Стрит Линдгрън. Кати в Париж. Превод Теодора Константинова. Сечетанке инфо. Неуморните авантюристки Кати и Ева поемат към най-вълнуващия град на света – Париж. Този път с тях е любимият на Кати – Ленард. Сред катедралите, кафенетът и бухемите, някак естествено Кати и Ленард решават да се венчаят в Париж. А какво остава за Ева – да наблюдава щастието на младоженците или да откликне на странния Петър?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 е последният роман за шведското момиче Кати. Трилогията включва още книгите «Кати в Америка» 1950 и «Кати в Италия» 1952. Първа глава «Знае един малък, ефтият хотел на Левия бряг на Сена, там можен да отседнем», каза Ленард и замислено подръпна от лулата си. В него са живели Рубеспиер едно, Мадам Кюри две, а също и аз. Мда, нагоре по хълма е пълно стари. Изискани хотели, каза Ева. Самата аз не казах нищо. Париж. Сватба в Париж. Защо пък не? За този град съм слушала само хубави неща. Щом си го помислих и усетих как в мен се надига духът на възторга. Но реших да го върна обратно в бутилката и само от време на време да го пускам на свобода. Ще бъде фантастично, но, освен това има едно голямо предимство, заяви Ева. Мога да ви осигуря шоферка. Е, шоферка не е най-важното нещо, което веднага търсиш Париж, но все пак попитах. Наистина ли? И коя ще е тя? Долу подписаната Ева. Понеже смятам да прекарам вакансията си под мостовете на Париж. Това беше новина. Аз пък си мислех, че шоферките са петгодишни момиченца в розов тюл и с руси кадрици, Вметна Ленарт. Ленард. Мога да ви предложа представител на шоферка в Черен Рипс, каза Ева. Тейки и 3. три, приехме с благодарност, бе една от първите майски вечери. Цяла есен, цяла зима и мъничко от пролета бяха изминали от онзи паметен ден, когато в средиземно море Ленард ме поиска за жена. Седем месеца се въртях тук в очакване да се оженим. Беше безкрайно дълго. А само като си помислях, че клетият библейски Яков е чакал цели седем години за Рахил, четири древните си стърпявали какво ли не. За мен седем месеца бяха предостатъчни. Ленард съвсем не бе първият мъж в живота ми. Той бе вторият. И се надявах, че с Божия помощ ще е последният. Първият се казваше Ян. Само преди една година му бях казала, е добре, сигурно ще се омъжа за теб, но първо трябва да се опитам да разбера какво е да си самостоятелен човек и да си стъпил на краката си. Без някой да се грижи за теб и да ти урежда всичко. Тогава се появи Ленард. И се видя, че всичко това са били празни приказки. Готова бях всеки миг да се откажа от своята самостоятелност, и най-голямото ми желание бе някой да се грижи за мен. Стига този някой да е, е виж ти! каза Ева пренебрежително. Трябва само да се появи някой мъжки индивид, да махне с малкото си пръстче и край на самостоятелността. Някой мъжки индивид, това бе несправедливо. Ян също бе мъжки индивид. Но заради него не се отказах от своята самостоятелност, та дори да бе помахал с всичките си 20 пръсти на ръцете и на краката. Но с Ленард бе съвсем друго. Как не го проумяваше Ева? Изглежда клетницата никога не се бе влюбвала сериозно. Имах чувството, че освен мен и Ленард никой друг на този свят не знае какво е любов. Майката на Ленард изобщо не го разбираше. Само приказваше, че за да се опознаят двама истински, било нужно време, а младите юристи изобщо не можели да си позволя да се женят, понеже твърде рано създаденото семейство било пречка за кариерата им. Та помислете само, ако младите слушаха всичко, което говорят възрастните, развитието щеше да замре, а земното кълбо щеше да спре да се върти. Да се опознаят, сякаш аз не познавам Ленард. Зная, че той е умен, интелигентен, спокоен, нежен. Искрен, смей се на същите неща, на които се смея и аз, има меланхоличен вид с израз на нещо детинско. Мъничко е суетен и въобще е направо очарователен. Не можел да си позволи да се жени, та нали винаги се е казвало, че двама могат да живеят също толкова ефтино, колкото и сам човек? А пък що се отнася до кариерата, само почакайте, Ленард сигурно ще стане съдебен съветник на много по-млади години. Отколкото станал баща му, що мима толкова богата на идеи и насърчаваща го жена като Кати. Тези неща не ги казвах на майката на Ленард. Също и тя не изричаше от един път всичките си възражения, само тук там подхвърляше по някой предпазлив намек. Но после Ленард ми изпръщаше, винаги минавахме първо през зоологическата градина, там се целувахме бясно и се кълняхме, че ще се оженим веднага, щом само си намерим няколя малка бърлога за живеене. Впрочем, аз имах двустайното жилище на капитан. Но го делях Сева и сърце не ми даваше да изхвърля на улицата. Години наред тя бе живяла в малки, грозно мебелирани стаи и не можех да я върна в този яд. Ева бе отчаяна. Било ужасно да съсипваш щастието на двама млади, казваше тя. Щипеше добре за кръглените си бедра и въздишаше. О, да да можеше тази възедра плът да се превърне в роса и да си спари. Та галъпчетата да имат своя галабарник само за себе си. Де да можех да изчезна като дим. Или пък да стана мъж. Тогава можех да постъпя в бронираните войски. А сега съм просто машинописка в адвокатската кантора на улица, Капитан. Да, сега несъмнено ще е малко неудобно да спиш при танкистите се тръгнес, добавих аз. Ева отчаяно си търсеше ново жилище. Ленард и аз търсехме още по-отчаяно. Но все пак не бяхме толкова отчаяни, та да дадем направо 4000 крони за двустайен апартамент, който бе полумобилиран и имаше отвратителна. Бояди са черно трапезария, това бе едно от най-добрите предложения, които получихме. Нежеланието ни да хвърлим тъй лекомислено 4000 крони на вятъра се дължеше може би от части на факта, че ги нямахме. Накрая съвсем отчаяно казах на Ленард. Навярно ще се ожиним едва когато дойде време да празнуваме златна сватба, но после се случи нещо. Стена до стена Сева и мене живееше възрастна двойка. Един дребен, очарователен червено мъж и една среброкуса, нежна мъничка дама. Познавах ги съвсем бегло, както се познават съседите от същия етаж. Когато се срещнахме, се поздравявахме и понякога си казвахме, че времето е хубаво или пък че доста е застудяло. Все пак се случваше и да помогна на старата дама, като и кратко отнеса пазарната кошница до петия етаж, когато и аз се качвах по стълбите. Обаче един съботен следобед в ранната пролет, докато тичах от кантората за вкъщи, камбаните на църквата Хедвигелоноре забиха тъжно, а жената в лекарницата ми каза, че нашият съсед, Червенобозестият господин, е починал и сега е погребението. О, толкова мъчно ми стана за жена му! Която сега щеше да остане съвсем сама. И си помислих, че трябва да и кратко позвъня и да и кратко занеса малко цветя. Някой друг ден. Не днес. Днес щяхме да вечеряме с Ленард. Само ние двамата. И забравих за всички покойници и всички самотници заради Ленард, който бе жив и с когото щяхме да прекараме цяла вечер сами. Забравих за всичко. Но след две седмици срещнах долу пред входната врата среброкусата маничка дама, потънала в дълбока скръп. Загризаме съвеста. Сега бе много късно да и кратко носят светя. Но за да направя нещо, поне взех пазарната и кратко кошница и започнахме нашето мъчително изкачване по стълбите. Ох, тези стълби! Изпъшка тя. Но скоро ще ги забравя. На първи юли се премествам при сестра си в Норчупинг. Така ли? Възкликнах аз. Тогава старата дама ме потупа благо по рамото и каза. Долу в млекарницата чух, че ще се жените. Искате ли да вземете моето жилище? Но сигурно и на вас са ви умръзнали тези стълби и предпочитате да живеете в къща с асансьор? Оставих кошницата и я погледнах в очите. После думите сами избликнаха от мене. Опитах се да и кратко обясня, че с радост бих живяла на самия връх на Вавилонската кула и без асансьор, Стига да имам жилище, и че ох, ох, ох, не можеш да си представя нищо по-чудесно от това да остана да живея на улица, капитан. Значи всичко е наред, каза тя и мило Кимна. Три и на много висок наем. Стиснаха за рамото и се опитах да покажа колко съм ми кратко благодарна. Тя отново Кимна и каза, ще ми е драго да си мисля, че това ще е първият ви дом като млада съпруга. Мъжът ми и аз прекарахме тук 33 години и винаги сме били щастливи. Само стисна храмото и кратко още по-силно. О, знаех си, че съществуват и тези неща. Имало и щастливи бракове. Имало хора, които не са се разделяли, отнасяли са се добре помежду си и са споделяли всичко цели 33 години. А това ще сторим Ленар и аз, дори за повече от 33 години. Трябваше да последвам. За да разгледам жилището и направо полудях при мисълта колко хубаво ще стане, когато Ленард и аз го подредим както си искаме. Сега това бе стар дом и по-своему изглеждаше приятен и уютен. Но щеше да се превърне в нов дом, един нов, красив, удобен и практичен дом. И това щеше да е нашия дом, ура! След пет минути връхлетях при Ева, тупнах се в гърдите и викнах. Кой, мислиш, стои пред теб, прилича ми на Кати, каза Ева Сухо. Не познавам друг, който поне приблизително да изглежда толкова глупаво. Имаш право, извика хас. Това е къти от улица, капитан, и такава ще си остане. Освен това пред себе си виждаш най-щастливия човек на земята. После изтичах до телефона и позваних на Ленард. Ленард. Изкръща аз и се опитах да му разкажа всичко. Връзката сигурно не е Фред, каза Ленард, чува се странно бълбукане. Ах! Ленард, викнах отново, самата аз бълбукам. Когато му заразказвах, той не ми повярва. Абсолютно се противеше да го приеме за истина и ме предупреди да не храня розови надежди, преди да е подписан найемният договор. Но след 8 дни всичко бе наред и вече бях укачила договора над леглото си, за да го виждам, щом сутрин се събудя. А майката на Ленард успяхме да убедим, че една ранна женитба е Божия благодат и е за доброто на обществото и на индивида. Накратко, Животът ни се усмихна, а сега Париж. Ленард искаше непременно да се оженим в Париж. Естествено, не можехме да си го позволим, естествено, това беше безумие, но колко хубаво бе, че той го желаеше. Тако я бях аз, че да се противопоставям на своя господар и повелител. Що за прелест, да започнеш един брак, като създаваш пречки пред най-невинните и най-безобидни малки хрумвания на съпруга си? Докато майският здрач се сгъстяваше пред нашия прозорец, ние седяхме там, пиехме си чай, бъбрехме и крояхме планове. Да, щяхме да се оженим в Париж, всичко бе решено. Ще ви е спомен за цял живот, увери ни Е, особено с такава шоферка, каза Ленард. Тази нощ почти не спах. Никога още не бях ходила в Париж. Едно Максимилиан Рубеспиер, 17581794 един от водачите на Френската революция, екзекутиран от революционното правителство. Бел Пъра, две Мария Склодовска Тюри, 18671934, полска физичка и химичка, със съпруга си Пьер Тюри откриват в 1898 година радиоактивните елементи Полонии и Радии, получава нова лова награда в 1903 година Бел Пъра, 3 взимай или се отказвай. От Англ Бел Пъра, 4 Битие, 2920 Бел Пъра, втора глава, да круиш планове, да стягаш багаж, да пътуваш. Колко забавно е всичко това. Като изключим стягането на багажа, разбира се. Както е казано в Трима мъже в една лодка, ако Джордж е то Харис е най-неподходящият човек на света за стягане на багаж. Едно това се отнася идеално за ленар и мене. Ако Ленарт е възпрепятстван, то само една котия подра може да предизвика в куфара по-голямо опустошение от мен самата. Колко различно е приева? Тя е родена за стягане на багаж. Подрежда нещата както трябва, намира място за всичко и никога не държи в ръце обувки, които е трябвало да се сложат на йот долу, когато куфара те вече стегнат. Ленарт и аз щяхме да отпътуваме за Париж с неговия двуместен стар Фиат. Шоферката щеше да долети с самолета, нощен парижанин. И понеже Ева трябваше да започне пътуването си четири дни след нас, за съжаление нямаше да си стяга багажа заедно с мен. Налагаше се сама да си нареждам куфара, доколкото мога. При тази гледка Ева оставаше куравосърдечна и се взираше съсредоточено в своя учебник. «Нямам време», каза тя, когато предпазливо и кратко намекнах, че очаквам да ми помогне. Нямам абсолютно никакво време. Трябва да уча френски. Още вкъщи в Амал учителят ми страшно се ядосваше. когато вместо «Твисти мой» казвах и две» и не смея да мисля какво ще стане, когато и да в Париж. В този миг на външната врата се позвани. Беленарт, който искаше да види докъде съм стигнала със тягането на багажа. Самият вече бил готов, увери ме той. Тогава още не знаех... Че в стягането на багаж той е позлей от мен, тъй че с радост го заведох при куфара, който полупълен лежеше на пода. Можеш да ми помогнеш, казах аз. Благодаря, отвърна ми Ленард. Здравей! Обърна се той към Ева. После изсипа цялото съдържание на пода. Използвала съм лош метод, заяви той. И се залови да стяга куфара по своя метод. Не открих никаква разлика между двата метода. Освен, че той доста по-обилно разсипа подрата, но това бе глупава котия, която винаги се отваряше. Изхвърли цялата котия, предложи аз. Париж е пълен с пудра. Помисли все пак, че отиваме в Париж. После се отдадохме на мечти. Седяхме от двете страни на куфара и го подреждахме. Бъбрехме и разсияно пъхахме в него по някоя вещ. Ах, ще е прекрасно да видя сена, каза хас. Колекционирам реки. Сена ще ти хареса, каза Ленард. Но трябва да живея ефтино, не забравяй, Ленард. Същност няма нужда да ядем. Сирене, хляб и червено вино, са съфи три, както казват французите, нали, Ева? Не зная, измърмори Ева. Стигнала съм едва до уводни писмени упражнения в френски език. Хотелът ни е в латинския квартал 4, каза Ленард. И те уверявам, че това е най-очарователното място в Париж. Трябва да споделя с вас нещо тъжно, прекъсна ни Ева. Болката и изненадата докараха племенницата на сержанта до още по-голямо безумие. Ленард е изгледа въпросително. Какъв сержант? Познавам ли го? Не вярвам. Сержантът е само един пример от моите уводни писмени упражнения, обясни Ева. Всъщност много тъжен пример. Ленард не я слушаше. Взе велурените ми обувки и бавно и внимателно ги напъха под една бяла блуза, на която това очевидно не и кратко се хареса. В колата имаме спиртник, тъй че по пътя можем да си сварим яйца и да си направим кафе. Това ще излезе по-ефтино, отколкото да ходим по скъпи ресторанти. Подло е да не се чувствате поне малко на клетата сержантска племенница, каза Ева тъжно. Само си помислете, отначало е била просто най малко превъртяла. А сега болката и са докарали до още по-голямо безумие. Но вие го приемате съвсем спокойно и само дрънката за вашия стар спиртник. Каква е тази глупост, която четеш? Попитах аз. Само не с този тон, ако смея да помоля, отвърна Ева. Точно днес получих тази книжка от моя учител по-френски и тя ми харесва. Ако учебниците съдържат само изречения от рода «Колко струва стая с едно легло и баня» или «Покажете ми» Моля, пътя за Айфеловата кула, тогава се отказвам да уча. Тук имам нещо съвсем различно. Разпалва въображението. Само чуйте, не би ли могла Мария с лекота да подкопи този пазач с някоя красива малка лъжа? Или капитанът с червените бакембарди никога няма да продаде двоколката си на зързавачийката. Ако това са уводни писмени упражнения, мисля, че трябва да се пазиш от учебници за напреднали, предупреди Еленарт и се обърна към мене. Поне веднъж трябва да идам в истински ресторант, за да видиш какво е френска кухня. Латинският квартал, Момартър и Момпарнас, казах аз и напъхах любимата си шапка в куфара. До сега за мен това бяха просто думи. Само като си представя, че скоро наистина ще бъда там. Скъпа, каза Ленард, колко хубаво ще да ти покажа всичко. Моят три Барбе, принуден да продаде най-хубавата си лодка на стария браконьер, заяви Ева. Глухонямата му жена е разтревожена заради тази тъмна сделка. Трябва да признаете, че тук е вложен дълбок трагизъм. Жената е глухоняма, само си помислете. Тя се върти насамна там и е толкова разтревожена, че почти ще се пръсне заради безумната сделка с лодката на нейния мъж. Но може ли да изрече и една едничка дума на упрек? Не. Най-много да изгрухти нещо наодобрително и не бива да си мислите, че то може да възпре един мъж, захванал се вече да продава лодки. Ева изрече това гневно и изгледа Ленард така, сякаш той имаше пръст в цялата работа. Но Ленард остана напълно спокоен. Нотрдам в Париж, каза той. Това е най-красивата църква, която съм виждал. Всъщност е много жалко, че не можем да се венчаем там. Ах, няма никакво значение къде ще се венчаем, отвърнах аз. Все ще бъде в Париж. Ева, не се ли радваш за Париж? Напротив, отговори Ева. Но, добави тя и хвърли поглед в учебника, върнахме се вкъщи, след като ни известиха, че избата е пълна с вино и млади огоени петлета. Естествено. Но за това е нужно време. До тогава да се наслаждаваме. Ленард, нали няма да се сърдиш, ако понякога се Ева скитаме по магазините? Лафайет, Прентан и всички останали. Не знае дали ще мога да ви го позволя, каза Ленард строго. Не, поскоро ще се опитам да ви попреча. Ако не помогне друго, винаги мога да те заключа в хотелската стая. Фу! Каза Ева и захлопна учебника. Не би ли могла къти да подкопи този пазач с някоя малка лъжа? Положително може, каза хас и супования целунах строгия пазач по красивото му чело. Едно и с романа на Джеръм ка Джеръм, три мъже в една лодка. Белпара, две, това съм аз, аз съм швейцарка. Отфара. Белпара, три това е достатъчно, отвър. Белпара, четири латински квартал, квартал на студенти и художници в Париж. Белпера, трета глава. Всеки, който слънчева майска утрине тръгнал с кола за Париж, за да се ожени за Ленарт, знае, че това навярно е най-вълнуващото нещо, което може да му се случи. Изглеждаш сам на себе си още по-безумен и от племенницата на сержанта. Наистина не само болката и изненадата имат такова въздействие, а самата винаги малко превъртам, когато съм безгранично щастлива. Към Париж, каза Ленард възбудено и скочи в колата, където аз вече седях и треперех от напрежение и очакване. После свихме към крайбрежния булевард и след четвърт час оставихме зад себе си хорнстол. Судъртелие пишеше на пътните табели. О, де да пише Париж! Нали за там бяхме тръгнали? Надявам се никога да не съжаляваш за това, каза Ленард и ме погледна в очите толкова сериозно, че за малко да полетим в канавката. Да съжалявам! Да съжалявам, че слънчева майско утрин съм тръгнала за Париж, за да се оженя за Ленард. За подобно нещо, навярно, никой до сега не е съжалявал. Тъй щастлива и тъй освободена сигурно няма да се чувствам вече никога през живота си. И в същото време съм мъничко. Ама съвсем маничко оплашена, да не би боговете да се разгневят и да решат, че ми върви прекалено добре. Можеше поне да ме боли някъде или нещо подобно. Но когато го казах на Ленард, той отвърна, че според възгледите му смисълът на живота бил в това хората да са щастливи. И тогава аз подхванах парадния марш на судермандландския полк и пеех и силно, че Судермандланските крави, които навярно си мислеха, че това е националният химн, образуваха шпалир от двете страни на пътя. Те ме гледаха с големи, изпълнени супрекочи. Не знаеха, че отивам в Париж, за да се оженя за Ленард. Е, това беше ден. Ябълкови дръвчета и люляци бяха потънали в цвят, а слънцето сияеше над кадифенозелените нивя и по жълтелите от рапица полета. Няма друг месец като май, каза Ленард, като се озърташе щастливо. И аз се озъртах щастливо. Погледнах Ленард. Нямаше друг месец като май и нямаше друг мъж като Ленард. Той не бе той красив, че направо да се оплашиш като го видиш, но аз не го в друг. Точно така трябваше да изглежда моят мъж. Малко остри черти на лицето, тъмно кестенява коса, сини очи и гъсти вежди. Странно. Когато се запознах с него, веждите му изобщо не ми харесаха. Бяха толкова едри и придаваха на лицето му малко тежък вид. Колко глупава съм била. Сега так му този тип вежди ми бе любим. А също обичах ръцете на Ленард. Бяха жилести и както държаха кормилото, изглеждаха толкова надежни. За дна такава жилеста, кокалеста ръка, щях да се придържам до края на дните си. Това съзнание ми даваше забележително чувство на сигурност. О, бях толкова благодарна, че съдбата отреди да срещна Ленард, защото не бих могла да живея без него, но ако не бях го срещнала, всъщност никога нямаше и да узная това. Дали и аз означавах за него също толкова много? Ах, ах, ах, едва ли бе възможно, тъй като аз бях само една незряла ябълчица. Но си помислих, че щом така безгранично го обожавах, то може би и той. Ако изглеждах като теб, казах аз, нямаше да мога да живея без себе си. Той не се съгласи толкова бързо, колкото очаквах, и аз разпалено продължих. Впрочем помисли за Тургенев. Защо да мисля за Тургенев? Попита Ленард. Тургенев е казал, че е готов да се отрече от славата си и от всичко друго, стига да намери в целия свят само една жена, която да се безпокои, ако той закъсне за вечеря. За това ли трябва да мисля за него точно сега? Попита Ленард. Ах, не разбираш ли, че си истински щастливец в сравнение с Тургенев? Аз ще вдигна врява до Бога, ако ти закъснеш за вечеря. Ленард се съгласи, че е истински щастливец в сравнение с Тургенев. Който бърза за някъде, трябва да потегли в зори. В ранните утринни часове, когато пътищата са безлюдни, трябва да се измине най-голямата част от етапа за деня. Ленарт ми го бе втълпил и наистина още в 5 часа сутринта, аз бях вече облечена и готова да ме вземе. Докато Ева спеше като пъни на моите сърдечни прощални думи, отговори само като поотвори едното си око и изръмжа. Дръж се здраво на завоите. Благодарение на ранното ни тръгване стигнахме до Хелсингбор доста преди вечеряване и можахме да се поразтъпчем на чужда земя. Е, наистина Дания не е съвсем чужда земя. Но докато се шляехме из приветливите улици, разглеждахме препълнените витрини и се заслушвахме в задушевната реч около нас, все пак изпитвахме възбуждащото чувство за другост. Тук изобщо не беше като на улица, капитан. И това бе хубаво, с което не искам да кажа нищо лошо за улица. Капитан, преди всичко рибата е по-различна, казах на Ленард, когато седнахме да вечеряме и отчините се разнеса ухания на злати стокахяви писии. Пържена писия с такива размери няма да намериш на шведска земя. Е, пържените рибки едно от дома не са чак толкова лоши по размери, каза Ленард и се засмя лукаво. Ресторантът, в който бяхме влезли, бе много приятен и на всяка маса имаше по една бълещица, която гласеше, всяка вечер тук нещо се случва. Това звучеше наистина многообещаващо и решихме да останем, докато нещо се случи. Докато чакахме, изучавахме народния живот по околните маси и тогава съзряхме едно неповторимо явление. Видяхме пианда Чанин. В първия момент изпитахме чувство на благодарност и облегчение, че това не е швед. Иначе се казва, че всички пияни в Филсингбор са шведи. Но явно не бе така. Този дребен с соченца като пиперени зранца и дебело исландско яки приличаше на датчанин толкова, колкото можеш да си пожелаеш, а настроението му без най-висок градус. Той се втренчи нежно в една префърцунена дама на съседната маса и запя. Ела, Каролина, Ела, Каролина, Ела, хайде да идем в клампенбор. Тя надаваше вид, че склонна да иде с него в клампембор или където и да другаде. Напротив, загледа го доста строго и окоризнено а същото сториха и останалите три дами на нейната маса. Но състоянието на древния човечец с като пипарени зранца бе такова, че и в най-строгите погледи той явно прочиташе само любов и нежност. Освен това изглежда преценяваше броя на дамите, безспорно присъстващи в сетивния му свят, на повече от четири, защото след като достатъчно време го бяха гледали злобно, той ги заплаши с пръст и рече «Ай, ай, жените могат да му обичат, а не на тълпи», не и цели дамски клубове. После, кандилкайки се на доста несигурните си нозе, излезе, а четирите дами, очевидно много яшни, се завърнаха към трапезните си удоволствия. Ние седяхме и чакахме, нещо да се случи. Но не се случи нищо друго, освен че човечецът Соченца като пиперени зранца си подаде отново главата и гласът му изпълни цели ресторант. Не цели дамски клубове. Всичко трябва да си има граница. А на следващия ден на три бързи скока прекусихме датските острови. Шеланд, Кюн и Отландия, навсякъде цъфтеше много приятно, имаше обилна зеленина и аз затвърдих мнението си, че една равнина с хълмови долини, наречена Стара Дания, спада към най-хубавото, което може да се види. Сред зеленината изникваха белите селски къщи и те изглеждаха така, сякаш са там от вечни времена, поникнали сами от земята. Всичко напомняше малко на приказка от Ханс Кристиан Андерсен и всяка минута очаквах да зърна малкия Клаус да завива зад някой обори да вика «Ди, всичките ми коне». Нашият малък фиат летеше жизнерадосно напред, но понякога ни изпреварваха големи, мощни автомобили, от което Ленард ужасно се дразнеше. Подобно на малкия Клаус и аз изпълних с известно чувство за малоценност и изпитах дивото желание да накарам фията да даде всичко от себе си. Ди, Всичките ми конски сили. Ленард твърдеше, че домът на преселниците върху покрива увеличавал въздушното съпротивление и нарушавал равновесието на колата, поради което скоростта се намалявала. Дом на преселниците, така Ленард наричаше големия си куфар, който царствено се кипреше върху покрива. Някакъв нахален стокхолмски автомобил ни спревари на три пъти. От време на време той спираше, за да налеят бензин, а и пътниците да хапнат. И тогава си възвръщахме преднината. Но после той внезапно се появяваше отново зад гърбани, презрително бибибкаше и профучаваше направо предизвикателно по край нас. Шофьорът надменно менно ни помахваше, а Ленард само изръмжаваше. Помисли си за списъка, който Ева бе сложила в чекмеджето на бюрото си, в случай, че побеснея, това е списък на онези, които ще охакя. Ако Ленард имаше подобен списък, сигурно шофьорът на този автомобил щеше да е на първо място. Мисля, Чез времето ще трябва да си набавим малко помощ на количка, каза Ленард и лека полека започваше да се гневи на верния си стар фиат. Отначало не казах нищо, но силено мислех. Ленард, заявих накрая, изобщо не можем да си позволим нова количка. По-скоро трябва да си набавим детска количка. Ленард ме погледне изненадано. Толкова скоро ли ти си иска детска количка? Да, с едно малко, сладко, розово бепче е в нея. Децата излизат по-ефтино от колите. А времето за доставка е почти същото. Замълчах и зачаках въздействието на доводите си. Хъм, може би, каза Ленард, след като размисли известно време. Е, тогава естествено ще трябва да се разделим свията. И тогава няма повече да ни спреварват. Ура! Викнах аз. От една детска количка ние двамата можем да изтръгнем максималната скорост. Готова съм да се обзалужа. Никой няма да успее да щупи рекорда ни, защото тогава няма да мъкнем дом на преселниците върху покрива, който да оказва съпротивление. Ти не знаеш какво съпротивление може да окаже едно яко бебе, заяви Ленард. Но ще бъде прекрасно. Пихме немска бира за здравето на нероденото ни дете, докато седяхме край пътя сред цъфнали жълтурчета някъде в северна Германия. Когато за пръв път, път пътуваш за Парижито, то, за да се ожениш за Ленард, Навярно не можеш да си съвсем справедлив. По отношение на Дания, Германия, Холандия и Белгия е малко несправедливо да профучаваш по край всичките тези красоти и забележителности и само да очакваш час по-скоро да зърнеш Айфеловата кула. Имах чувството, че трябва да помоля Дания, Германия, Холандия и Белгия за прошка заради непристойното ни бързане, но може би Ленард бе прав, когато каза, че Дания, Германия, Холандия и Белгия не са се разтревожили много. Летяхме към Париж с най-високата възможна скорост. И докато профучавахме през Хамбург и Бремен, през потаналата в Циад Холандия, през Брюксел, през приветливата зеленина на хълмистата Северна Франция, знаех само, че пред очите ми се мяркат бързо отлитащи прелесни изображения на градове и хора, улици и площади, към които някой ден с удоволствие бих се върнала. Но сега погледът ми жадуваше за Айфеловата кула. И пет дни... След като бях напуснала улица, капитан, зърнах характерния и кратко силует, откроен в небето. Май действително сме пътували в правилната посока, казах на Ленард. Айфеловата кула, нали, бе неделя. Много е удобно да пристигнеш в Париж някоя неделя, тогава уличното движение е по-слабо, бе казал Ленард. Ако това е слабо улично движение, тогава аз съм великият нюфтия на Ярусалим, измърмори Ленард ядно когато фиятът като подгонен заек сред глутница злобни и нахални автомобили профуча по край триумфалната арка. Но спяхме да се измъкнем и безгрижно поехме надолу по Шанс Елизе. Едва си поемах дъх, не отуплаха, а от възторг. Най-великолепният булевард на света се простираше пред очите ни. Столицата на света ни бе уловила в клопката си. Ленард ме погледна доволно, сякаш бе негова заслуга, че... Шанс Елизе е, шанс Елизе. Милиони автомобили изпълваха огромния булевард пред нас и отразяваха слънчевите лъчи с хиляди блестящи светлинки. Бе часът на аперитива и кафенетата по тротуарите бяха пълни с народ, който съзърцаваше нашето нашествие. Не че му обръщаха тъй голямо внимание, както впрочем следваше да сторят, но какво пък? «The first time I so – «Her heart was warm and gay 2». Испях това в ухото на Ленард. Да, положително сърцето на този град биеше горещо и радостно. В този миг и моето сърце биеше в гърдите ми също тъй горещо и радостно. Минахме по край площад Конкорд. А там вече бесена, милата стара сена, точно както си я представях. Малко се борях да не се разочаровам, но не, хората седяха долу на кеовете и ловяха риба, точно както трябваше да правят. И после бавно напред по левия бряг и нагоре по булевард Сен-Мишел. Към Пантеона В една малка уличка, в сърцето на латинския квартал, се издигаше малка, неогледна бяла сграда, която бе нашият хотел. И кой, мислите, стоеше на пътната врата с вид, сякаш хотелът и цял Париж му принадлежаха? Кой друго свенева? С ръка, кокетно упряна на хълбука, по съвсем парижки маниер. Но все пак тя бе тук вече от няколко часа. Бънсър, мадам, бънсър, 3 каза тя бързо. Само е и чуйте. Тя ни въведе в един малък френски коридор, от който се виеше нагоре тясно дървено стълбище. Оттам ехтяха весел смях, високи крясъци и един саксофон, който с шумното си хълца не заглушаваше всичко останало. Тук се е събрала половината са Орбуна", каза Ева, за това е този шум. Звучи добре. Отвърна Ленард. Как иначе да звучи в латинския квартал? Едно пържени рибки, шеговито название за девойчета. Белпара, две, когато за пръв път зърнах Париж, сърцето му биеше горещо и радостно, от англ, Белпара, три добър вечер, госпожо, добър вечер, господине, отвъра. Белпара, четвърта глава, едно славейче ме събуди в деня на моята сватба. Кътснало бе някъде долу в сенчестата градинка на хотела и пееше ли пееше с пълно гърло. Ева още спеше и не чуваше нищо. Може би в деня на сватбата си човек, особено наостря, уши за Славейчета. Тихо се промъкнах до прозореца и погледнах навън. Само аз и Славейчето ли бяхме будни? Не, някакво отче от манастирското училище в съседство също беше будно и щастливо крачеше в градината си, усърдно зачетено в един молитвеник. Навсякъде цареше тишина и покой, човек наистина не можеше да допусне, че се намира в сърцето на китящ световен град. Но небето, което нежно и перленосиво се стелеше над малките покриви и зелените корони на дърветата, бе небето на Париж. Седнах на Перваза. Прекрасно бе поне веднъж да останеш сам с мислите си. Славейчето не ми пречеше. В деня на сватбата си една булка едва ли може да намери по подходящ съпровод за мислите си от чороликането на малко Славейче. Поне ако е щастлива булка, такава като мен, щастлива бях, безкрайно. Но сега, когато великият миг бе и близо, изведнъж му обзе лека тревога. Мислиш ли, славейче, че Ленарт и аз ще бъдем щастливи, толкова хора се провалят с брака, мнозина които в началото са били влюбени и също тъй дълбоко като нас сега. Защо? Какво е нужно, та един брак да остой до края на живота? Чуролик, каза Славейчето. Не, малък лъжлю, чуролик и влюбеност не са достатъчни, зная го, макар иначе да не зная чак толкова много. Вече разбирам, че е нужно нещо повече. Нещо, което е свързано с върността, искреността и добротата. О, ако може да се науча на всичко това. Чоролик, увери ме на сърчително славейчето. И точно тогава моят жених показа чурлавата си глава от съседния прозорец. Имаше такъв детински вид с разрушената си коса и бе толкова щастлив. Приличаше на ученик в първия ден от лятната вакансия. И внезапно с пронизваща оплаха почувствах, че ако това щастливо момчешко изражение изчезне някого от лицето му, вината ще бъде моя. Здравей, булке моя! каза той и протегна към мен ръка. И аз протегнах ръка, колкото можех, и пръстите ни се докоснаха. Усетих само крайчеца на пръстите му, но в мен се вляха смелост и опование. Вече не чувствах тревога. Със сигурност нашият брак нямаше да се провали. Не разбирам защо днес съм толкова щастлив, каза Ленард и запремига към небето, където слънцето вече пробиваше сивотата. Та, доколкото зная, Днес няма да се случва нищо особено. О, напротив, нали днес щяхме да се качваме на Айфаловата кула? Не ми приказвай за Айфаловата кула, преди да съм пила кафе, каза Ева сърдито някъде отзад. Тогава женихът изчезна и след четвърт час се появи гладко сръсан на нашата врата. Кафе и пресни кифлички, каза той и сложи таблата на леглото. След като Ева изпи две големи чаши, вече бе готова да говори не само за Айфеловата кула, но и за всевъзможни други неща които според нея трябваше да предприемем този ден. А именно, обиколка по големите булеварди, пътуване по сена, бързо минаване през някои от най-големите универсални магазини, а може би и едно кратко посещение при импресионистите в Жо тук един обяд. Там един аперитив, и накрая Ленард попита много учтиво. «Мислиш ли, че следобед ще ни останат няколко свободни минути, така ти и аз да се оженим?» Ева каза, че това не е напълно невъзможно, дори програмата да много наситена. Ще ви дам един добър съвет, каза Ленард. Не завладявайте Париж на един дъх. Започнете в началото малко по -кротко. И така решихме да започнем в началото малко покротко. Да се пошляем и да позяпаме, каза Ленард, това стига за първия ден. И ние се пошляхме и позяпахме. Никъде по един чужденец, поне на пръв поглед, не се чувствате и бързо дома си, както в Париж. След два часа вече си мислиш, че си роден тук. Та всичко ти е така добре познато. Всичко е точно така, както е описано в хиляди романи и филми, както е възпято в хиляди песни и е нарисувано на хиляди картини. Всичко бях виждала вече преди. Този прислужник със синята пръстилка, който в ранните утринни часове полива тротуара, кафенетата по тротуарите, където хората си пият кафето и си четат вестника по дярките, бистри слънчеви лъчи. Старицата на Штанда зацветя с най-хубавите пролетните менушки, раздрънканите таксита, домакините с дългите бели франзели подмишница, всичко това бях виждала вече преди. Бях виждала букинистите по кейовете на сена и спокойно течещата река при Поньов. Виждала бях белите кули като луковици на Сакритьор под небето на Мумартер. Виждала бях уличните фенери как се отразяват в мокрия от дъжда асфалт на площад Конкорд. Старите улички в латинския квартал и в Сен-Жермен да пресами странно познати. А в Люксембургския парк се чувствам така свойски, както в Хумлегарден у дома. Защото за всичко това толкова много е писано и пято, толкова често е рисувано и снимано, толкова километри филмова лента е посветена на този град, че нищо в него не ми е чуждо. Затова и първото ми посещение в Париж е като поредна среща. Но все пак нещо ми е ново. Нищо не е в състояние да те подготви за него. Прекрасното чувство за освободеност, безгрижие и детинска жизнерадост – това е най-хубавият дар, който Париж предоставя на своите деца. Започнахме с това да опознаем своя квартал и околните улици. Понеже Ленард твърдеше, че един истински парижанин, поне тук на левия бряг на сена, държи на своя квартал и не прави излети в други части на града. Ева каза, че с удоволствие ще бъде истинска парижанка, но възнамерява да прави тайни набези към десния бряг. За да наблюдава там живота и хората. Живеехме горе на хълма, света Геновева и ми се искаше в деня на моята сватба да засвидетелствам почитта си към закрилницата на Париж. Защото ако малката пастирка Геновева не се бе опълчила смело срещу Атила и неговите хуни, когато през пети век нахлули тук, за да разрушат Париж, кой знае, може би днес нямаше да съществува Париж. Където да се оженя за Ленарт? Благодаря ти, храбра Геновево. Около раклата с нейните мощи в църквата, Сен Етиен Дюмон винаги плъмтят свещи и аз също ще запаля свещ в нейна чест. Когато излязохме от мрака на църквата, слънцето си ееше още по-ослепително и аз казах на Ленард. Не си ли щастлив, че в деня на сватбата ни грее слънце? Да, но за всеки случай съм щастлив и независимо от времето. Защото нищо друго не се променя и бързо в Париж. Дори и дамската мода. Ей, пропоя е едно, дамска мода. Каза Ева Лукаво, какво ще кажете да идем с метрото до Десния бряг, да разгледаме витрините и... Модата не се променята и бързо, каза Ленард. Спокойно можеш да изчакаш до утре. И той ни поведе и с Латинския квартал, където не виждаш никаква дамска мода и не можеш да допуснеш, че съществуват мъже като Диор и Фат. Това бе градът на книгите и градът на младостта. Тук имаше ли изобщо възрастни или стари хора и къде се бяха изпокрили? Срещахме само младежи, младежи от всички раси и цият на кожата, които се шляеха по улиците и се тълпяха край масите на кафенетата. От Китай и Ям, от Тунис и Алжир, от всички краища на Европа и на цялата земя бяха надошли тук, за да хапнат от дървото на познанието, което растеше тук, а корените му проникваха дълбоко в средновековието. Почти усещам как прахът от книгите на Хлу в ноздрите ми, каза Ева, която навярно очакваше цял Париж да ухая на парфюми. Лично аз предпочитах праха от книгите. Но вече бяхме излезли на «Рю Емуфетар и тук нямаше прах от книги. Тук богатствата на земята преливаха до самите тротуари, плодове и зеленчуци, докъдето погледът и стига. Тук също цареше много приятна навалица. А Ленард отново изглеждаше тъй доволен, сякаш бе негова заслуга, че «Рю Емуфетар си е Рио Емофетар. Ще дойдем тук някоя вечер, за да видите още повесел народен живот. Заяви той, сякаш искаше да каже, тогава ще ви направя още по забавни фокуси. Но денят минаваше и часът наближаваше. Ева застана пред малкото огледало и си нагласи шапката. Шаферката е готова, каза тя, но какво става с булката? Булката бе нервна, седеше на ръба на леглото, стреперещи, но за внимателно се напъхваше в найлоновите чорапи и си мислеше, че никога няма да стане тази сватба или каквото и да друго. Можеш ли да разбереш какво намира той в мен? Попитах отчаяно. Промяваш ли защо иска да се ожени за мен? Ева имаше обяснение за всичко. Това ми го разясни Тюре, каза тя. Тюре е чел Шопенхауер и всички философи на земята. Ето как стоят нещата според Шопенхауер. младата жена е фойерверкът на естеството. За броени години тя е обдарена обилно с красота и прелест, само за да успее да умае въображението на мъжа до толкова, че той да поеме грижата за нея до края на живота и кратко. Това никога не би се случило, ако мислите на мъжа се ръководиха от разумни доводи, завърши Ева. Тревожно се разглеждах в огледалото. Фойерверк на естеството, не, тук Шопенхауер едва ли имал предвид мен. Но все пак изглеждах доста прилично в морскосиния си костюм и розовите рози на Ленарт върху ревера на сакото. Ти си умаяла въображението на Ленарт, това е всичко, каза Ева с пренебрежителен жест. И мисля, че не ти е било трудно. Защото, между нас казано, на него не му трябва много. Клетият омаян мъж точно в този миг влезе в стаята и аз се хвърлих в прегръдките му. Колко е хубаво, че не се ръководиш от разумни доводи, казах нежно. А после отидохме в шведското посолство и след приблизително 5 минути бяхме вече женени. Преди още да се осъзная, бях се врекла да взема Ленард Зундман за свой съпруг. Стана така внезапно. Не чувствах ни най-малко да съм поженена от преди. Но после отидохме в шведската църква, защото една сватба в Париж се разделя на две части, и там бе различно. Там имаше един приятен млад пастор, който отново ми зададе въпроса дали наистина ще обичам Ленард Зундман в мъка и радост. И ми се искаше да извикам, да, тъй високо, че да ме чуе цял Париж, но можах само да го прошепна, защото странна буца бе заседнала в гърлото ми. Гледах само Ленард. Изведнъж бяхме съвсем сами на този свят. И си помислих, о, само да знаеш колко те обичам. И Ленарт ме погледна и навярно съм умаяла въображението му още повече, отколкото допусках, защото в очите му се четеше толкова много нежност. Мили мой, може би смяташ, че все пак съм фойерверкът на естеството, ти, моят клет заслепен любим. Църквата бе празна, ако не броимева. Тя седеше на една пейка и доста често потребяваше една дантелена носна кърпичка. Ама трябва ли жените винаги да плачат по сватбите? Каза Ленард по-късно малко подигравателно. Ева гневно отхвърли думите му. Не плачех и със кътя. Само скърцах зъби, понеже си нямам никого, когато да обичам в мъка и радост. Когато Ленард и аз остареем, пак ще наминем тук. В малката гостилница сред красивата, потънала в зеленина долина Шеврюс, където устроихме свъдбената си гощавка. В тази китна долина Шеврюс, където ливадите светеха от макове, маргаритки и камбанки се полюшваха от вечерния ветрец, а в здрача се обаждаше куковица. Само на няколко километри от Париж, но такова селско спокойствие и идилия, сякаш се намирахме в Аркадия. Между закрилищите зидове на една цъфнала градина на градски жители весело бъбреха на чаша бира с едно достолепно отче. Същност не бяхме сами. Амида, Ева, естествено, присъстваше. Донесоха ни пиленце, което се топеше в устата, и ние го поливахме със съвсем леко анжуиско вино. Ядяхме, пиехме и си казвахме нежни словца, белите горгулици в кафе за край нас ласкаво си гукаха, Розите на масата ухаяха и сияеха и наистина бе хубаво да се живее. А когато стигнахме до ягодите, Ева каза, «Искам да ти дам едно напътствие за живота, който поемаш, къти». «Радвай се! Това е нужно повече от всичко друго. Всички омъжени жени, които познавам, развиват своите странности, изживяват се като мъченици, и ти ще започнеш да се изживяваш така». «О не, не ми противоречи!» Но когато го усетиш, преживей го в тъмната стаичка. Усещай го, колкото си искаш, но не го показвай, след като излезеш от стаичката. Радвай се, ти казвам. Впрочем, можеш да се държиш както си искаш, да не е нужно веднага да биеш Ленард, но все пак. Какво, казах аз, да не мога да бие Ленард? Жена, която бие мъжа си, остава жизнерадостна и енергична, гласи поговорката. А ти нали искаш да имаш жизнерадостна жена? Ленард? Е, сигурно ще имаме щастлив брак, каза Ленард. Жена ми ще прекарва по няколко часа на ден в тъмната стайчка, за да се самосъжалява, а щом си оправи настроението, извръква навън и се раздвижва. Като ме набива. Ами да, викна Ева с такъв тон, сякаш искаше да каже, че какво лошо има в това. Не дрънкайте толкова безмислици, девойчета, каза Ленард. Пиете си виното и съзърцавайте звездите. Съзърцавахме звездите и мълчахме. Бе тъмна нощ, когато най сетне се прибрахме в Париж. Едно, впрочем, от фъра. Бел пъра, пета глава. Може би след време човек разкрасява всичко спомените си. Зная, че хотелът, в който живеехме, е малко студентско хотелче от най-прост вид. Добре си спомням, че фъглите бе доста мръсно и че понякога... Когато излезех от стаята си, едва не се задушавах от миризмата на манджа, която проникваше от кухнята на долния етаж чак до нас. Зная, че камериерката, жизнерадостната, набита Никол, оправяше леглата ни само като едва едва изпъваше чершафите, и че всяка вещ, която слагахме на скрина, си оставаше там като на малък, незасегнат от прах остров. Зная, че от малките студентски обиталища до нас се чуваха високи смехове, викове и тропот. А човек можеше да си помисли, че половината са Орбона се събрала не просто в хотела, а в собствената му стая. Но там аз се чувствах добре. Чувствах се добре в нашата неразтребена стая с старата кафеникава Ламперия, на с рози тапети и рунливия хоросанен таван, който от време на време, когато студентската веселба над нас се развихреше най-силно, се сипеше върху пода на дребни късчета. Чувствах се добре с жизнерадосната и доста свъдлива Никол, макар да разтръбваше толкова небрежно. Впрочем, как можеше да бърше прах и в същото време да дърдори и да не удостоява мнението си по въпросите на деня. Обичах тясното, виещо се дървено стълбище и гравюрите с седемте смъртни гряха, които красеха стената над него. Обичах градинката пред прозореца Ниславейчето, което пееше всяка нощ, и облечените в черно отчета от татък зида, които можех да видя по всяко време на деня по градинските пътеки, увлечени в благочестиви разговори или зачетени в своите молитвеници. Накратко, чувствах се добре. Не зная доколко е вярно, че тук като младо момиче е живяла мадам Тюри, но си го представях с удоволствие. Как младата, бедна Мария Склодовска е седяла някога надвесена над книгите си, може би тъкмо в нашата стая, как нозете и кратко се изкачвали точно това стълбище и как тя, също като нас сега. Е бързала да излезе на нашата малка уличка през същата път на врата. Дали и по нейно време на ъгъла са спели два мина скитници? Сега всяка нощ бе така и аз обичах и тези скитници. Първата вечер, когато се прибрахме късно и аз два не ги настъпих, бях силно разстроена, смятах, че е чудовищно хора да спят на улицата. Но скоро проумяхме, че тези скитници не искаха друго. ъгъл те се чувстваха тъй добре, както ние в нашата стая. Все пък си мисля, че скитници са лежали там и когато Мария Склодовска е бързала стихи стъпки по тази уличка. Виждах я как повдига дългата си, широка пола, когато минава по край тях. Къде ли е отивала? Може би на Рио Емофетар, за да купи нещо за ядене? Виждах как отваря тънкото си портмоне и изважда няколко франка, за да си купи малко готово картофено пюре и с него да отоли мъчителния глад. Тя се зира с очи които не забелязват нищо от оживлението по улицата, навярно си мисли за някой експеримент, с който ще се заеме веднага, щом се прибере в къщи, фантазирах аз. Фантазирах толкова разпалено, че попитах Ева и Ленард дали и те не мислят същото. Сигурно, каза Ева. А че в тази стая е живял Рубеспиер, залагам главата си. Защото тук мирише на кръв. Заяви тя и взе да души, издула ноздри. Тук мирише на помс фриц едно, изпържени в малко граня сало Олио, каза Ленард. Тук мирише на кръв, не отстъпваше Ева. Той е седял тук, точно в тази мърлява стайчка, където сте ме довели, понеже ти, Ленард, трябва да живееш скати в разкошни брачни покои. Той е седял тук, казвам ви, тук, на тази маса, която несъмнено е останка от времето на революцията и от тогава изобщо не е бърсана. Той е седял тук предоволен и е обмислял кого да обезглавят на следващия ден. Аз разпалено продължих. И когато му е хрумвало някое ново име, штраквал е с пръсти от възторг и е промърморвал, този си губива. «Вие двете имате зловещо въображение», каза Ленард. Рубеспиер се е криял тук, когато самият се опасявал, че ще го арестуват. Така ми казаха. «Но навярно и той е лъжа. Ти винаги всичко разваляш. Каза Ева гневно. Видя ни се толкова забавно. И все пак тук мирише на кръв. Тук мирише на помс фриц, каза Ленард. А впрочем какво става с Айфеловата кула? Ах, тази Айфелова кула, тя ни бе като тръм в очите. Бяхме истински сърдити на клетия господин Айфел, защото изобщо не желаехме да се качваме на неговата кула. Но не виждахме никаква възможност да му избягаме. Не можем да се приберем в къщи и да кажем, че не сме били там горе, заяви поривисто Ева. Човек не бива да се държи така. Не трябва винаги да плуваш по течението, в Хас. аз. Особено ако ще те издигне на 300 метра. Искам да бъда изтънчен турист, който се прибира от дома и казва, че е видял само неща, които туристите не виждат всеки ден. Да, но това трябва да има граници, каза Ева. Не можеш да подминеш Айфеловата кула, дома на инвалидите и Лувър. Да не би да твърдиш, че ще идеш в Лувър само от чувство за дълг? Каза Ленард, дълбоко потресен в жадната си за изкуство душа. Не, не и не, увери го Ева и направи кратък успокоителен жест. Разяж да ме купнеш по Мона Лиза и Ники от самотраки. Но искам час по-скоро да ги оставя за гърба си, за да мога да изляза и да си купя шапка. Ленард поклати глава и замълча. Накрая се разсмя и каза, о, боже мой, отколко различни неща се интересуват хората, когато дойдат в Париж. Ние тримата всъщност сме добър образец за туристи от различен тип. Така ли? Попитах аз. Трябва да се поясниш. Ева спада към типа, който всъщност би трябвало да живее на десния бряг на сена, каза Ленард, защото там е всичко, от което се интересува. Там са модните къщи, там са големите универсални магазини и там е Людюри Воли. Каква е тази Людюри Воли? Извика Ева и жадно разтвори очи. Там жените си потрушават топчетата и с магазините. Купуват ефтини пръстени и разни дрънкулки. Как да ида на Людюри Воли? Поиска да узнае Ева. Не, Ленард трябва първо да каже какъв тип съм аз. Намесих се бързо. Ти си един много сладък малък тип, каза Ленард и ме целуна по рамото. Но не съм свършил, Сева. Да, нека чуем, от какво друго се интересувам, каза Ева. Тъй мога да получа още цяла дозина полезни сведения. Ти искаш да се разхождаш по големите, елегантни булеварди. Искаш да седиш в кафенетата по Шанзелизе и да гледаш красиви французойки в прекрасни рокли. Да, не мисли, че и аз не искам това, но. Какво друго искам да правя? Попита Ева и лицето и кратко доби израз. Сякаш всичко това отдавна бе най-горещата и кратко мечта. Би искала да идеш в Лидо, Драндор и в други скъпи нощни клубове. Да, но не мога да си го позволя, каза Ева мрачно. За това трябва да си намеря някой подходящ милионер, а имам само 10 дни време. Кати от сорта, който трябва да живее на Левия бряг, каза Ленард. Звучи така. Сякаше далеч поизискано да си някоя, която трябва да живее на левия бряг, отбеляза Ева недовърчиво. Не знае дали е поизискано, отвърна Ленард. Къти се интересува от по хора, от стари улици и сгради, от атмосфера и други подобни. Интересува се от книги. Навярно би могла цял ден да се рови в съндаците с книги и да е напълно щастлива. Ясно се вижда, че това е много по-изискан сорт, каза Ева. Кати се интересува от книги и от простия, трудов народ, докато аз седя на десния бряг, следя промяната на модата и чета «Лави паризиен», така ли? «Няма сега да се дразним», каза усмирително Ленард. «Бих искала да обърна внимание, че на Кемълък и си купих една книга. Какво ще кажеш?» «Купих си, светя на злото от някой си господин Бодлер. Прочете ли я?» Попита Ленард. Ева изглеждаше дълбоко скърбена. Май си превъртял, каза тя. Трябва ли да будувам цяла нощ и да проучвам господин Бодлер? Бих искала да обърна внимание, че нощем аз мия, затова съм толкова свежа. Подчерта тя и наистина изглеждаше много свежа. Разкажи ми какъв тип си ти, Ленард, казах аз, за да сменя темата. Да, що за изискан типсити? Поиска да узнае Ева. Навярно искаш да седиш в Нотрдам. Докато стане време да се връщаме в къщи, нали? Ленард нави една от русите кадрици на Ева около показалица си и леко е подръпна. Може би те я досах. Нямах това намерение. Искам да знае какъв тип си ти, каза отново Ева. Пусни ми косата. Кажи ни точно какво те е довело в Париж. На първо място дойдох тук, за да се оженя за Кати и да и кратко покажа един град, който обичам. Освен това обаче, ах, аз изобщо не съм никакъв тип. Но искам само да кажа, че от нас тримата може би аз съм единственият, на когото наистина доставя удоволствие да ходи по музеи. В художествените галерии искам да кажа. Ето тина, изкарват те Варварин сред само душевно изтънчени люде, каза Ева. Навярно е безполезно да ви припомням, че още първия ден аз исках да ида в Жудюпом. Да, изглежда не съм те преценил правилно, скъпа евита, каза Ленард. Впрочем, намесих се аз. Много е хубаво, че тримата се интересуваме от различни неща и излизаме в купом. Защото по този начин можем да видим всички страни на Париж. Ще направим списък, извика Ева и отривисто избърса праха от писалището на Робеспиер. Първо ще направим списък на най важното което трябва да видим. Ева правеше списъци на всичко, като се започне се е в случай, че побеснея списък на онези, които ще ухапя, тадо, мъжете в моя живот. Сега ки извади един лист за писма и седна на масата. Списък на онези, които утре ще обезглавим, каза тя. Уверявам ви, че Пьер е седял тук и е написал това. Сега ще видим какви рубрики трябва да съставим. Когато отидеш за първи път в Париж, списък на нещата, които не можеш да избегнеш. Ленард, ти знаеш, диктувай. Да, това мога да го кажа и на сън, отвърна Ленард. Тъй прави всеки снав, дошъл в Париж. А после се прибира от дома, тупа се в гърдите и вика: Дали познавам Париж ли? Ехе, може да се каже. И какво прави той? Попита Хас. Качва се на Айфеловата кула, каза Ленард. Разглежда гроба на Наполеон в дома на инвалидите, посещава Лувара, във висша степен задължително. Нотр-Дами, съкретър, също задължително. Взима аперитив е кафе с най-голямо водушевление. Втурва се по магазините на Рио Воли, ако то е тя. Тича в Лафает <coughs> и в другите универсални магазини, ако то е тя. Една вечер седи на Пласт Дютер горе на Момартер. Друга вечер седи в дом в Момпарнас или пък може би в Флор в Сен-Жермен-Депре. Болонския лес и Люксембургския парк. Халите случената супа. Бит Битпазарът. Букинистите по кейовете на сена. Ето ви ги главните забележителности. Чух да разказват за нещо, наречено «Пигал», каза Ева. Ленард повдигна вежди. «Наистина ли?» Каза той. Малко, невинно момиченце. Но имаш право. Някои туристи не стигат по-далеч от «Пигал» и от увеселителните заведения наоколо. И от всичко скучно, на което можеш да се натъкнеш Париж, това е най-скучното. Старите ми обувки има повече френски дух, отколкото там. Но навярно може да си иде да там с познавателна цел, опита се да го придума Ева. Само спознавателна цел. Не ли по-добре да започнем деня, като спознавателна цел посети Майфеловата кула, за която вече толкова говорим? Попита Ленард. Отгоре се откриваше великолепна гледка. Виждаш цял Париж като палачинка в нозете си. А по стените имаш автомати и когато пуснеш пет франка, можеш да узнаеш всевъзможни неща, кой ти е щастливия ден и за кого ще се ожениш. Отдавна си задавам този въпрос, каза Ева. Сега ще видим. Бъдещият съпруг на Ева ще е депутат, твърдеше автоматът. Ленард не вярваше, че тя може да се надява да си хване някой френски депутат. Поскоро някой шведски народен представител бил застрашен от това предсказание, заяви той. «Мислиш ли?» Усмихна се Ева и изглеждаше много зарадвана. «Е добре, значи трябва да ида в парламента, щом само се прибера в къщи и разопакувам най необходимото Едно пържени картофи от фъра. Бел пъра, шеста глава. Копнежът на Ева по Мона Лиза, Нике от самотраки и картините на импресионистите в Жо постепенно се оталожи. Но когато видя прочутата «Закуска в тревата на мане», у нея се пробуди нов купнеш. Каза, че също искала да направи една закуска на тревата, макар и не тъй леко облечена. Скъпи Ленард, не можем ли да го сторим? Помоли тя. Закуска в Болонския лес, днес, когато времето е тъй хубаво. Аз също го погледнах умолително. Да, скъпи Ленард, казах аз. Държите се като две клети дечица, които молят за нещо коравосърдечния си баща, каза Ленард. А в нашата фирма навярно не решавам само аз. Не, но ти ще караш колата, каза Ева. А Ева и аз ще се погрижим за всичко останало, съгласих се аз. Хайде, Ева, отиваме да пазаруваме. Втурнахме се надолу по стълбището по край, седемте смъртни гряха и Ева призна, че установила у себе си безспорна склонност към всички смъртни грехове, с изключение на скаперничеството. Чревогодничеството стои над всичко. Каза тя и се спря пред изображението на неестествено дебелия мъж, който иллюстрираше този смъртен грях. Така ще изглеждаме след това, да-да-да-да. Точно в този миг по тясното стълбище се заискачва студентът с кадифените очи, който живееше в съседство сева. Той е обсипа с цяла серия кадифени погледи и двамата се разминаха с многократно, пардан и от двете страни. Останах с впечатлението, че се бавят ненужно дълго. Та да стълбището не бе чак толкова тясно, и въпреки че си Ева още не бе достигнала такива размери, че да представляват препятствие за придвижването по тесни стълбища. Може би някоя вечер ще изляза с него да се пошляем, каза Ева, когато той изчезна стаята си. Но ти изобщо не го познаваш, вметнах аз. Хайде, де! каза Ева. При толкова тънки стени, като в този хотел. Имаме обичай да си пеем понещичко, макар и да се правим че не е предназначено за другия. Сяка сутрин, когато си ми е забите, той ми пее «Камън пет и за едно." а щом спре, аз запявам песничката, когато за пръв път те зърнах. Впрочем, той може вече да свири с уста. Понякога свири погрешно и аз го поправям. Може би, когато порасне, ще стане депутат. Подхвърлих аз. Не, следва медицина. Уточни Ева. И това ли си чула през стената? Попитах смаяно. Не, узнах го от Никол. Всяка сутрин ми разказва по нещо ново за Анри и другите. Анри, казва се Анри Бертран. Да, може би наистина някоя вечер ще изляза с него да се пошляем, ако съм го преценила правилно. Та човек е само веднъж в Париж. Е да, но първо яденето. Къде ще пазаруваме? Свихме по е Лестрапат. Най-напред малко шумка, казах аз. На тази улица е живял Дидро. Ти знаеш ли? Не, а в този миг ми е и все едно. Но знаеш ли какво прочетох с нощи в е, Парисуар? Снимали филм със заглавие «Вюдио Лестрапът» За тази улица Сочарователния Даниял Желен в главната роля. Арестували са го на номер три, докато пишал «Летра Сърлейведвъс две». Ева се закова на мястото си. Арестували са Даниял Желен. Викна тя, Дидро, такава. Казах аз, тя явно се отдъхна. Ах, Дидро, значи. Каза тя с интонация, която ясно подсказваше, че Дидро може да лежи в затвора до края на живота си, ако това се налага. Виж, малката воалетка още не се е събудила. Стигнали бяхме до пластюла контраскарп и лежеше в обичайния си ъгъл и спеше. Тя бе развалина като мнозина тук. Древна женица, която виждахме вечер да се лута по рюемо весела, кокетна и мъничко смешна, за това я наричахме вуалетката. В този район живееха много бедни мигранти. тук действително имаше прост, трудов народ, както казваше Ева, но и доста тъмни личности, джепчи и други бездалници, които прекарваха по-голямата част от живота си на открито. Настъпеше ли вечер? Рюемо и всички безчислени кръчми по тази улица се изпълваха до пръсване. Най-странни типове висеха пред ламаринените тездяси и пиеха бира или перно. Тук всички викаха, дърдореха и се смееха, а между хората се промъкваше вуалетката и също се смееше и викаше. Обичахме, а вуалетката имаше чар. Но сега спеше в обичайния си ъгъл на Плас Дюла Контрескарп. На този малък площад някога в далечни времена се е намирала прословутата с лошото си име Кръчма «Пом Дюпин, знаеш ли това, хей, вуалетке?» Знаеш ли, че Рабле и Вион са седели тук вечер и са дърдорели? Те можеха да ти бъдат весели събратя, с които да се забавляваш, ако живееше тогава. Но сега вуалетката спеше. А ние искахме да си купим нещо за ядене. Шунка ли каза? И какво друго? Печено пиле? Различни видове сирена и хляб. И бутилка леко, леко, леко винце, каза Ева. Едно и вовре. Вървяхме на зигзаг между щандовете по Рио Емофетта и пазарувахме на воля. Тъжна ли сте? Обърна се към мен един доста съмнителен господин. Бях останала за малко сама, докато Ева купуваше ягоди. Той насърчително ми смигна и с това ми даде да разбера. Че владее всевъзможни изпитани средства, за да ме направи щастлива, ако наистина бях тъжна. ха, -ха само да знаеше, че ни най-малко не съм тъжна. Бях още повесела и от валетката, която точно сега се събуждаше и се тъкмеше да започне новия си ден. Когато минахме покрай нея, с кришо и кратко пъхнах една смачкана стофранкова банкнота. Тя ме погледна като дете, което в коледната вечер гледа как заплантяват светлинките по алхата, и ми се усмихна с блага. Топла усмивка. Когато се завърнахме, Ленард вече бе приготвил колата и тримата се наблъскахме в нея. Същност не ми харесваше, когато Ленард кара в Париж. Бе толкова напрегнато. Тук на левия бряг. Добре, но щом попаднахме в бясното движение на площад Конкорд, нещо започна да ме гложди стомаха. Ако искахме да останем живи, трябваше, както обикновено, да помагам според силите си. Когато изглеждаше особено опасно, затварях очи, забивах ногти в дланите си и свивах пръстите на краката си, докато ми се схванат пръстите. Това винаги даваше резултат и този път също всичко мина добре. През цялото пътуване по Шанс Елиза свивах пръстите на краката си и силно, а докато обикаляхме триумфалната арка стисках очите и настойчиво, че успяхме без происшествия да завием по Авеню Фош. Тук движението бе поспокойно и аз предпазливо се опитах да изпъна пръстите на краката си. Всичко мина добре и този път опасността бе преодоляна. Бавно подкарахме по изисканото авеню. Тук в красивите си къщи с равна мурава отпред живееха богаташите. Не ли странно, размисли се Ленард, само богатите и бедните са интересни за наблюдение. Всички останали по средата не занимават никого. Имаш право, казах аз. Където и да идеш, забелязваш дворци на милионери и сирумашки коптори. Само крайностите. И което не е нито едното, нито другото, не те занимава. Всичко е така, каза Ева. Ако искаш да те забележат, трябва да си краен. Или трябва да си като вуалетката, или да си женена за гахан, или да си безбожно красива, или да си толкова грозна, че на хората да им дъхът, когато те зърнат. Размишлявахме върху това. Докато навлизахме в свежата зеленина на Баулонския лес, и стигнахме до заключението, че във всеки случай ние, които се намираме някъде по средата, сме най-големите щастливци. Макар и да нямаше какво толкова да ни гледат. Да но само намерим свободно място, тогава ще видите една закуска на тревата, каза Ева. Няма ли първо малко да гребем? Предложи Ленард. Ах, наистина ли можем да го направим? Извика Ева. Колко очарователно! Не съм гребал от дете, когато ходех при баба си въцлъскок и вечер гребяхме по Ецла. Как се нарича тукашното езеро, лак инфериор, каза Ленард. Да, значително отстъпва пред Ецла, установи Ева. Съвсем не е толкова голямо. Езерото блестеше сред слънчевите лъчи. Изглеждаше примамливо, макар и да не можеше да се сравни с Ецла. Малки лодки с млади парижани и парижанки бавно се плъзгаха по край сенчестите брегове. Наехме две лодки, защото Ева искаше непременно да опресни спомените си от детството и да гребе сама. Ако си затворя очите, ще мога да си представя, че съм Фецла, прошепна тя. Ако си затвориш очите, ще се блъснеш във всяка лодка, която се изпречи на ти, каза Ленард и хвана греблата. Плъзнахме се по спокойната вода към многото други лодки. В повечето имаше млади двойки или симпатични татковци, които щастливо чуроликащи деца гребяха наоколо. «Само си помисли», казах мъдро на Ленард, «когато тези деца пораснат и заразказват за езерото от своето детство, ще говорят всъщност за едно малко изкуствено езерце в Баулонския лес». «Не е ли забележително? Кое е езерото от твоето детство? Ленард?» «За това още не си ми разказвал», Канхолмсфорд каза Ленард. Там прекарвах всяко лято до 10 годишна възраст. После татко предпочете западното крайбрежие. Но в Кънхлумсфорд се научих да плувам и там улових първия си костур. Никога няма да го забравя. Струва ми се ужасно, като си представя, че някога си бил на 6, на 10, на 15 години, а не съм те познавала. 10-годишното момче, каквото е бил Ленард, вече не съществува. Изчезнало е, сякаше умряло на 10-ия си рожден ден. И аз никога няма да узная как изглеждало. По-скоро се радвай, каза Ленард, бях изключително разхайтено дете. Сигурно не е било така, възрази аз. Напротив, доколкото си спомням, вършех само глупави пакости. Днес си много несправедлив към 10-годишния Ленард, каза Хас. Не можеш ли да разкажеш и нещо хубаво за него? Обичаше животните, каза Ленард. Най-големият му приятел бе едно куче, кълнати се. Имах куче, което обичах едва ли не повече от татко и мама. Така става навярно с децата без братя и сестри. Всички, които нямат братя и сестри, са за съжаление, потвърдих аз. Се си представях, че имам седем сестри и седем братя. Това няма да се случи с моите деца, твърдо съм решила. Колко деца искаш да имаш? Попита Ленард и заобиколи една идваща на срещани лодка. горе колкото в тази лодка. Отвърна хас и посочих лодката, пълна с очарователни деца на различна възраст. Ленард ме погледна и се усмихна. Това е хубаво, каза той. Само ако са така забавни като майка си. Най-напред искам да има момче, каза Хас, да порасне и да прилича на 10-годишния Ленард, за да узная как изглеждало бедното хлапе. Бог да ни е на помощ. Каза Ленард. На известно разстояние видяхме Ева. Заобиколена бе отцяла флотилия лодки, чието екипажи се състояха само от мъже. Ноева гребеше така, сякаше сама Фезерото от своето детство. Появи се два когато на една сенчеста полянка подреди закуската. Тя имаше изключително обоняние, щом се отнасяше до ядене. Превъзходно, каза тя и си взе от пилето. Кати умее да подрежда всичко така, че да изглежда красиво, каза Ленард одобрително. Толкова го обичах, задето каза това. По време на цялото ядене се радвах на думите му. Ленарт извади малките чаши, които бяхме прибрали в колата и пихме от лекото, воврез за чест и прослава на деня. Когато нашата закуска приключи, си изтегнахме на тревата. Само като си представиш, че лежиш в Болонския лес. Забленува Ева. Смятам го за нещо повече от това да лежиш в обикновена шведска селска гора. Но защо ли всъщност смятам така? Защото си повлияна от всичко, което си чела за Баулонския лес, каза Ленард. Цяла камара френски романи витаят в главата ти. Да, само колко дуели са се състояли тук, каза Хас. Колко пъти франи зори са скачали от леглата, за да препуснат до Баулонския лес, преди да се вдигнала утринната мъглица. Не съм чела никакви френски романи, Ева, но въпреки това смятам за забележително, че съм тук. Защо хората вече не се дуелират? Щеше да е толкова интересно да седиш тук и да ги наблюдаваш, но Ева трябваше да се задоволи с гледката, която предлагаше днешният Болонски лес. Постепенно заприижда все повече народ и потокът от автомобили стана по-гъст. Парижките дами желаеха да пият следобедния си чай тук на въздух и ние последвахме примера им. Пихме чай в едно елегантно заведение и установихме... Че струва колкото храната и нощувката за един ден в нашия малък хотел. Ето защо решихме от една страна никога повече да не пием чай в Болонски лес, а от друга, да наблегнем на кафето, което явно бе много по-ефтино питие в Париж. Но точно сега си мисля за чаша студена бира, каза Ленард. Бе вечерта на същия ден и бе много топло. Една топла, прекрасна янска вечер в Париж, о, богове! Седнахме в кафене «Флор». Сред глъчта на хора от цял свят. Един от тях бе Петър Бюркман. Едно, като малък червен мак. Отвъра. Бел пъра. Две, писма за слепците. Отвъра. Бел пъра. Седма глава. В топла, прекрасна янска вечер около 9 часа всъщност не можеш да намериш маса в флор. Наистина целият тротуар е изпълнен с малки масички. Но на всяка седят двойно повече хора от нормалното и седят дълго. Когато дойдохме, келнерът съжалително поклати глава, но Ева му се усмихна подмилкващо и две минути по-късно вече седяхме на малка масичка, плътно притисната до стената. Ленард получи своята бира, а ние своите кафета. Интересно е да се знае какви таинствени закони управляват съдбите на парижките кафенета. Защо точно сега всички хора се блъскат в Флор? Защо не седят също и охотно в Дьо Емагос, което се намира почти в съседство и е също толкова прочуто кафене? Така е и в Монпарнас, където бяхме друга вечер. В дом хората едва ли не седят един върху друг, докато в Ларотон точно от среща има достатъчно място. Само като си помислиш. Ларотон, ако знаеха какво е сега, нямаше ли да се натъжат всички художници и поети, които някога са изпълвали Ла Ротонт с веселата си глъч и са го смятали за единственото кафене в Монпарнас, а ла днес за такова минава кафе Дюдом. Не Ротонд, не Купол, не Клозари Дюлилас, макар всичките да са стари, прочути кафенета, а тък му кафе Дюдом. Освен това естествено възниква въпросът трябва ли изобщо да се ходи в Монпарнас. Туристите, които се тълкят в дом, навярно не знаят какво се случило. Та не знаят ли, че Момпарнас е минало? Не знаят ли, че ако искаш да тръгнеш по следите на художниците, трябва да идеш в Сен-Жермен-Депре? А точно това искат туристите в Париж и винаги са го правили. И то толкова усърдно, че художниците отчаяно бягат от тях. Преди много време от Монмартър, после от Момпарнас, скоро може би и от Сен-Жермен-Депре към някой друг квартал на огромния Париж. И утре ще има ново кафене, в което трябва да седнеш, ако искаш да си в крак с времето. Утре някое ново кафе ще получи таинствено реол около името си, който да му отреди място в дългата поредица от прочути парижки кафенета. Не виждам дълги бради, каза Ева и погледна супрек на чашата си е кафе. Обещаха ми дълги бради, но не ги виждам. Кой ти го обеща? Попита Ленард. Вестниците, каза Ева. Във всеки вестник у дома пише, че Сен-Жермен депре пълно с екзистенциалисти и всички носят дълги чурлави бради. В Париж всичко се мени много бързо, каза Ленард. Времето на дългите бради навярно е отминало, а от дома Тюре и всички останали се разхождат с бради и не подозират нищо, оплака се Ева. най носят дълги бради, мръсниякета и какво ли не още, пиши на Тюре, посъветвах аз. Последен писък на модата от Сен-Жермен Депре, опитва се да изглеждаш като обикновен човек. Това ще го разстрои тежко, промърмори Ева. Но и голобрадият, немъжествен народ, който сега обитаваше кафене, Флор, заслужаваше внимание и справото на малък. Нищожен остатък от кафе в чашата ние продължавахме да седим и да задържаме масата си до безкрайност, макар да ни бе мъчно за всички, които стърчаха наоколо. Чакаха и ни пожелаваха да се пръждусаме в някое кафене фотохейти. Едно нищожно малко местенце близо до нас освободи и видяхме как огромен млад мъж целеустремено се насочи на там. Той наистина бе громаден, висок и едър, а масите столяха една от друга на не повече от милиметри, но той знаеше как да използва междините. Движеше се гъвкаво и бързо като танцор и въпреки могъщото си толовище спечели над преварата за стола. Този не се спира пред нищо, прошепна миева, А велика надпъргаво и леко седна близо до мен, добродушно се усмихна и каза. Макар да сме дребни, и ние сме шведи. Е виж ти, казах аз, после замълчахме. Понеже само преди мъничко се бяхме разбрали, че не е добре да се срещаш с народници, когато си в чужбина, независимо, че бе добре, дето в Италия се срещнах с Ленард. Но великанът ни погледна обезоръжаващо и рече. Петър Бьоркман се казвам. И трябва да сте мили с мен, иначе ще се побъркам. Здравей, Петър, каза Ленард любезно. Това тук е жена ми, каза се Кати, а това е Ева. Аз самият се казвам Ленард Зундман. А защо ще се побъркаш? Сам съм в Париж. Нали разбирате какво означава това за един бъбривец като мен? Впрочем, изглежда имате нужда от четвърти човек. Благодаря, не играя брич, каза Ева. Трябва да сте мили с мен, казах ви, настоя Петър. Били ли сте някога сами в Париж? Не. Е, добре. Тогава не знаете какво означава. След няколко дни започваш да жадуваш за човек, с когото да поговориш, тъй че се разплакваш от радост, ако пред «Кафедюлапе» срещнеш Леля Аугуста от Амал. Не е ли винаги хубаво да срещаш хора от Амал? Попита Ева Коварно. Но клетият Петър Бюркман не знаеше, че Ева е родом от Амал, затова каза, че Леля Аугуста била едва ли не най-лошото, което можел да си представи. Но нали разбирате... Когато човек е сам в Париж, задоволява се с всякаква компания, заключи страдалецът. Ленард и аз гръмко и сърдечно се разсмяхме, но Ева явно не бе в настроение да приема обиди. Но не и ние, ние не се задоволяваме с каква да е компания, заяви тя и демонстративно отвърна поглед от него. Петер изглеждаше дълбоко разкаян. Това е в мой стил, каза той и в смешно отчаяние се плесна по челото. Винаги правя така. Наговорвам се възможни глупости които изобщо не мисля. Той посегна към ръката на Ева. Мило дете, не правете такава физиономия, иначе ще скоча сена. А нали знаете колко е мръсна водата? Не можем ли да бъдем приятели? Ева каза, че щом като водата в сена е толкова мръсна, този път ще му прости и Петер изпусна въздишка на облегчение. Знаех си, че сте разумно същество, а не тъй дъбелоглава, както изглеждате. Виждате ли, вие толкова ми харесвате, Наистина харесвам и тримави. Хайде да идем някъде да танцуваме. Спогледахме се колебливо. Аз нямам нищо против, каза Ленард. Още не съм танцувал с младата си съпруга, искам да кажа, откакто сме женени. Толкова млади, а вече женени, така ли? Попита Петър заинтересовано. Ленард и аз кимнахме утвърдително. И събрахте кураж. И се решихте. Аз никога не бих се решил да се оженя. Той поривисто се обърна към Ева. За това трябва да сте наясно още от самото начало. Ева се разсмя с най-слънчевата си усмивка. Успокойте се, аз ще се омъжа за член на долната камара на парламента. А от такива като вас парламентът сигурно няма нужда, макар че там се дърдурят ужасно много глупости. Сгодена сте за някой депутат ли? Попита Петър очудено. Не, но ще се сгодя, каза Ева. Така се твърди сред посветени кръгове на Айфеловата кула. Изглежда Петър не разбра нищо от тези объркани думи, но не зададе повече въпроси, тъй че станахме и тръгнахме. В малките странични улички на булевард Сен-Жермен имаше много танцови заведения, скрити за заключени врати и спуснати завеси. Възбуждащи ритми проникваха до улицата и снозете си усещах колко ми се танцува. Петър похлопа на една врата, която изглеждаше много само за членове. Обясни един цербер, който си подаде главата през малък отвор, но Петър размаха доларова банкнота и на американски каза, че сме членове и изглежда станахме такива. Защото ни пуснаха да влезем. Нямаше много маси и дансингът не бе голям. Но Ленард и аз не се нуждаехме от много място. Той ме взе в прегръдките си и затанцувахме в малки кръгове сред страхотната блъсканица, а той каза, обичам те. Известно ли ти е това? Сигурно до сега не съм ти го казвал. Не, не съм го и предполагала, прошепнах аз и направих малък радостен скок, тъй, че нарушихме такта. Иначе Ленарт и аз танцуваме добре. Ленард обича да казва, когато старем, обеднеем и посивеем, а децата не искат да се грижат за нас, можем да пробием на ривиерата като професионална танцова двойка. Петър танцуваше с Ева. Танцуваш безрамно добре, каза Ева, когато след първия танц се завърнаха на масата. Танцуваш прекалено добре и сам го знаеш. Петър се засмя и изглеждаше много доволен. Разбира се, че го зная. Това е единственото, което мога да правя истински добре. Да не би в гражданската си професия да си танцор? Попита Ленард. Точно обратното отвърна Петър. Търговец съм. Продавам печетарски машини. Танцуваш добре, Петър печетарската машина, каза Ева. После я аз танцувах с него и използвах случая да го попитам какво искал да каже с забележката, че никога не би се решил да се ожени. В моето положение на отскоро щастливо бракосъчета на всеки наженен мъж ми изглеждаше като предизвикателство. Не, не би го понесъл, каза той. Не и за по-дълго време. Нужно ми е разнообразие. Ай, коя, мислиш, би издържала с мен за постоянно? Защо пък никоя да не издържи с тебе? Толкова съм скучен, каза той. Често съм скучен сам на себе си. А как и само ще скучае с мен някое клето девойче? Колко глупаво говориш, започнах аз, но Петър ме прекъсна. Всички, всички млади госпожи искат да женя другите, каза той. Но пред себе си виждаш мъж, при когото това няма да мине. Тогава замълчах и се отдадох само на танца. И сякаше носех на морска вълна. Ако прозорецът бе отворен, положително щях да полетя право навън в топлата паришка нощ. Колкото добре и е да танцуваше Ленард, това не бе нищо, ама съвсем нищо в сравнение с Петър. Само боговете знаят как успяваше така съвършено да владее огромното си тяло. Обладаваше равновесие и увереност, които въздействаха направо страхотно. При него тегло и укриленост се намираха в правилното съотношение. А към това се прибавяше и несъмненото му чувство за ритъм. Истинско блаженство бе да танцуваш с него. Струваше ми се, че стъпвам тей леко на пода, сякаш съм коркова тапа във водата и усещах ритъма до най-малкото пръстче на нозете си. Нощта над Париж бе топла и нежна, когато няколко часа по-късно поехме към къщи. Тръгнахме по малките, тесни улички надолу към реката. По това време на нощта бяха пусти и безлюдни, и шумът от стъпките ни отекваше помежду къщите. Някакъв възрастен господин разхождаше кучето си, като пристъпваше внимателно по улицата. Наоколо имаше много антикварни магазини и от време на време той се спираше светлината на уличните фенери и с късогледи очи се взираше във витрините. Ах, тук, по тази улица, някога е крачал друг възрастен господин и е дирал сред книгите и старите вещи някоя рядкост, за да отнесе в дома си. Онзи там би могъл да е на Тул Франс, прошепнах на Ленард. Ако не бе покойник, искам да кажа. И ако е имал куче, Можеш да поступиш така, сякаш той, ако това ти доставя удоволствие, каза Ленард. Но аз не го исках. И все пак едва се сдържах да не се втурна към бедния възрастен господин и да му кажа, скъпи учителю, вие сте толкова възрастен, умен и изискан, а пък аз съм млада и съвсем не толкова умна. Но имаме нещо общо. Аз обичам вашия париж толкова силно, колкото и вие. Простете ми но трябваше да ви го кажа, скъпи му Франс. За щастие се овладях и възрастният господин изчезна в една врата, без да подозира каква опасност го е грозила. А нататък бе реката, там бесена стъмната си вода, от чиято черна повърхност се отразяваха светлините на града. Магазините на антикварите бяха затворени за нощта. Няколко самотни странници сновяха по край Кея, иначе всичко бе тихо. Една спяща река в един спящ град. Спашт град ли? Да, в Момартер и фелегантните в елегантните нощни клубове по Елиза и в народните танцови заведения по Людюлап, навярно сега никой не спеше. Там парижката нощ бе по-различна отколкото тук. Но всичко онова бета и далеч от тази тъмна река, сякаш се намираше на друга планета. Тръгнахме по край Кея и стигнахме до Поньов, а после поехме обратно през старинните улици на квартала Одеон към нашия собствен квартал. Това наистина е стар град, каза Ленард и се спря посред улицата. И усещахме колко стар е градът. Обгърнах рамото на Ленард и му прошепнах така, че другите да не чуят. Колко съм щастлива, че усещаш всички неща точно като мен. И че бродиш в нощта из такива стари улици, а не седиш в някой нощен клуб на Пигал. Ленард улови ръката ми и после поехме по други тесни улички, а Ева и Петър ни следваха. Нататък се простира Люксембургският парк, тъмен и тих зад високата ограда. Тънка, сърповидна луна надничаше над Пале-Дю-Люксембург, за радост на френските кралици, чието статуи се издигаха там между сенчестите дървета. Ноще, паркът парката е затворен и техни величества властваха без ограничения над зелените си империи. Но бавно ще настъпи утрото и с него през портите шумно ще нахлуят всички весели студенти от Сурбоната и безцеремонно ще завладеят парка. Къде всъщност живеете? Попита Петър, когато наближихме пантеона. Живеем тук на хълма, света Геновева, каза Хас. Не се ли спълваш с уважение, като чуваш това? Още от времето на данта от тук над света са се изливали светлина, яснота и знания, като от маяк. Добре ли го казах? А сега вие живеете тук, какъв мрак, каза Петър. Ева му хвърли окуризнен поглед. Това е нашата улица? А там отзад са нашите два маскитника, прибави гордо тя. И наистина, нашите кушари тъкмо се готвяха да си лягат в обичайния си уличен ъгъл. Сновяха по тротуара, единият отпред, другият подира като при това си разменяха разни дълбоки мисли. Бяха мръсни и окасани, но крачеха с достоинство. Това, което чувахме, бе кратка вечерна беседа между двама джентълмени преди лягане. Единият от тях, Патриарх с дълга брада, усърдно размахваше ръце, а за да придаде повече тежест на думите си, от време на време преминаваше на немски, а после отново на италиански. Такъв е животът, каза той и кимна философски. А след като установи това, спокойно и кротко си легна да спи. Не знаех, че скитниците говорят и немски, и италиански, каза Хас. Навярно така се прави тук, в латинския квартал, каза Ленард. Той отвори вратата на хотела. Бяхме си вкъщи. Едва сега Петър проумя, че ще остане отново сам. Лицето му се помрачи от мъка. Лека нощ, малки Петър, каза Ева. Лека нощ, мои малки скитници. Лека нощ, париж. Клетият Петър проумя нещастието си в пълния му размер. Но сега не бива да се разделяме, запълтечи той е разпалено, точно сега, когато се срещнахме. Такъв е животът, каза Ева и изчезна във вратата. Осма глава. Но толкова лесно не можехме да се отървем от Петър. Още в ранни зори на следния ден Никол потропа на вратата ни и каза, че търсят по телефона господин или госпожа Зюндманк, и понеже Ленард так се бръснаше. Трябваше аз да изтичам по стълбите до телефонната кабина на долния етаж. Вдигнах слушалката. Може ли днес да поканя на вечеря теб, Ленард и Ева? Чух енергичния глас на Петър. Ленард и аз бяхме бедни. А също и унази Ева. В хотела живеехме на пълен пансион и всеки ден получавахме непретенциозна храна на непретенциозни цени в непретенциозна малка трапезария сред непретенциозни студенти. Посещенията ни в ресторанти се ограничаваха общо взето до чаша кафе или чаша бира вечер и някоя перитив часа на перитива, когато искахме да разгледаме народния живот. Примамливо бе да приемем щедрото предложение на Петър, но се бурях че единствено ненависта му към самотата го подтиква към подобно разточителство. «Надей, Петър, ще е много скъпо и после само ще съжаляваш. Слушай, малката, отвърна Петър, ще ти доверя нещо». Да продаваш печатарски машини е много по-доходно, отколкото хората предполагат. И тогава казах, че много благодаря и че ще питам Ленард. «Също и онази Ева, също и онази Ева, обещах аз, ще ви взема в два часа», каза Петър. А пък си помислих, че това е доста рано, понеже никой в Париж вечеря преди 7. Той наистина дойде в 2 часа, но нази Ева бе вече изчезнала. Анри Бъртран, студентът с кадифените очи, при всяко хранене непрестанно я пъл от съседната маса. Но за очудване на Ева досега не бе направил никакъв опит за сближение. Само казваше Банжер и Бонсер, подобно на другите студенти. Но точно днес на обяд се бе възползвал от удобния случай, когато двамата едновременно си търсили салфетки. Иска да ми покаже Сурбоната, обясни после Ева. Наистина това не е същото, като да се пошляем. Но Сурбоната все пак си е Саурбона, да много разбере Петър печетарската машина. Петър бе навярно малко разочарован, но не се издаде, а храбро заведе Ленард и мене в музея Карнавале и на Плас де Вогес. А в последна сметка отново срещнахме Ева в хотела. Влязох в стаята и кратко. Тя се бе проснала на леглото и гледаше към тавана. Не беше ли интересно в карнавале? Попита тя. Видях къде е седяла мадам Дюсеви на едно, когато е пишала всичките си прекрасни писма, казах аз. А после видях леглото, в което е починал Виктор Юго. Но какво стана с теб? Той смята, че имам красиви очи и красива коса. Каза Ева мечтателно. А в Екол Дю Медесин Две имат музей, където са запазили цялко подсечени глави на престъпници. Видя ли ги? Попитах ужасена. Слава Богу, не. Но той ме увери, че ги има. А после каза, че имам красиви очи и красива коса. Добре, а сега да вървим, подканих аз. Поехме едно такси за му Мартър, където Петър искаше да вечеря с нас. Твърдеше. Че бил уморен от цялото това препускане между революционни спомени и опорито отказваше да вземем метрото, което иначе бе за Ленарт, Ева и мен обичайното превозно средство. През първите дни Ева доста се бояше да не се изгубим в подземните лабиринти, но Ленарт успокои, че дори селският идиот на Амал не би се объркал, понеже навсякъде имало съвсем ясно указващи табели. И скоро разбрахме, че Парижкото метро е великолепно съоръжение с чиято помощ можеш бързо да се придвижиш от единия край на града до другия. Имаше първа и втора класа. Ева твърдеше, че доколкото успяла да установи, разликата била само в това, че във втора класа е забранено пушенето и плюенето по пода, докато в първа класа е забранено само пушенето. Ако имам желание да плюя, ще си взема билет за първа класа, каза тя, но сега за сега пътувам с Тора. Петер обаче изобщо не искаше да пътува с метро. Извървяхме няколко километра. Музеите са хубаво нещо, но това си има и лоша страна, когато някоя е на уморим, а самият ти си точно обратното, каза той и отправи окоризнен поглед към Ленард. Тъй, че взехме такси. Но се озовахме извън града прекалено рано и аз предложих да поостанем на гробищата в Мумартър. Още не съм била на нито едно гробище в Париж, казах аз. Петър поклати на одобрително глава. Какъв лъмтеж за удоволствие! За това ли си пътувала от Стокхолм до Париж, за да ходиш по гробища? Искам да видя гроба на дамата с камелиите, казах аз. Той отново поклати глава. Та тя е мъртва. Такива са повечето, които лежат в гробищата, каза хас и слязох от колата. На гроба на малката Алфонсин Плеси 3 бяха положени свежи цветя, макар че бе починала преди повече от сто години. Нито Стендал, нито Мадам Рекамие, нито няколя от другите знаменитости, които почиваха тук, Имаха на гроба си свежи цветя. Но те бяха станали знаменити не само заради любовта. Тук почива Алфонсин Плеси, родена на 15 януари 1824 година, отишла си на 3 февруари 1847 година. От бездната, прочете Ленард. Боже мой, та тя е била само на 23 години. Да, само си помисли колко е прекрасно, казах аз. Да умреш толкова млада и красива и завинаги да те оплакват бъдните поколения. Ленард ме погледна тъжно. Била е точно на твоите години, каза той. Докато бавно си искачвахме по стръмния склон към Плас Дютер, Ленард продължи да разсъждава върху дамата с камелиите. Трябва да признаеш, че е тъжно да мислиш за всички красиви жени, които вече не са сред живите, каза той на Петър. Е да, но и сега има хубавички създания, опита се да го отеши Петър. Не разбираш какво имам предвид. Ако притежаваш една красива роза и тя овехне, можеш да си купиш друга също толкова красива роза. Една красива картина си остава красива картина, а една красива скулптура си е и остава красива скулптура. Но когато една красива жена си отиде, тя си отишла безвъзвратно и никоя друга не може да замени. Наистина след нея могат да се появят хубавици, също толкова красиви или дори още по-красиви. Но николя няма да е точно като нея. И можеш да скърбиш до смърт, че никога не си я е зърнал. Но коя имаш предвид? За дамата с камелиите ли говориш? Попитах аз. Говоря за всички красиви жени, съществували от сътворението на света, заяви Ленард. Ева се спря посред улицата и сложи ръце на кръста. Е, вече трябва да се намеся. Викна тя. Горката ти жена. Няма и 8 дни. Откакто си се оженил, а вече скърбиш по всички жени, съществували от сътворението на света. Тогава Ленард се разсмя така, че хората се заобръщаха и го заоглеждаха. Но после отново стана сериозен. Хванаме ме под брадичката, погледна ме изпитателно и каза: И зад най-сладкото личица се крие мъртвишки череп. Това е ужасна мисъл. Защо ни трябваше да идваме на гробищата? Възкликна Петър възмутено. Но вече бяхме стигнали. Лабиют, най-високата точка на Момартър. От терасата при Секретьор загледахме към града в Нозетени и Ленарт, забрави мъката си под на красотата. През омарата зърнахме нашия пантеон на хълма, Света Геновева. Колко различна бе атмосферата тук на Момартър, хълма на мъчениците. Някога Муммартър трябва да е бил чудесен, някога, когато е бил малък спокоен град с множество вятърни мелници, живописни улички и идиличния пазарен площад Плас Дютер, където художници и жители на града са сядали след дневната работа. Да, уличките бяха още тук, пазарният площад също, но сега на това място се събираха само туристи. Нещо от провинциалното настроение, навярно, все още би могло да се усети сутрин, преди да се отворили заведенията за развлечения, но не и по това време на деня. Сега около нас кипеше развлекателното оживление на Момартър. Съпроводено с противен шум, съвсем различен от нежните звуци, с които бяхме свикнали на левия бряг. Не може ли да намериш по-скъпо заведение? Попита Ленард саркастично, когато Петър ни натика през ниската порта на «Мер Катрин». Не, кое трябваше да бъде? Попита Петър. Той се запровира през навалицата като пъргаво животно през гъста джунгла и скоро извоюва за нас отлична маса вън в градината. Аз определено се гордея с шведската си кръв. Но не желая да изглеждам в Париж до толкова шведка, че щом само пристъпя в ресторант. Към масата ми да се втурне някой малък цигулар и в моя чест да засвири Карл Херман и аз. Точно това направи цигуларят в Мер Катрин. Той дълго свири за нас, Карл Херман и аз. Това трябва да е предназначено за теб, Петър, каза Ева. Защото като ти и аз приличаме повече на французойки, а Ленард не прилича на нищо. Макар да сме дребни, и ние сме шведи, повтори Петър с явно задоволство. Изтегна представителната си снага и тъй изглежда по-шведски и от Кнекеброд 4. Получихме вечеря, в сравнение с която нашите обеди от дома в хотела ни се видяха като същински сиромашки огощения. За тази шунка в сметанов сос ще си поприказвам с чревоугодника от стълбището на нашия хотел, каза Ева. После отидохме на Плас Дютер и там пихме кафето си. Това следваше да се направи. Заяви Ленард. Той е също тъй неизбежно като Айфеловата кула. Само си представете, ако човек можеше да поживее във всички времена и във всички градове на света. Казах аз. Сигурно има подходящо време за всичко. А подходящото време за това място е било през миналия век. Да можеш да седя тук в няколя юнска вечер на 1880 година и да разговарям с художници. И да можех през 17 век да и да в Карнавале пале, та да си побъбря с мадам Джусевине. Ако можех по времето на Луи 14-ти да се разхождам с някой елегантен кавалер под аркадите на Плас Девогес, сините очи на Петър проблеснаха. Или пък с Виктор Юго, докато е живял там. Тогава щеше да се позабавляваш. Той поривисто се обърна към Ева. Можеш ли да си представиш какви ги е вършил този Ого? Да. Влюбен бил в момиче на име Жулиет. Но после среща друга и започва да и кратко пише любовни писма. И какво прави? Праща копия от тези писма на Жулиет, за да и кратко обясни по уж начин, че всичко между тях е свършено. От всичко, което бяхме видели в музея Карнавали и в музея, Викторио Гона и Плас Девогес, най-дълбоко впечатление на Петър бяха направили тези разкрития от личния живот на великия писател а на всичкото отгоре е бил женен, продължи той. Но предполагам, че на жена си не е писал писма. Това не е било хубаво от страна на Виктор, каза Ева. Да, каза Петър твърдо, не е било хубаво. Аз никога не бих се държал така. Но по лицето му плъзна светла усмивка и той продължи, макар и аз да обичам разнообразието, ако трябва да бъда честен. В този момент съм почти малко влюбен в теб, Ева. Но не се тревожи, скоро ще премине, винаги преминава. Какво щастие! Каза Ева. И аз съм от хората, които обичат разнообразието. В този момент съм малко влюбена в Анри Бартран, но ще премине, винаги преминава. И се спогледаха възхитено, направо щастливи, че и двамата обичат разнообразието. И все пак мисля, че ти би могла на часа да се откажеш от този Анри, каза Петър. Той смята, че има много красива коса. Каза Ева и нежно погали русото си теме, а Петър сведе глава на страни, погледна към Ленард и мене и каза. Колко сте смели! Сега, разбира се, сте щастливи. Но как ще бъде след пет години? И тогава ли ще сте щастливи? Тогава Ленард нетърпеливо смачка цигарата си. Не ли малко детинско да очакваш, че само защото си се оженил, ще изпаднеш състояние на непрестанно щастие? Защо изискваш от брака да бъде като безкрайна градина на удоволствията, каквато животът всъщност не е, но нали го има в приказките? Каза Ева. И живели щастливо до края на дните си? В приказките, да, възрази Ленард. Но не и в действителността. И за миг не вярвам, че катия ще се носим на розови облаци, нито утре, нито след пет години. Но във всеки случай се надявам до смъртта си да съм женен за нея. Мисля, че трябва да приемаме лошото заедно с доброто. Във всеки случай нямам намерение непрекъснато да размишлявам дали съм щастлив. Но ти ще бъдеш щастлив, скъпи Ленард, казах нежно. Ще река като мадам Дюсевине. Ах, мило дете, колко е лесно да се живее с мен. Малко любезност, малко общителност, малко доверие, повече не е нужно, за да ме завладееш. Ленард погали ръката ми. Малко любезност, Малко общителност, малко доверие, повтори той, наред с малко липса на опърничавост, продължих аз. Това е всичко, което искам от теб. О, животът ни положително ще бъде като градина на удоволствията. Нали ти го нарече градина на удоволствията? Да, любима моя, да се надяваме, че ще е така. Но само се опитвам да втълки на Петър, че човек не бива да очаква да получи щастието от други го като коледен подарък. Женена съм за наюмния мъж на света, извиках аз и го обичам. Макар да скърби по всички жени, съществували от сътворението на света, вметна Ева. Тя извади голямата си котия с пудра, и стриобледалцето, взре се дълбокомислено в него и каза: Дамата с камелиите е мъртва, мадам Джусееви не е мъртва, а честно казано, и с мен нещата вървят на зле. Мисля, че вечер трябва да си лягам порано. Но не и тази вечер, каза Петър разтревожено. Не. Тази вечер тя изобщо не спа. Танцува в мум Мартър, та чак подметките и кратко се откачиха. Двамата са много очарователни, каза Ленард, като гледаше как Петър и Ева се носеха по танцовата площадка на «Табарен», плътно притиснати един в друг и тъй погълнати от танца, че нищо не виждаха и нищо не чуваха. Когато се върнаха на масата, изглеждаха като пробудени от някакво опиянение, а Ева ми каза «Танцува дяволски добре». «Като танцувам с него, почти вече не си спомням как изглежда Анри. Може ли още един танц?» Каза Петър възбудено. «Не, сега ще си себе тук и ще си мисля как ли изглежда Анри», отвърна Ева. «Във всеки случай Париж е прекрасен град», добави тя. «И къде отидохме след нашата нощ в Момартър?» «Естествено в халите. Неизбежно е като Айфеловата кула», каза Ленард. Но за мен бе много по-голямо преживяване и от Айфеловата кула. Обичах пазарите и халите с хранителни стоки още от дете, когато с Леля ходехме всяка събота на пазара в Юстермам. И до сега си спомням един пролетен ден, когато пазарът бе пълен с люляк, нарцис и му мина сълза, а пък аз, полудял от благоханията. Избягах от Лелеси и час по-късно ме намериха да дремя блажено сред огромна купчина Люляк. В моето детство миризмите играеха решаваща роля. Сигурно съм тичала насам-натам и съм душила като малко кученце, а това люляково ухание ме бе изпълнило с торг. Прекрасно бе да живееш в свят, където ухае толкова хубаво. И накрая да те пуснат в парижските хали. Закръщах от наслада, когато зърнах пазара за цветя от моето детство хилядократно оголемен. Бродех между морета от рози, планини от теменушки, гори от лилии и ми се струваше, че съм в Фрайската градина. А нататък имаше планини от ягоди. Планини от бели глави карфиол, планини от жълти моркови, планини от червени домати, и бе толкова хубаво, че ми се искаше да изям всичко. Но не исках да ям лучената супа. Задължително ли е? Запитах Ленард. Неизбежно е като Айфеловата кула, каза Ленард. Впрочем, аз съм гладен. Ленард и Петър хапнаха лучена супа в димящото куче. Ева и аз седяхме отстрани. Гледахме ги и се споразумяхме да запазим като една от най-позорните тайни в живота си, че никога не сме яли в Париж лучена супа. Ева каза, ако момичетата в кантората ме запитат, е, как беше лучената супа, ще им отговоря, тралала още си мисля за лувара, тралала. Натездяха се тълпяха едри, яки мъжаги с космати ръце, неколцино от прочутите хамали от халите, и те наистина изглеждаха така, сякаш с протегната ръка могат да вдигнат чувал с картофи. Изобщо не се боя да предизвикам някого от тях да си премерим силите, заяви Петър. Петър е поне толкова силен, колкото един хамалин, отбеляза Ева и остави впечатлението, че това ще и кратко достави удоволствие. След лучената супа продължихме нататък през пъстрото гъмжило от хора, автомобили и колички, крачехме по замърсени тротуари, върху които се валяха слама и зеленчукови отпадъци. После се забихме в някакви тъмни напречни улички. Райска градина сред рози, лилии и тъменушки, хубаво. Но не и на това място. Тук живееха клетниците, пропадналите, лейми зараб. Живееха, е казано, доста пресилено. Те лежаха по тротуарите и навсякъде въглите, същества, които нямаха човешки облик. Странни брадати старци и със охрени старици в най-жалки дрипи. Тук нямаше и следа от веселата беднота на кошарите от уличния ъгъл в нашия квартал. Тук имаше същества, затъналите и дълбоко в нищета, че повече приличаха на животни, отколкото на хора. Един голям град има много лица. Париж е прекрасен град, бе казала Ева, след като цяла нощ бе танцувала в Момартер. Да попитам ли този вонящ вързоб в канавката дали смята Париж за прекрасен град, съмнявам се дали изобщо знае че живее в Париж. Едно мадам Дюсевине, 16261696, френска писателка, прочута с писмата си. Бел Пъра, 2 Екол Дю Медесин, Медицински факултет. Бел Пъра, 3 Алфон Симплеси, парижка проститутка, възпята в романа на френския писател Александър Дю Масин, 18241895, Дамата с камелите. Бел Пъра. Четири и кнекеброд шведски хляб на кори. Бел Пъра девета глава Старите градове са забележителни. събират се хора, живеят краткия си живот, работят, любят се, смеят се и плачат за определено време в този град, който те наричат Париж. После лека-полека измират и по техните улици тръгват други хора, които работят, любят се, смеят се и плачат и скоро ще си отидат. Но не ли следа подира си? Но оставят ли нищо от щастието и болката си, от насладите и мислите си, от мъката и купнежа си, от омразата и страх си. И нищо ли не усещам от всичко това, докато обикалям из техния град? Не малят ли дори уличните павета своя тихичък, кратка краска за хората, живели някога тук, макар онези, които сега изживяват тук своя кратък срок, да вдигат шум до Бога, аз долавям шепота на уличните павета навсякъде в Париж. Има толкова много пощади, Поньов. Плас Дюла Конкорд, Плас Дюла Бастил, Плас Дювил, а не чувам нито един истински хубав разказ. Както във всички други стари градове тук се говори за кръв, поти и сълзи, защото хората са такива. Кръв, поти и сълзи. Гласът на една нещастна кралица шепне студената килия на «Консьержри Едно» и аз си поплаквам за Мария Антуанета. Господи, смили се над мен! Очите ми вече нямат сълзи за вас, клети мой дечица! Това тя е написала в деня на смъртта си върху страница от молитвеника си, тук, на това място, самотна, горко-самотна, разделена от децата си и от мъжа, когато е обичала. О, не мога да понеса тази мисъл. Скривам се зад Ленард за да не видят, че плача за Мария Антуанета. Кажи му, че никакви разстояния и държави на света не могат да разделят сърцата, е написала тя един ден, а мислите и кратко са летели към една малко далечна Швеция. Страната, където се е намирал нейният любим. Дали Аксел фон Ферзен някога е получил поздрави и кратко? Не зная, а сега плача и за това. И отново скърбя също тей горчиво както някога в училище, когато четях за трагично завършилото бягство на кралското семейство и се гневях на Луи 16. Задето във сподал подал от каретата дългия си нос и бил разпознат. Иначе може би всичко е да завърши щастливо и сега нямаше да има килия на кралицата в консьержи. А пък аз нямаше да стоя тук и да преглъщам сълзите си. Да завърши щастливо? Но не ли щастлив завършек да умреш като Мария Антуанета? Иначе може би щяхме да си спомняме за нея като за малка танцуваща кукла, прекарала дните си в игри, докато цял един народ е гладувал и страдал. Сега и кратко прощаваме лекомислието и глупостите заради проявеното величие преди да умре. Не, вече не плача за смърта и кратко, скърбя само за тъжната и кратко любовна история и задето си и кратко отнели децата по такъв жесток начин, и задето писмото, което е написала в едно ранно октомврийско утро на 1793 година. Никога не е стигнало до снаха и кратко, мадам Елизабет. За това ненавиждам Рубеспиер много повече, отколкото за всички други жестокости, които е извършил. Какво щело да му струва да връчи това писмо на мадам Елизабет? Тъй, че тя да може да разкаже на клетите дечица как майка им досетния си дъх да е мислила за тях, да може, без да спират никакви разстояния и държави на света, да прати последен таен привет на един беден, дребен шведски благородник, който чака в тревоги и страх. Не, такава човечна и естествена мисъл не би възникнала в хладния змийски мозък на Рубеспиер. Вместо това той най-грижливо скрил писмото между матраците на леглото си. О, виждам го пред очите си! Сигурно всяка вечер говади и преди да духне свеща за празнощта, чете те от него. Не мога да разделя сърцата, хе-хе, смее се той със злобната си уста и доволен пъхва писмото обратно под матрака. И девет месеца, нощ след нощ, той спи върху това писмо. Но в една елска нощ през 1794 година в леглото вече не спимо Суробаспиер, главата му не почива на меката възглавница. Защото му Сюру Беспиер вече няма глава, този ден е загубил на «Пластюла революсион» и ето, че писмото излиза на бял свят. Но адресатката вече не е между живите. От два месеца адресатката не е вече между живите. Мадам Елизабет е минала по същия път като злочестата си снаха, същата гилотина, същият площад. Само писмото е останало. Горката Мария Антуанета. Някога е била млада и жизнерадостна, красива и обичана и е живеела в най-разкошния дворец, средоточието на света. Трябва да видя Върсай, заради и Мариантуанета. Този път между Париж и Върсай, по който сега пътуваме, тя е изминавала често. Най-напред през един сиещ майски ден като малка, 15 годишна булка. А после през всичките щастливи години за толкова много весели празненства в Париж, за нощни балове с маски, за посещение в театъра, нейната тапицирана в копри каляската и често и тъй леко е трополяла тук. Пътувала е за париж като горда млада майка, за да направи първото си черкуване в Нотр Дам. А за последен път е преминала тук в един мрачен октомврийски ден на 1789 година. Тогава колата и кратко е била наобиколена от разярени жени от парижките хали. Грубия е мруци е изтръгнали от копринено блестящи и кратко свят стил Роко. И тя никога вече не се е завърнала в него. Все могащи Боже, да си на 15 години, да минеш млада подвенчило, а после да попаднеш в този чудовищен, обвеян от мания за величие дворец. Колко съм щастлива с трите си стайчки в къщи на улица, капитан, каква ли мъка по дума си е изпитвала в началото. Колко ли ужасно се отекчавала, а после навярно се е питала как ли изглежда красивата мадам Дюбари и защо старият дядо Луи върши винаги онова, което пожелая мадам Дюбари. Едно 15-годишно момиче от добродетелен австрийски двор навярно трудно е можело да проумее как цяла една страна се управлява от метресите на краля. Минаваме през залите, в които вече не се трупат разгулни крале, красиви кортизанки и миловидни принцеси. а само тълпи любопитни туристи от всички краища на света. «Днес има много хора върсай», каза Ева. Тези думи стените са чували и преди, макар че, естествено, Някога са били казани на френски. Изрекли се ги с наухота устни, и тези усни са принадлежали на тогава 17-годишната Мариантуанета. Тя стои тук в тази зала. Кой знае, може би точно на мястото, където сега стоя аз, и гледа как пред нея дефилират придворните дами. О, колко е злобена! Не иска и не иска. Но тази Дюбари идва все по-близко, и тя разбира, че трябва да каже нещо, да каже нещо на тази ужасна особа. Царственият дядо е заповядал да го направи. Цели две години е смразявала тази дюбари с мълчанието си, но сега вече това не върви. Тази дюбари се е разредала пред краля, оплакала му се твърдейки, че Мария Антуаанета обижда пред целия двор, а все пак можела да и кратко каже поне една думичка. Мария Антуаанета, съпругата на престолонаследника, е първата дама на кралството. Самата дюбари не може да поведе разговор. То би нарушило всяка етикеция и всяко благоприличие. Тя може само да стои там и да чака. И е чакала. Но сега вече, край. Ето, че Дюбари застава пред 17-годишната. Тръпне в очакване да чуе жадуваните думи. И думите идват. Много хора има днес във Версай, казва Мария Антуанета. Всички ясно чуват, че по нейно мнение поне една персона тук е излишна. Дали сега Дюбари е доволна? Да се надяваме. Защото втори разговор между дамите така и не се състои. Дюбари може да седи на ръба на леглото си и тихичко да си повтаря едничките думи, които някога е чула от устата на Мария Антуанета. Много хора има днес във Върсай. И много скоро този или онзи трябва да напуснат Върсай. Две години по-късно Дюбари бди край смъртното ложе на краля. Едрата шарка опустошава старото му, Изхабено тяло и той знае, че краят му е близо. Дюбари е единственият човек, когато има на този свят, единствената жена, която ще скърби за него и той иска при себе си в този тежък миг. Но знае, че греховете му са многобройни и големи. Не от метреса, а от изповедник има нужда сега кралят на Франция. Дюбари трябва да излезе, влиза свещеникът. В продължение на 16 изгарящи минути Луи изповядва греховете си. Придворните стоят отвън и отмерват времето по часовник. Колко ли е съгрешил, казва Ева, когато спираме в кралската спалня, където се е провела тази изповед. А после, миловидна Мария Антуанета, после настъпва твоят час. Сега ти поемаш издите в красивите си, разточителни ръце. И е толкова весело в Гран Трианон и Пети Трианон 2, а Луи е толкова мил и скромен и ти позволява всичко. Танцувате по цели нощи, ако пък и се прииска разнообразие. Оттегляте се в очарователното сълце в самия край на парка. Облечена като пастирка, доиш на парфюмирани крави в съдове от най-фин северски порцелан, и се забавляваш с други пастири и пастирки? Една малка пастирка в стил рококо играе със своя пастир. Но това само игра ли е? Как се случва така, че изведнъж всичко става сериозно? Кога разбира тя, че пастирът и пастирката имат две сърца, които уж никакви разстояния и държави на света не могат да разделят? Може би едва когато настъпват лошите дни. В един октомврийски ден на 1789 година тя седи в парка. Тук получава застрашителната вест, че народът на Париж настъпва към Версай. Изгладнали хора, които идват да измъкнат хлебаря, жена му и малкото хлебарче, за да им дадат хляб. Мария Антуаната се надига от пейката си и се втурва обратно към Версай, Дали разбира, че зърва своя трианон за последен път? Горката млада Мария Антуанета. Вече съм уморена и искам да се върнем в Париж. Колата ни се движи бързо, много по-бързо от златната каляска на Мария Антуанета, която ще отведе в затвора. Толкова съм уморена, уморена, уморена, копне за леглото си в нашия хотел. Но за известно време засядаме в задръстването на площад Конкорд. Или това е площадът на революцията. Не виждам луксорския обелиск 3. Виждам неясния силует на гилутина под бледо есенно небе. дюла Революсион, престрашната 1793 година. Там жените от халите седят в кръг и чакат, за да видят как омразната австрийка полага глава под острието. Седят, плетат и чакат. Кога най-после ще дойде? Да, вече чуват жадуваното подрънкване на каруцата на палача. Зърват я в края на Рюроял. Ха, Хаха! Ето я и нея. От им се надига вой, терорът вопие за кръв. Господи, смили се над мен. Очите ми вече нямат сълзине, докато седи в колата, тя не плаче, една бяла фигура, тъй изправена, тъй недостъпна, вече толкова далечна. Не се страхувай, Мария Антуанета. Скоро ще можеш да спиш. Не се страхувай. Едно, консьержи, затвор до сградата на сада в Париж. Бел Пъра, две Гранд Трианон и Пети Трианон, дворци за забавление в парка на Върсай. Бел Пъра, три луксорски обелиск, колона, която Наполеон докарва от древноегипетския храм Луксор и поставя в центъра на площад Конкорд в Париж. Бел Пъра, десета глава, трудно е с любовта на чушт език, оплака се Ева. Вчера вечерта Анри и аз седяхме в Дюпон, ей прапо, трябва да идете там някой път. Ленарти ти, защото е интересно кафене. Та седяхме там цяла вечер и той изрече на един дъх. Обичам те, обожавам те, а пък аз не знаех какво да му отговоря. Казах, добре, но прозвуча ужасно грубо, сякаш съм на заседание и казвам, добре, работата е опечена и с това обявявам заседанието за закрито. Не мога да бъда нежна на френски. Тогава бъди нежна на шведски, казах аз. Вярвам, че Петър ще го оцени високо. Петър изобщо не го е грижа дали съм нежна, или не, отвърна тя. Да не си въобразяваш, че идва тук винаги само заради мен? Ами да! Малкият Петър печатарската машина, ах, просто му е умръзнало да е сам в Париж, прекъсна ме тя. Но светът е пълен със самотни младежи и аз не мога да се погрижа за всички. Винаги даваш най-доброто от себе си, казах аз. Харесвах Петър. Съвсем не го намирав заскучен, за какъвто самият той се смяташе. Веселите безмислици, които дрънкаше, докато бяхме четиримата заедно, секваха, щом му станеш насаме с него. Тогава бе сериозен и доста мълчалив, но същото време откровен по един направо обезоръжаващ, малко детински начин. Баща ми, виждаш ли, каза ми той веднъж, баща ми през целия си живот се е грижил за една единствена жена, и това бе майка ми. А тя го мамеше, щом ми кратко паднеше случай. И когато преди няколко години почина, Баща ми се разтъгува почти до смърт. Не бих искал така да се случи и с мен. Ужасно обичам жените, но не възнамерявам да залужа всичко на една единствена карта. Заклял съм се. Следващия миг каза през смях. Не се притеснявай от приказките ми. С Ленард и теб всичко ще бъде страхотно. Ти си страхотна. Ленард е страхотен. Всичко ще бъде страхотно. И Ленард намираше Петър за... Страхотен. През малкото дни, в които бяхме заедно, двамата станаха истински добри приятели, но той допуска една грешка, каза милинарт. Изглежда толкова самоуверен, знае, че е добър търговец, че умее вярно да преценява хората и какво ли не още, но бих искал да знае дали в душата си не се съмнява в себе си. Мисля, че не цени Петър Бюркман, както подобава. И занапред ходехме четиримата заедно. Понякога Ева ни напускаше и се посвещаваше на Анри. Петър никога не проявяваше недоволство от това, но веднъж и кратко рече. «Що за приятел си ти?» «Казах ти, че съм малко влюбен в теб и значи е ясно, че искам да си ми под ръка, в случай, че внезапно реша да ти направя любовно обяснение. Можеш да дойдеш с мен да си купя шапка», каза Ева. «Докато пробвам шапките, ще можеш да правиш обясненията си. Само внимавай!» Предупреди Голенарт, но Петър не слушаше никакви предупреждения. И в резултат тръгнахме всички заедно. Наистина и аз не желаях да се прибера у дома без шапка от париж. Шапката ми трябва да е мечта, заяви Ева. Като мина шапката по крайбрежния булевард, да се понесе през стълпата възторжен възглас, парижа. И тя нагледно нададе възглас, за да разберем как трябва да прозвучи това на крайбрежния булевард. «Искаш ли да намериш шапка, която да предизвика такъв асторг, трябва да пробваш цял куп?» «Било ден на проби и изпитания», каза Ленарт. За Ева и мен това бе чуден ден. Навярно денят не бе чуден за нашата продавачка в отдела за шапки на Лафайет, но в началото тя бе търпелива и ровеше из всички кътчета, за да ни носи нови и нови шапки мечта. Пробването на шапки при Ева е само по себе си зрелище. Изражението на лицето й кратко става загадъчно. Тя изглежда така, като че извършва някакъв таен ритуал. Цялата и кратко женска същност сякаш е потопена в мечтание. С грациозни движения тя поставя шапката на главата си. А шапката се разполага, чувства се добре и сякаш си казва: Тук искам да остана. Но ако си сложа същата шапка, можеш буквално да я чуеш как крещи: помощ, помощ, убиват ме. Въпреки това, продавачките нарядко с глупаво усърдие се опитват да убедят мен и шапката, че сме родени една за друга. За наша чест трябва да кажа, че рядко се оставяме да ни надхитрят, както аз, така и шапката. Шапката във всеки случай никога. Понякога обаче, някоя енергична продавачка успява така да заглуши жалните и кратковикове, че аз не ги чувам. Шапката е пъхната в турбичка и аз радостно бързам за вкъщи, без да подозирам. Че тя се свила там и събира сили за разплата. И накрая настъпва злокобният миг, когато оставам насаме шапката си, както обича да се изразява Ева. Мразя те, казва шапката. Мразя челото ти, очите ти, косата ти. Нещастнице, каква е тази коса? Напомня конски косми, злобно захвърлям шапката на земята. От всички отвратителни шапки чудовища, които съм виждала, започвам аз. Но тогава влиза Ева и откупва шапката ми на половин цена. Дръско я е накривява над дясното око и шапката нежно замърква. Ева стои пред огледалото като кристалната мечта на някоя модистка, а шапката ми се оплезва. Кой спомена нещо за шапка чудовище? Това не биваше да стане, когато си кукя моята паришка шапка, в никакъв случай. Пробвах ли, пробвах шапки, докато продавачката доби вид, сякаш размисля дали да не си смени професията, преди да е налегнала дълбока старост. А Ленард стоеше колкото се може понадалеч, та никой да не го заподозре, че има нещо общо с мен. Пробвах шапки от всички размери модели, но вината не бе моя, че никоя не бе такава, каквато трябваше да бъде. И аз исках, като мина по крайбрежния булевард, да предизвикам възторжен възглас, а на оглушителен кикот. Накрая вече бях изпробвала почти целия склад и се оглеждах като пълководъц. Който след тежко сражение трябва само да извърши някои обичайни работи по разчистването. И тогава я е зърнах. Малка, невинна, бяла морешка шапка, която висеше на една стойка и изглеждаше много приятно. Точно това бе шапката, която щеше да подхожда на морско -синия ми костюм. Ай шапката смяташе същото. Да-да, каза тя, когато я наложих на главата си, не си някоя красавица, но можеш да попадна и на по-грозна. Харесваш ми, окей, да вървим. Междувременно Ева отдавна вече си бе избрала малка черна шапчица с вид на котия за хапчета, която от първия миг се бе влюбила лудо в пикантния и кратко профил и явно бе готова да воюва на живот и смърт. Та този профил да получи истинско признание. Ах, Ева и аз бяхме толкова щастливи, когато напуснахме «Лафаят» с новите си шапки. «Недно нещо винаги ще се чудя», каза Петър. «На какво винаги ще се чудиш?» Попита Ленард. На възторга, който жените проявяват към нещо, та и като една шапка. Но не е ли прелесна? Каза Ленард. Петър погледна Ева. Да, прелесна е, каза той. Сега обаче един аперитив ще ни дойде добре. Ленард и Петър тръгнаха пред нас широки крачки към кафе Джолапе. На едно нещо винаги ще се чудя, викна Ева след тях. На възторга, който мъжете проявяват, когато хукнат към някоя кръчма. Настанихме се в този път на света, за който вече бяхме слушали толкова много. Но само след броени минути забелязахме няколко шведи и вече почти си мислехме, че сме попаднали на погрешно място. Тихо! Тихо! Каза Ленард. Ето че идват. Те точно това правеха. А като се услушахме, установихме, че на съседните маси говорят едва ли не само на шведски. Тук там можеше да се зърне някоя дребничка французойка. Разпознавахме я по обувките, състоящи се само от няколко кайшки и безумно висок ток, както и по нещо авантюристично в погледа. Още тази нощ ли трябва да пътувам за дума? Проплака Ева. Наистина ли трябва? Не на сънародниците ни предизвика нейния поплак, макар и така да изглеждаше. Причината бе по-скоро в това, че когато имаш нова шапка и седиш в кафе Дюлапе, а слънцето грее и наоколо ти кипи народният живот. Мисълта да пътуваш за дома и да се скъсваш от работа в някаква адвокатска кантора е направо отвратителна. Когато навън животът кипи, не ми се седи вкъщи да кърпи чорапи. Чух веднъж да възкликва от все сърце една финландска дама. Горе-долу така се чувстваше Ева сега. Петър дълго я гледа и сякаш обмисляше нещо. Може би ще се срещнем някой пъти от дома в Стокхолм, надявам се, каза накрая той. Да, защо не? Каза Ева. Понякога може и да се срещаме за разнообразие. Петър Кимна. Именно, потвърди той доволен. Понякога може да се срещаме за разнообразие, но няма ли за разнообразие да си купим и малко парфюм? Обърна се Ева към мен. Колко ли пари са ми останали? Ах, какво говоря, нали ще си получа заплатата? Щом се приберу дома, значи ще живеете и, сякаш всеки ден е първият. Не намираш ли че тези две момичета са страшно дейни? Каза Ленард на Петър. Не мислиш ли, че за нас е най-добре да си седим тук? Петър мислеше същото. Но ние безжалостно ги помъкнахме към Рю Воли. Ах, каква улица бе това! Ева и аз притичвахме с викове от витрина на витрина. Тук имаше всичко, за което жадува женското сърце. Бижутерски магазини с ефтини пръстени, които в нашите очи изглеждаха крайни изискани, изящни гривни и перлени колиета от всевъзможен вид. Имаше и парфюмерии, където се произвеждаха добри парфюми далеч под цените на прочутите марки. Влезохме в един такъв магазин и шармантната дама зад штанда ни заяви, че трябва само да назовем вида аромат, който бихме искали да имаме, и тя да ни избере парфюм със същото ухание, но само на половин цена. Ева не знаеше за кой аромат да се реши. Искам да имам парфюм който да ухае приблизително така, както изглежда една окрутителка на змии, каза ми тя. Парфюм, който дръзваш да употребиш само с полицейски скорт. Дамата за да ни пръскаше обилно от всичките си различни шишета, а Ева и аз пробвахме уханията, Петър и Ленард също пробваха уханията. Да, а Петър толкова усърдно пробваше уханието на Ева, че тя възторжено извика. Този парфюм ми изглежда подходящ. Тръгнахме си с множество манички шишенца, Пълни с най-разкошни благоухания и влязохме в съседния магазин, за да пробваме пръстени. Няма да купуваме нищо, каза Ева, само ще пробваме. Там имаше един пръстен с голям диамант и тя завъдиша от купнеж да го притежава. Диамантът бе съвсем ефтин, не струваше повече от 35 крони в шведски пари. Това все пак бе повече, отколкото тя можеше да си позволи. Не ли по-добре да ти подаря гривна? Каза Петър. А защо не пръстена? Попита Ева. Никога няма да подаря пръстен на момиче, заяви Петър. От моя страна въпросът бе чисто теоретичен, отвърна Ева. Не приемам бижуто от мъже, дори да не са истински, бижутата имам предвид. Продължихме да обикаляме под аркадите на Рю Воли. Имаше и елегантни стоки за мъже и аз прошепнах на Ева, че бих искала да купя подарък на Ленард. На една витрина висеше разкошна синя пижама и аз побутнах Ева. Какво ще кажеш за това? Ноева погледна цената и заяви, че за тези пари в пижамата трябва да има най-малко и един мъж. Тъй, че купих на Ленарт носна кърпа. С една малка, красиво избродирана сентенция, която уверяваше, че момичетата, родени през май, са красиви, умни и романтични. Това можеше да му бъде напомняно всеки път, когато си духаше носа. Аз съм родена през май. Тази улица ще остане в най-хубавите ми парижки спомени каза Ева, когато приключихме с пазаруването. Много повече от битпазара, съгласих се с нея. Битпазарът се оказа за мен горчиво разочарование. Всички нашенци, които често ходят в Париж, ти внушават най-разюздани очаквания. Битпазарът бленуват те, само какви находки можеш да направиш там. И после ти показват няколко позлатени свещника най-често от 17 век, купени на смешна цена. Има жилища, в които и най-малката дреболия не от шведски произход, всичко е домъкнато дома от парижкия битпазър и всичко е истинска скъпоценност. Не проумявам как го постигат. Все едно е къде пътуват. Влизат в някой малък вехтошарски магазин в няколя задна уличка и излизат оттам, понесли един от най-добрите за времето си портрети на Рембранд. Обикновено струва около 20 крони. А собственикът на магазина търчи по дире им и ги умолява да вземат и друга малка потъмняла картина. Никога не грешат, и това си е стар майстор. Собственикът сигурно знае, че магазинът му не е лувър и никога няма да стане такъв, докато здравето му позволява да го поддържа чист за всички творби на Рембранд и Ван Дайк, които изпълват рафтовете. Защо никога не успявам да направя находка като тези хора? Когато те идат при букинистите по кейовете на сена, Штандовете с книги гъмжат от стари, красиви първи издания. Когато ази да там, навсякъде виждам само Мадоната в спалния вагон в крайно похабени екземпляри, но възлагах надежди на бит пазара. Ева също. Ще си купя някоя красива, малка антична висулка, каза тя. Малък смарагт или нещо такова. Този път Ленард и Петър не бяха с нас. Когато слезохме от метрото на Порт Клинанкор. Ева се втурна към един старец и го запита къде е нашият битпазър. Битпазър, раздел антични висулки, битпазър. Каза старецът и посочи няколко дълги редици штандове, където продаваха стари дрехи и всевъзможни вектории. Обзеха ни мрачни предчувствия и се приближихме недовърчиво. Докъдето погледът ни стигаше, штан до штанд, а по тях в пъстър безпорядък бяха струпани износени брошки, ефтини часовници, огърлици, пепелници. Миниатюрни Айфелови колички и други безвкусни сувенири от Париж. Антични висулки не видяхме. Ева се поразруви в огърлиците, за да види дали смъръгдите не са паднали отдолу, но уви. Е, най-после все пак стигнахме до раздела за антики. Но за жалост бе повече от очевидно, че преди нас там е бил някой превъзходен откривател на съкровища и с привичната си потрясаваща увереност е прибрал всичко ценно. Опитах се да си внуша, че едно малко, опърпано кресло е изключителна находка, и размислих дали ще можем да го вземем в колата. Но Ева каза, че ако искам да отнеса това кресло в Швеция, трябва своевременно да телеграфирам на някоя служба по обезвъщляване, та да се готови с най-голямата пръскачка срещу насекоми. Антична висулка Ева не намери. Но и двете си купихме по един масивен гребен от рок, понеже от това винаги можеш да имаш нужда. Не, само не ми приказвайте за бит пазара в Париж. Защото ще размахам моя гребен отрог и ще извикам. Бит пазарът ли? Какви находки можеш да направиш там? Още тази нощ ли трябва да пътувам за дума? Проплака Ева. Наистина ли трябва? Отпразнувахме раздялата си с нея в един приятен малък ресторант на Одон. Тя бе забила мрачен поглед своята мелба спръскова и каза: Не искам. Още нямам вест от къщи, че избате е пълна с вино и млади огоени петлета. Но всички трябва да се приберем от дома, опита се да утеши Ленард. Не и аз, каза Петър. Можеш да дойдеш с мен на ривиерата, Ева. Не говори така, простена Ева. Може да получа късо съединение в мозъка, тъй че напълно да загубя разсъдъка си и да тръгна с теб. Не докато старият Ленард бди, каза Ленард. След пет часа... Нощният парижанин ще издигне във въздуха Евита Мия заедно с останалия багаж. Но самолетът излиташе чак в среднощ, а на стария Ленард не му се бдеше до тогава. Затова пък Петър много любезно предложи на Ева да и кратко прави компания през последните часове в Париж. «Съжалявам», каза Ева. Анри е стигнал до тази идея много по-рано. Петър се разсмя. «Французите се чевръсти. каза той. «Не са като нас». Ленивците от северната раса. Да, вие там в Швеция сте малко бавни, каза Ева. Страната на дървените фигурки, добави тя и го погледна дълбоко в очите. Единадесета глава. Моето славейче, навярно, щеше и за напред дъчурулика да весело сутрин, макар да съм си заминала. То дори не знае, че съществувам. Но аз ще си го спомням, докато съм жива. Отчетата, които се разхождат градината си, също не знаят, че съществувам. Но аз винаги ще ги виждам пред очите си в цялата им облечена в черно тържественост под зелените дървета. Никол, жизнерадостна, набита и свъдлива, ще ме забрави заради нови гости, които ще трябва да посветива възгледите си за тайните на битието. Клошерите въгъла ще продължат беседите си върху живота и ще заспиват на своите павета, без да се интересуват жива ли съм или мъртва. Но всичко това, славейчето, отчетата, Никол и клошерите, е мое вечно притежание. То ми принадлежи също тъй, както ми принадлежат сумракът на юнската нощ над бреговете на сена и блещокащата под слънцето вода в фонтаните на Плас Дюла Конкорд, дълбоката тишина по сводовете на Нотр-Дам, малките средновековни улички около църквата Сен-Жулиен-Леповър, навалицата по Рюемо-Фетар в ранна утрин и късна вечер, малката валетка, красивата майка в Люксембургския парк с всичките и кратко дечица. Любезният полицай! който от кръглата си площадка на Шанс Елиза размахва бялата палка, младежите по аглите на Плас мубер, цветарките по Келф Льорсе. Всичко това ми принадлежи, това е моят Париж, какъвто го видях за първи път. Съжалявам парижаните, казах на Ленард. Но защо? Никога не могат да дойдат в Париж за първи път. Но няма нужди да си тръгват, каза Ленард и погледна завистливо младата двойка, която крачеше пред нас по Рюдио Ластрапат. Канехме се да се сбогуваме с Париж. Искахме за последен път да се разходим по нашите улици. Обиколката на великите князе, Лотворенг Дендедос, така наричат в Париж нощното обикаляне на богатите туристи от един скъп храм на развлеченията към друг. Ленард и аз също имахме своята обиколка, Лотони да Ленард и Итикати. Великите князе не биха одобрили, но за нас тя бе символ на всичко нова, което най-много обичахме в Париж и щяхме да отнесем в спомените си, когато си тръгнем. Почти през целия ден валя, кротко и тихо, и ето че спря. Сребристосиво се извисява небето над Париж, мило и нежно, меланхолично като разлъка. Вървим по нашите улици. Пред църквата Сен-Этиен-Дюмон стои малката валетка. Сама, неподвижна. Какво ли чака? Кротка, нежна и меланхолично изглежда и тя. Едва когато падне вечерта и запалят фенерите по Рю Емуфетар. Едва тогава вуалетката ще се оживи, ще се раздвижи като малка радостна рибка. С Богом, вуалетке! Никога вече няма да ни видиш. Никога вече няма да те видим. Вървим по нашите улици. Долавяме как те мълвят своите разкази. Всяка улица има своя история, своя особена багра и атмосфера, която трябва да усетиш с най-фините си нервни окончания. Иначе всичко е само безмълвно кръстосване между безмълвни сгради. И двамата чувстваме живота на улиците. Людио Ламонтан-Сен-Женевиев е една от любимите ми улици, неравна, разкривена, средновековна. Франсуа Вион, крадец и поет, е вървял някога по тези павета. И го усещам като бягаща сянка, докато слизаме по склона към Плас Емубери по нататък, чак до сен жулиен Лоповър. В тесните улици около църквата средновековната атмосфера е по-наситена откъдето и да било другаде в Париж. Тук животът е като по времето на Вион, беден, какъвто навярно е бил и тогава. Най-дрипавите скитници обитават тукашните улички и ягълчета, и ако Вион можеше да ги зърне, сигурно щеше да кимне към тях като към стари познайници. Ето ги там, моите гладни събратия. Закратко сядаме в градинката около църквата и наблюдаваме жизнерадосните деца които играят на криница, втурват се през една църковна порта и излизат през друга. Какво ли би казал за това Сен-Жулиен? Точно пред нас на острова ласите се извисява могъщият силует на Нотр-Дам, сив като небето. Искам да идем там, това спада към нашата обиколка. За сетен път искам да се насладя на красотата и покоя вътре. Бавно минаваме по пон от дубъл. Там долу под мостът е чесена, кротко и търпеливо както подобава на реките. Тече невъзмутимо, както в далечните времена, когато Нотр-Дам е била млада църква. Реките не се интересуват от градове и църкви, интересуват се само от онова, което е вечно. Вървим по нашите улици. Минаваме по край Кея Камил Сен-Луи, най-пустият от всички острови, Лоплас десертата от Слей Айлс. Не, съвсем не е пуст, но е толкова тихо по улиците и кеовете му, Дъждовното небе тегне така меланхолично над красивите стари сгради и аз също ставам малко меланхолична, когато тръгваме по протежение на Кебурбон. Минаваме по край Франс Пино, старата, достопочтена на гостилница, и аз бързо и с благодарност погалвам къщата. Тази милувка всъщност е за Сесил Рено, която е била родена тук и за жалост на 19 годишна възраст е била екзекутирана заедно с баща си, майка си, братята и сестрите си понеже в един майски ден на 1794 година се опитала да убие Рубеспиер. Пак този Рубеспиер. О, как искам да го! Да, да, каза Ленард. Обеден съм, че ако бе живяла тогава, щеше да помогнеш на Сесил. Размислям малко върху тези думи, докато продължаваме по крайке дъню. Виждам себе си да пристъпям към дръвника на палача в червеното на наметало на коварна убийца. Не, Сесил. Навярно не ще се осмеля заедно с теб да сторя това. Вървим по нашите улици. Като сън целият този остров, на който времето е спряло. Като сън меката сива светлина над изтичащата вода на реката, над меланхоличните тополи по край Кея, над покривите и кулите на града. Обикаляме острова и се връщаме при Нотрдам и Кео Лорсе. Щастлива съм, че не сме Абелар и Алуиза едно, казах на Ленард. Ако роди момче, няма да се наложи по тази причина да идам в манастир. Не, слава Богу, каза Ленард. Ако родиш момче, само си помисли, ако родиш момче. Той изтича при една цветарка на Кея и купи голям букет теменушки. Теменушки за мама, каза той и закачи цветята на костюма ми. Хванаме под ръка, двамата продължихме нататък и бяхме щастливи, макар това да бе последният ни ден в Париж. Вървим по нашите улици, вървим по край на Сена до поно Поношанш. Наслаждаваме се на великолепието от багри по щандовете за цветя и усещаме лекия дъждец. Но средновековната кула на «Консьержери» и тънкият връх на «Сен Шапел» се открояват на едно небе, чието сребро е преминало в тъмно сиво. Скоро ще завали истински. Най-сигурно е бързо да идем на левия бряг, с уличките около Плас Сен Мишел. Тук сме си като у дома. Всички тези виещи се тъмни улици. Тук паветата мъллят своите разкази вече на латински. Тук е бил центърът на древния квартал на учените около най-стария университет в Европа. Тук студентите са седели на сламените си вързопи посред улицата и са слушали своите уважаеми преподаватели да изнасят лекции от отворения прозорец на някоя съседна къща. Тук се чувствам добре, макар да е толкова неприветливо. Къщите са западнали, хората, живеещи на това място, навярно също. Но във всеки случай тук се чувствам добре. Сега вече вали истински дъжд. Но знаем къде да намерим подслон. Приема ни Сен Северин, най-чудната малка църква в Париж, приема ни сухание на Тамян и снежното блещукане на восъчни свещи. Оставаме тук, докато небето се опитва да удави целия латински квартал и всичко живо в него. Но всичко живо в него бързо се скрива в коридорите на къщите и изчаква там на спокойствие. Защото знае, че дъждът ще премине и че небето на Париж е капризно не само през април. Ако питат мен, може спокойно да си вали. Имам си толкова интересно занимание. Чета в книгата. Тук в Сен-Северин има голяма книга, в която огнетени хора споделят мъката си с върховното същество, един вид пряка кореспонденция с Бог. Веднъж седмично, по време на църковната служба, всички желания се прочитат на глас, може би за да ги чуе Бог по-добре. В трогателно оплувание нещастните молят за помощ. Един търси лек за неудачната си търговия, други иска да се отърве от болестта си, трети се надява да изкара добре изпита си. Някаква клета майка иска от Бог да сложи край на вечните препирни между нейния син и жена му. Чета ли, чета, докато навън дъждът залива всичко, и усърдно обръщам големите страници. Най-отдолу на последния лист е написано с дребен, патетичен почерк сейниер, андест ма Господи, върни ми приятеля. Да, Господи, стори това в името на всички влюбени, в името на Ленард и като ти те моля да върнеш приятеля на бедното момиче. Само ти знаеш колко страда тя. О, и аз бих искала да напиша нещо. Но книгата на Сен Севери не може би само за католици, иначе добре знае какво бих написала. Господи, дари ме със син или ако пожелаеш дъщеричка, стори това, о, Господи скоро. Когато излизаме от църквата, небето е синьо и слънцето сияе. е. Улиците са чисто измити и въздухът е свеж. Навсякъде гъмжи от младежи, младежи, младежи от всички краища на света. Ленард и аз крачем между тях и се сбогуваме с Париж. С Богом, Париж, Стари Париж. Млади Париж. Дъждовните капки блещукат по дърветата в Люксембургския парк. А на една още мокра пейка седят някакъв студент и момичето му и се целуват пламенно искрено. Даласт Таймай Суперис. Хархарт Уас Уормен Гей 2. Сърцето му бие горещо и радостно. Един стар град с младо сърце. Как бе казала една гранд дама? Дами с моя ранг са винаги млади. Едно Пьер Абелар, Едно 0791142. Френски философ, теолог и поет. Трагичната му любов към Елуиза е описана в автобиографията «История на моите бедствия». Бел Пъра, 2, когато за последен път зърнах Париж. Сърцето му биеше горещо и радостно, от англ. Бел Пъра, 12 глава, ключалката на външната врата Штракна. Беше Ева, която се прибираше от кантората. Чух, че си пее нещо и знаех, че сега стои пред огледалото и си сресва косата. После влезе в стаята си. А след това дойде при мен. Спря на прага и загледа опустошението. Очите и кратко бавно се напълниха със сълзи. Тук живееше къти, каза тя тихо. Вечна и кратко памет. О, Ева, казах аз, но не успях да изрека нищо повече. Протегнах ръка и плахо я погалих по бузата. Пръстите ми оставиха пет черни ивици. Толкова мръсен ставаш, когато се местиш в ново жилище, можеш да си представя какво чувства Ева. Това бе само една празна стая с всякакви ненужни вещи по пода и сплетна по тъпетите, от които можеше да се разбере къде са били окачени картините. Стояхме мълчаливо и знаех, че и двете мислим как е изглеждало преди. Ако това бе ден като другите, щяхме да се приберем заедно от кантората. Щяхме една на друга да си помагаме да приготвим вечерята и щяхме да я изядем тук на масата в моята стая. Може би по-късно щяхме да поканим няколко приятели, щяхме да си направим чай и да си намажем филийки с масло, а може би щяхме да идем на кино. После да седнем на евината кошетка и да обсъждаме филма и други важни неща. Щяхме много да се смеем и Ева с много ръкомахания щеше да разказва за Тюре, Алберт, Гьоран, Беосе и на други. А пък аз тях да приказвам за Ленард. Всичко това бе свършено. Настъпил бе краят на нашето щастливо съжителство в това двустайно жилище. Едва сега ме заболя при тази мисъл. Ах, защо в този живот не получаваш нищо, без да заплатиш с нещо друго? През целия ден бях щастлива. С огромно задоволство гледах как носачите пренасят мебелите ми по стълбишната площадка към новия ми дом. Мъкнех книги и картини. Изпразвах шкафове, изхвърлях стари ненужни вещи и сита наниках весели песнички. Предвкусвах мига, когато Ленард ще се върна от работа и ще види колко много съм свършила. Когато настъпеше вечерта, Ленард и аз щяхме да имаме собствен дом. Всеки път, щом си го помислях, тихичко възкликвах от радост. До сега не бях помисляла за Ева. Утре сутринта ще бъде странно, когато никой не ме подръпне за косата, за да се събудя, каза накрая Ева. Мога да дойде и да ти откъсна цялата перука, ако искаш, казах услужливо. О, щях да направя всичко възможно, само да не тъгува. Тогава Ева се разплака. Колко си мила. Изхълца тя на рамото ми. Но нали знаеш, че съм чувствителна на тема коса. После си избърса очите. Същност ще е много хубаво да влизам в банята, без да се налага първо да разбивам вратата и да те изхвърлям, каза тя. На пода лежеше стара снимка на мястото, където бе стоял агловият гардероб. Вдигнах я и я обърнах. «Тук можеш да видиш нещо, което ще те разведри», казах аз. И заедно заразглеждахме снимката на едно дългокрако крако момиче в прекалено широк полувер, което се хилеше най-идиотски, та да покаже колкото се може по-добре металната шина на предните си зъби. Това бях аз, макар да ми бе трудно да си го призная. Още си спомням как ме снимаха. Бе една неделя на Крайбрежния булевард. Леля и аз гледахме парада на Дворцовата стража, появи се един фотограф и си предложи услугите. А пък аз бях безкрайно възхитана от новия си червен полувер и ужасно исках да се снимам с него. Странно колко бързо порастваш. Та съвсем не бе толкова отдавна, когато направихме тази снимка. Съвсем не бе толкова отдавна, когато седях тук в нишата на прозореца и си пишех първите училищни домашни. А преди не много отдавна Леле ми подари за коледа най-красивата кукла на света и каза, че мама ми я праща от небето. В тази стая съм живяла момент 17 години. Е, да, сега имах право малко да си поплача. Само, че когато сълзите се стекоха през мръсотията, лицето ми стана на ивици. Ева също се разплака. На никого не показва и татata тази снимка, каза тя, иначе хората ще си пъпа -пъ помислят, че Ленард те е взел само заради парите. После изчезна в банята, за да си налее малко разум в главата и си наложи ново лице, както самата каза. Но когато Ленард позвани на външната врата, аз още стоях с моето лице на ивици. Но това нямаше значение. Ленард е толкова умен. Разбираше, че можеш и да си малко на ивици, дори само докато прекосяваш коридора. Отидохме си, у от дома и той се възхити на всичко, което бях направила точно толкова, колкото трябва. А после си свали сакото и каза, нали не е глупаво, че всичко тук, заедно с мебелите и прочее, ми изглежда толкова приятно? И пак заприлича на ученик в първия ден от лятната вакансия. Обвих мръсните си ръце около врата му и двамата, дълго подскачахме из стаята в безмълвен, разюздан лодешки танц. После изтичах от татък и доведох Ева. В никакъв случай, каза отначало тя. Наистина смятам, че можете да се справите и сами. Но не и с облепването на шкафовете с хартия, казах аз. Знаеш, че никой не може да облепва шкафове като теб. Тогава тя неохотно тръгна с мен. Ленарта прегърна през раменете и каза, Ти си първият ни гост. Добре дошла. Ах, колко беше весело тази вечер. Ленарт и аз подръждахме, окачвахме картини и пардета, а Ева нарязваше хартия за шкафовете. Никой не може да целува като теб. Пееше един размазан глас по радиото. Изпълняваха стари грамофонни шлагери. Никой не може да целува като теб. Кати, запя Ленард така, че сигурно се чуваше през няколко улици. Никой не може да облепва шкафове като мен. Пеше Ева от в кухнята. Тогава на външната врата се позвани. Никой не може да отваря като мен. Запях аз и за да го докажа, излязох и отворих. Бе майката на Ленард. Щастлива бях че съм се измила, но ви малко хлебчета, каза тя и ми подаде една кошница. Благодарих и кратко, благодарих и кратко почти пресилено. Много исках да ме обикне, затова ми бе трудно да се държа с нея съвсем естествено. Тя никога не проявяваше към мен нещо друго, освен любезност. Но дълбоко сърцето си навярно не можеше да обикне истински жената, която и кратко бе отнела единствения син. Тя бе вдовица. Имаше си само Ленард и аз и кратко го бях отнела. А навярно не бях и особено жела на снаха. Една бедна служителка в кантора без влиятелно семейство или нещо подобно. Наистина Ленард казваше, че една работеща жена в ръката е посигурна от 10 богаташки наследнички в гората, но не съм убедена, че майка му споделяше този възглед. Към мен тя винаги проявяваше любезност, не може да се нарече другоече. Но аз знаех колко и кратко е трудно да жертва Ленард. Тя се чувстваше самотна и стара, доколкото го разбирах. Самотна и стара, казвах на себе си. Мисли за това, Кати, мисли винаги за това. Прекрасно е, че идваш, казах аз. Наистина го мислех и за това ме хвана че когато го изрекох, прозвуча така неестествено. Но майката на Ленард може би нямаше толкова изострен слух за тон. Служив всичките вкусни хлебчета на кръглата маса в хола и седнахме да вечеряме. Това бе първата ни вечеря в нашия собствен дом. «Дано, бъдете щастливи», каза майката на Ленард и огледа стаята. «Дано, ах, този брак сигурно ще е като всички други», подметна Ева. Ако е хубаво, после ще бъде плач и скърцане с зъби, или както е казано в Библията. Ева често е малко безогледна, когато цитира... И майката на Ленард изглеждаше доста шокирана. Вие младите наистина държите особен тон, каза тя, но после замълча и отново заразглежда подредбата. Сметна, че не сме сложили на правилното място нашия диван на цветчета. Каза, че трябвало да стои въгъла между откритата камина и прозореца. Ленард доста остро отвърна. Смятам, че Кати сама трябва да реши. Да, да, разбира се, съгласи се майка му отстъпчиво. Но аз бързо казах, че предложението и кратко е много по-добро. Защото наистина бе така. А дори да не бе така, мисля, че нямаше да и кратко скърша волята. Готова бях да окача дивана с въжета на тавана, стига да и кратко доставяше удоволствие. Аз имах Ленарт и можех да проявя великодушие, и е по-добре на време да внимаваш. Никой не знае как ще я е карам, когато един ден стана стара и самотна. Дълбоко сърцето си обаче се радвах че Ленарт бе изрекал тези думи. Знаех, че съм намерила мъж, който ще остави баща си и майка си и ще се прилепи при жена си, ако някога трябва да избира. Той държеше на майка си и това ме радваше. Но по тази причина никога нямаше да забрави, че е мой мъж, а това тук, нашия дом. Ленард и аз изпратихме майка му до вратата, когато тя реши да си тръгне. Гъди, гади гади каза Ленард и я е погаделичка по брадичката. А сега си отиваме вкъщи, глътваме прахче за сън и тази нощ спим добре. И сънуваме щастливото време, когато ще гледаме бебе, гъди гъди, гъди. Майка му се усмихна, но смивката й кратко бе доста измъчена. Какво, не искаш ли да имаш малки сладки внучета? Попита Ленард. Да, разбира се, разбира се, че искам, отговори майка му. Е, добре, каза Ленард. Но свъщаш че технически ти е невъзможно да станеш баба без нейно участие. И ме посочи. Майката на Ленард ме погали и кимна любезно. Идвай по-често. Казах аз и сега прозвуча съвсем естествено. Имах чувството, че тази вечер малко съм спечелила разположението и кратко. Не непременно с дивана, но все пак. Лека нощ, мили деца. Каза майката на Ленард и после си тръгна. Ленард веднага се залови за работа. Но аз останах известно време в коридора и се размислих. Защо трябваше Ленард и аз да натъжаваме двама души, само защото искахме да сме щастливи? Колко странен бе животът. Никой не може да облепва шкафове като мен, пееше Ева стаята. И никой не може, ако се стигне дотъм, да целува като мен. Слава Богу, тъгата и кратко бе такава, че скоро щеше да премине. В един и половина през нощта бяхме почти привършили. Когато Ева си тръгна, изпратих и нея до вратата. Ева, само да знаеше, казах аз. Да, зная, каза тя кратко. А пък а стоях там, забила поглед във вратата, която се захлопна зад гърба и кратко. После изтичах в стаята при Ленард. та глава. „Зовът на сърцето ми в Сен Северни Бечут, с мен се случи това, което си бях пожелала. В деня, когато медицинската наука го потвърди, Незабавно се втурнах от кантората към къщи, за да го съобщя на Ленард. Новината бе толкова голяма, че не можех и минута повече да я пазя само себе си. Чудех се как по-бързо да се кача по стълбите до петия етаж. По изключение Ленард се бе прибрал преди мен и слагаше масата в кухнята. Връхлетях като ураган, но не казах нищо. Само го зацелувах и го накарах да изтанцува с мен нашия безмълвен танц на радостта. Винаги танцуваме така когато нещо е толкова хубаво, че ни е нужен душник. Ленард го нарича «Тихата лудост» и може би е точно така. Знам ли, Смели да узная, какво толкова радостно се случило? Попита Ленард. Отпуснах ръце, спрях се и го погледнах. Надявам се да има твоите очи, казах аз. Кой? Каза Ленард. Не, наистина ли е вярно? Да, но ще отнеме много, много време, най-малко 8 месеца. Как ще го дочакам? Затанцувахме отново, безмълвни и очаровани. Трябва да го съобщим на мама, каза Ленард. Искам да разбера дали предпочита внук или внучка. На другия ден попитах Ева дали мисли, че ще има момче или ще бъде момиче, а тя най спокойно отвърна. Да, точно така мисля. Повечето искат да имат момче. Същност бе все едно какво ще бъде. Но толкова странно бе да се появи член в семейството, за когото не знаеш нищо, някакво същество, започнало своя собствен безмълвен живот. На път да се превърне в човек с неповторими черти на характера и свой собствен облик, което обаче за сега се изплъзваше от всякакво поблизо опознаване. Казах на Ленард, че съм щастлива, за не живея във времената на баба си. Защото тогава навярно е било направо мъчително да признаеш, че очакваш дете. Поне оставаш с такова впечатление от ужасните описания в старовремските романи. Когато младата съпруга, обикновено не преди четвъртия месец, разбере какво става, не отива сиеща от радост при брадатия си съпруг да му го съобщи. Не, тихо мълко ми излиза да купи малко розова прежда и започва да плете. Месеци наред седи всеки ден под фамилните портрети в салона и плете, а когато брадатия ти кратко съпруг се прибира в Бързо напъхва злепоставящото я плетиво под най-близката покривка. Но един слънчев ден той я изненадва. Какъвто си е схватлив, бързо вниква в положението. Тези сиворозови ворозови чорапки съчетания ста и безотговорно на в последно време коремна жена му могат да означават само едно. И наистина тя завира по руменялото си лице в брадата му и прошепва. Карл, под сърцето си нося твоето дете. На което Карл, отразгавял от възторг, Почервенява и казва, че е най-щастливият мъж на света, но наистина ли? Може ли да е чак толкова щастлив? От това, че жена му носи детето си на едно толкова странно и напълно погрешно място? Не трябва ли да повика най-близкия лекар и да се опита да управи нещата? Не, щастлива съм, че не живея във времената на баба си. Щастлива съм, че мога веднага и без увъртания да обясня на Ленард, че скоро ще станем трима. Тази нощ трудно заспах. Лежах будна в мрака и целувах една малка махеста главичка, която във въображението ми лежеше до мен на възглавницата. Закрилещо обгърнах детето си, не бой се, майка ти бди над теб. На няколко метра от мен спеше бащата на детето, мирно и тихо. За него това още не бе действителност. Не както за мен. За мен това бе дълбока и чудна действителност. Заспах късно и се събудих. Едва когато Ленард вече се бе облякал, влезе при мен и сложи табла с чай на леглото ми. «Ей», каза той, с нощ от вълнение забравих да ти кажа нещо. «Познай кой ще дойде. Не думай!» Каза хас, «Познай от три пъти. Ако и трите пъти сбъркаш, ще те целуна. Негово величество кралят, нейно величество кралицата и дядо Коледа», каза Хас. Внимавай, ще събориш таблата. Петър Бьоркман, каза Ленард след минута. Срещнах го вчера на Арсенал с Гатън. Колко хубаво! каза Хас. С нетърпение чакам да чуя какво ще каже Ева. Къде ли вече съм виждала това лице? Попита Ева и замислено застана пред Петър. Къде ли на този свят? Почакайте! Не беше ли в полицейската сводка? Мисля. Ева бе удивена и леко обидена, понеже Петър не се бе обадил никакъв, макар че вече от няколко седмици трябваше да си у дома. Тя бе свикнала да върти мъжете на пръста си едва ли не според капризите си, ела и си върви, стой тук или си тръгвай, направо, както и кратко дойдеше. Имай май си бе втълпила, че щом само се появи Стокхолм, Петър веднага ще се хвърли в нозете и кратко. Какво си натворил междувременно? Попита тя и седна до него на нашия диван на цветчета Продавах печатарски машини, отвърна Петър и се усмихна. Ами ти? Няколко нови анрита, французи и други. Не, тук на север те не виреят така добре. Но има един малък, жила в местен вид, много издръжлив и качествен. В това не се и съмнявам, каза Петър. Сигурно страшно съм ти липсвала, отбеляза Ева на смешливо. Да, за очудване, призна Петър. Повече, отколкото заслужаваш. Но не се тревожи, вече премина. Мога да си го помисля. Та нали вече съм тук, каза Ева. Впоследствие Петър често ни гостуваше. Но ставеше впечатление, че идва главно заради Ева, поне в началото. Седеше своя ъгъл на дивана, бъбреше с ленарти мене и очевидно се чувстваше много добре. Но някак се усещаше, че за да добие истински добро настроение, се нуждае от вдъхновяващото присъствие на Ева. Лицето му винаги се проясняваше, когато чуеше нейните тръскави, нетърпеливи сигнали за бедствие по звънеца на вратата, и бързаше да и кратко отвори, преди някой друг да го сторил. Чувахме ги как се закачат в коридора. Е, Ева, колко шейха завоюва днес? Има ли някой нов от последния път? И още как? Надуваше се Ева. Той е художник. Ще ме рисува. Казва че изглеждам като дряда едно в гората, по дяволите. Подобно нещо никога не би ми хрумнало. Къде ли научават някои всичко това? Стараят се малко, каза Ева. За разлика от други, да, Петър наистина не се стараеше. Достатъчно му бе Ева да седи до него на нашия диван, но никога не правеше каквито и да било опити да се срещна с нея насаме. Веднъж го попитах защо. Ще ти кажа... Отвърна той. Не обичам да стоя на опашка. А около тези горски дряди винаги има страшна навалица. Това за горската дряда Ева щеше дълго да го слуша. Седеше въгъла на дивана и се правеше на дрияда. доколкото можеше, приказваше за този художник и се питаше колко ли ще е интересно да рисува. Значи през следващите дни няма да те виждаме много често, каза Ленард. Кога започва рисуването? Утре. Отговори Ева. Иска първо да ме изучава. Задолу ви душата ми, казва той. Да, трябва добре да се постарае, ако иска да улови, каза Ленард. Душата ти пърха като малко немирно крилце на чучулига. Какво си мислиш, каза Ева. Душата ми е дълбока, ясна и красива като извор. Този художник ли го твърди? Попита Петър. Да, отговори Ева. После отметна глава назад и се разсмя с пълно гърло. «Ще каже като тебе, Петър, къде ли научават някой всичко това?» Стана ми жал за бедния художник. Той трябваше да внимава. Ако си мисляше, че Ева е малка госпожичка, готова да глътне всичко, изпаднал без страхотна заблуда. «Лека нощ, дрядо, каза Петър, когато тази вечер Ева пое към жилището си. На другата сутрин, както обикновено, и кратко звъннах, за да идам заедно в кантората. И това, което си показа главата през пролуката на вратата, бе всичко друго, но не и горска дряда. За Бога, каза хас, да нямаш за ушка. Мадрецът изохка Ева скръбно. Цяла нощ ме въркя. Едната и кратко буза бе като бухнала кифла, Ева изглеждаше направо гротескно и ми бе трудно да остана сериозна. Няма ли да дойдеш с мен в кантората? Попита хас. Ева ми хвърли обиден поглед. Ако вие досмях, можете да си купите няколко хубави хумористични вестника, каза тя. И после захленчи, трябва да го извадя този проклет зъб. Но си мисля, че ако искаш да се вредиш при заболекър през Юли, трябва да те заболи за почта през Март. Изглежда въпреки всичко тя успя да си намери заболекър. И то такъв, който си вършеше работата както трябва. Щом се прибрах вкъщи, наминах при нея и заварих една отчаяна Ева. Поразена от немота. Тя надразка няколко думи на едно лище и го завря под нос ми. Е така, че не мога да говоря», – пишеше там. Оплаших се, никога досега не бях чувала за толкова силна опойка. Тук един добър съвет щеше да е от полза. Трябваше да се обадя на заболекаря и да го питам какво да правя с нея. Как се казва заболекарят, написах бързо на лището. Тогава Ева се строполи на кошетката и зацвили от смях. После ми отнемалива и написа: Не съм глуха, само съм опоена. Е, понякога дори моят мозък отказва да работи. Ева положително е кокетна. В същото време обаче е удивително естествена. И презумно и кратко минаваше да крие от нас, подпухналото си лице. Вечерта, както обикновено, дойде у нас и спокойно и слуша подигравките на Петър и Ленард. Горска дрядо, каза Ленард, не трябваше ли тази вечер да трисуват? Отложихме го, каза Ева. Езикът и кратко се бе поразвързал и тя носеше под си буза като роза в косата. Петър ми помогна да донеса чашите за чай и когато останахме сами в кухнята, каза огрижено. Кати, започвам да се страхувам. Харесвама такава, каквато изглежда тази вечер, дори повече от друг път. Само си представи, ами ако се влюбя сериозно. Именно тогава го запитах, защо никога не е правил опит да се срещнат насаме и той ми каза, че не иска да чака на опашка сред толкова много народ. Но нали си от хората, които винаги търсят разнообразие? Казах аз, да, съгласи се Петър. Но Ева е забележителна. Когато си с нея, винаги намираш разнообразие. Не споменах на Ева какво ми е казал Петър. Помислих си за стиха от «Песен на песните». Да не събудите любовта ми, преди да пожелая. Има кратки мигове, за които си спомняш. Кратки мигове на съвършенство, когато не желаеш нищо повече, не се стремиш към нищо друго. Държиш чашата на живота в ръцете си и не смееш да помръднеш, за да не разлееш и едничка скъпоценна капчица. Такова чувство имах през тези летни вечери. Небето пред прозореца ни притъмняваше, но не ставаше истински черно. Седяхме в здрача и слушах как Ленард, Петър и Ева бъбрят и се смеят. Леко крилише ги летяха помежду им, аз обаче седях тихо и не смеех да помръдна. Ах, Ленард! коя ли далечна градина на удоволствията долита нощният вятър в нашия прозорец? И вярно ли е, че това тук е моят дом? Моят дом, моят Ленард, колко много обичам Ева и Петър и моите чаши за чай, ами моята бяла, за ти си толкова красива, красива, красива че скоро ще се щупиш. на съвършенството отреден само кратък миг. И после дълбоко в душата си усетих гореща, прекрасна и чудна увереност. Детето, тъжна ли е ти тази вечер? Каза Ленард. Тъжна ли? Тъжна. Може да се разплача, толкова бях щастлива. Едно дрияда, мит. Горска нимфа, самодива. Бел пъра, 14 глава. После естествено имаше и не толкова розови мигове. Имаше мигове, когато бях уморена. Всъщност не разбирах защо сега имам да върша много повече неща преди. Та на Лиева и аз също имахме малко домакинство от двама души. Защо едно домакинство, състоящо се от Ленарт и мене, бе много по-обременително? Та Ленарт ми помагаше, доколкото можеше. Слагаше масата, подсушаваше съдовете и се оправяше леглото. А понякога пускаше прахосмукачката с изражение на малко момче, получило нова играчка, с която се забавлява. Оставише впечатление, че непрахът е най-важен, нужно бе да се установи от какво разстояние прахосмукачката може да всмуче някое хартияно късче. Освен това Ленард често смяташе почистването за излишно. Та си е толкова хубаво, казваше той, Хайде да идем в зоологическата градина. На драго сърце захвърлях всичко, което държах в ръце. Решила бях да слагам Ленард винаги на първо място. Едва после идваше до макинската работа. Лятото бе толкова кратко, а вечерите така красиви. Тръгвахме по тъмните пътеки по край залива на зоологическата градина и гледахме как августовската луна изгрява над дъбовете като голям, сочен портокал и аз си казвах, че ще си спомням за тези разходки с Ленард през летните вечери, докато стана на 90. В никакъв случай не искам в залеза на живота си да казвам, цяло лято чистих. Това бе първото ни лято, а после остаряхме и всичко свърши. Но все пак от време на време трябваше да се почиства. Отвръщавах се от пълни пепелници, прах под мебелите, поувехнали цветя и трохички хляб под масата. Толкова обичах дома си. Всеки ден, когато се приберях от кантората, заставах на вратата към хола и му се възхищавах. Оттам това ставаше най-добре. Очите ми обикаляха всичко. Етажерката с книги под прозореца, красивия стар шкаф от бащината къща на Ленард, нашата кръгла бяла маса, акварела над дивана на цветчета. Светлите пердета обичах всичко и не желаях дори заради мига на наслада напълно да пренебрегна почистването. А после имаше и толкова много други неща. Преди трябваше да държа в само собствените си дрехи, а сега изведнъж в турбата с прането изникваха цял куп мръсни ризи, с които трябваше да сторя нещо. Готвенето за двама души бе нещо съвсем различно, когато тези двама бяха Ленард и аз, а не Ева и аз. Сега трябваше сама да преценявам какво да има за вечеря, трябваше през обедната почивка да тичам до пазара и да пазарувам, в пет часа трябваше да бързам за вкъщи, да готвя и да съм свършила всичко, когато Ленард се прибере малко по-късно. Понякога размирно си казвах, че всичко е ужасно плюскане и се питах защо учените не са измислили хапчета. Научените, естествено, бяха мъже и не си блъскаха всяка сутрин на ума с трудни въпроси, като местник недли или зеленчукова супа. Направо бе страшно, че цял живот трябва всеки ден да се яде. Понякога всички тези зелеви сарми, рибник недли и умлети, които виждах в безкрайна редица по житейския си път, ми тежаха на душата. Стигах до мисълта, че може би е просто глупав навик да се яде всеки ден и веднъж за опит казах на Ленард: Ей, днес ще вечеряме ли? «Какво ще вечеряме?» започна Ленард. «Не, казах аз, питам дали днес изобщо ще вечеряме. Защо пък да не го направим?» Каза Ленард и неспокойно се окукори. Обясних му, че имам съвсем нова теория в науката за храненето, която се основава на това, че в три дни от седмицата тихо мълком се зачерква вечерята. Ленард каза, че също имал теория и тя гласи, че моята теория е погрешна. И тогава неохотно отидох в кухнята и направих малък зелник. Но никой зелник на света не можеше да отнеме блясъка на младия ми брак. Нямаше значение, че понякога бях малко морена. Изпитвах такова щастие и сърцето ми винаги подскачаше от радост, когато чуех, че Ленарт паха ключа в ключалката. Как само един толкова незначителен звук можеше да направи някого така щастлив? Първата година от един брак била най-трудната, казват винаги. Тогава хората се карали и биели най-много. Хаха, но това не се отнася до нас, казах на Ленард. Защото сме и необикновено разумни. Всъщност не проумявам защо хората се карат. Ти разбираш ли? Не, Ленард също не го разбираше. Това стана една петъчна вечер през ноември, а Бог наказва някой незабавно. На другия ден Ленард и аз се скарахме за първи път. През нощта Ленард кашля... Бе се простудил, чувстваше се зле и аз не стоях да си остане в яглото. Той не пожела. Казах, че ще му направя гореща лимонада. Той не искаше. Тогава казах, че е най-добре да пие горещо мляко и че веднага ще сложа тенджерата на котлона. Той не искаше. Говорих му известно време, само известно време, колко хубаво едно горещо мляко, и тогава Ленард нетърпеливо каза Млъкни. Не искам горещо мляко, нито лимонада, нито друго. Искам само да си кашлям на спокойствие. О! В мен се надигна гняв. Млъкни, не е нужно повече, за да се почувстваш като вечна домашна мъченица, като рубиня на мъжа още от Адамово време. О, как си я досах! Ама разбира се, що искаш да си докараш пневмония, ще си я докараш, казах аз. Изобщо не ме интересува. Тадория ковдовишките пенсии бяха по-високи. Ленард седеше на кухненската маса и чакаше да му донеса сутрешния чай. Изглежда забеляза, че съм ядосана, защото умиротворително каза. Мислиш ли, че чаша много силен чай ще е добре за кашлицата? Ако искаш и спи чаша много горещ циенкалий. Казах аз. Действа по-добре. И после хукнах към кантората, без дори да му кажа «С Богом или нещо друго». Щом ми на улицата, и вече съжалявах? Бедният ми любим, сега седи там горе, кашля и тъгува заради злата си жена. Защо ли казах това за циенкалия? Какво ми стана? Защо се я и неразумно? Имах голямо желание да изтичам обратно по стълбите на петте етажа и да го помоля за прошка, но вече бе много късно. Трябваше почти да лекя, за да стигна на време в кантората. Цялата сутрин имах ужасно много работа, но все пак намерих време да се обадя на Ленард. Любими, прости ми», казах бързо. Не мислех онова, нова, което казах. «Прости ми!» «Прости ми!» «Прости ми!» «Кога ще се прибереш в къщи?» Отначало чух от другия край на линията само лайщ пристъп на кашлица, но после той каза. «Май няма да мога да си тръгна от тук преди четири». Но ако вече си приготвила Цянкалия, можем да изпием заедно по чашка. Останах малко разочарована, че той няма да се освободи порано. Имахме навика събота следобед да прекарваме по един приятен час на кафе. Но само казах, значи най-късно в четири. Моля те, прибери се бързо. Той глухо закашля в отговор. В събота кантората ни затваря в два часа и, още преди часовника да отброи минутите, изхвъркнах от вратата. Ева поев обратна посока, тъй, че не си тръгнахме заедно. Кунгс Гатън бе мрачна в навъсеното време. Хората изглеждаха смръщени и напрегнати. Но аз им прощавах. Естествено те си нямаха Ленард, нито малък спрет над дом на улица. Капитани в 4 часа няма да пият там съботно следобедно кафе. Ленард можеше да има нужда от малко хубав сладкиш към Цянкалия след моите простотии. Прекосих улицата, за да пазарувам в Ого. Тогава чух един бодър глас да казва, ама не, та това е кати. И пред мен на тротуара застана Ян. Мъжът от моето минало, за когото някога в безкрайната си наивност щях да се оженя. Колко хубаво, каза Ян, хайде да седнем в Ого, да пием по чаша кафе и да си побъбрим за старите времена. Същност, може би не съм добър човек. Без колебания бях изоставила Ян почти в мига, когато видях Ленард за първи път. Тогава Ян страдаше, а сега, когато го срещнах тук на Кунгсгатан, изведнъж почувствах, че ми се иска все още малко да страда. Не много, а съвсем, съвсем малко да страда, че тази чудесна жена му се изплъзнала, докато мислех, мъчех се да изглеждам чудесна и загадъчна. Да пия ли кафе с него, или не? Бях шапката, която ми стоеше най-добре, и това реши нещата. А и Ленард щеше да се прибере в чак в 4. Ако Ян имаше поне малко чувство за благоприличие, трябваше, докато пием кафе, да изглежда леко унил. Носиш друго име, носиш друг пръстен, или нещо подобно трябваше да ми издекламира стих, скръбен глас. Но за жалост толкова рядко можеш да накараш мъжете да се държат както трябва. Ян не го направи. С радост ми показа чисто новия си годежен пръстен. Малката Лундгрен от службата ми, каза той. Ще се оженим по нова година. Колко хубаво, отвърнах аз и така го мислех. Веднага се отказах от всяко желание и анда страда по мен. Бяхме най-добри приятели, бъбрехме, беше ни наистина приятно и единодушно решихме, че било истинско щастие, задето на време сме открили, че не си подхождаме. Когато се разделихме, потопахме се дружески по рамото. Добрата стара кати каза Ян. Е, във всичко трябва да има мярка. Не бях нито толкова добра, нито толкова стара. После се разбързах. Станало бе три и половина. Летях по улиците с пакетчето сладкиш в ръка. О, любими мой Ленард, колко съм щастлива, че съм омъжена за теб, а не за Ян. Трябва да го знаеш, ще ти го кажа, щом се прибереш вкъщи. Ленард вече беше вкъщи. За Бога, каза Хас, кога се прибра? В един. Каза Ленард. За да ти направя кафе. Къде беше? Бях в лого и пих кафе сян, казах истината. Мислех, че ще се прибереш чак в 4. Ленард стана от масата, на която толкова хубаво бе подредил нашите красиви сини чаши за кафе. До моята чаша лежеше една едничка розова роза. Той ме изгледа хладно. Разбирам. Мисляла си, че ще се прибера чак в 4 часа. Каза той, и си се възползвала. О! Я Ядосах се безумно. Какво искаше да каже? Не бях ли свободен човек и не можех ли да се срещам с когото си искам? Откъде можех да зная, че той седи тук и ме чака? Какво искаш да кажеш това, че съм се възползвала? Креснах аз. Не те ли е срам? Ленард не отговори. Лицето му бе непроницаемо и огорчено. Такъв Ленард още не бях виждала. Той безмълвно мина покрай мен, излезе в коридора, облече си пълтото и си сложи шапката. Втурнах се подирамо. Къде отиваш? викнах аз. Бъди любезен да останеш тук, че да те набия. Вратата се захлопна зад него. А пък стоях там и треперех с цялото си тяло, все още с пакета сладкиш в ръка. Това бе отвратително. Отвратително, просто мълчиш и си тръгваш. Типично за мъжете. Ние жените оставаме до край и изясняваме нещата, дори да има малко викове, обиди и сълзи. Отначало бях ядосана. После бях ядосана и тъжна. Накрая бях само тъжна. На масата до розата намерих малка картичка. На любимата ми глупава Кати, пишеше там. И тогава вече не бях тъжна. А отчаяна до смърт. Еласи, Ленард, Еласи, Еласи. О, къде ли бе той? Какво ли правеше? Дали обикаляше по мъгливите ноемврийски улици, зазнеше и кашляше, вместо да си седи в къщи и за него да се грижи една любеща жена? Прибрах чашите за кафе. Часовете отлитаха. Не се полявяваше никакъв Ленард. Обадих се у майка му и попитах неестествено непринудено дали Ленар е там. Нямаше го. Така как ли можеше да е там? Естествено, че бе мъртъв. Изпаднах в паника, закрачих на дистаята, плачех и хапех една носна кърпичка. Той бе мъртъв. Бе прегазен. Чела бях, че хора, изнервени от нещо, стават по често жертва на пътни злополуки. О, в този миг самата аз да вървях през пустинята губи, пак щяха да ме прегазят. Ще броя до 500, ако до тогава не се върне, ще се обадя в полицията. Ами ако не е прегазан? Ако си е сторил нещо? Никога до сега не бяхме се карали. Кой знае колко бурно реагира Ленард? О, може би никога нямаше да узнае къде е. Можеше да скочил във водата от някой кей и може би никога нямаше да го намерят, защото сигурно не бе той разсъдлив като онзи Ларсон, който оставил малка бележка, висе в плевнята. При тази мисъл избухнах в страхотен истеричен смях, после пак се разревах и захапах носната кърпичка. И тогава чув да се пъха ключ в ключалката. Изпитах толкова дълбоко облегчение, че почти отново ме хвана Ленард влезе се същото непроницаемо, свасено лице. Той хладно загледа покрай мен, сякаш изобщо не съществувах. Е, щом ще се инатим. Ако ще се забавляваме, да се забавляваме. Мълчаливо служих масата и мълчаливо изядохме закъснялата вечеря. Аз хапнах съвсем малко от рулото. Ленард трябваше да проумее, че никой не знае до кога ще има жена си. Че тя може и да се разболее тежко, да? Може, измих сама съдовете. Ленард не ми помогна като друг път и това бе хубаво. Хубаво бе да се отнася толкова зле с теб и никога да нямаш помощ в убийствената домакинска работа. И на всичкото отгоре да те нахукат, че един единствен път си пила чаша кафе с добър стар приятел. Стар приятел ли? Ами да, така си е, била си обичана, някои едва не са заболели от ухтика, когато си ги напуснала, та да се ожениш за един един един брутален вол който само те мъчи и стезава. О, толкова ме боли сърцето, може би трябва да ида на лекар, никога не съм била особено здрава. Сълзите ми капеха в мръсната вода. Тогава усетих две ръце около себе си. Кати, толкова съм нещастен, каза Ленард. И ти ли, хвърли се на врата му и така се разплаках, че навсякъде се разлетяха сълзи. И още как? Казах аз. И още как? Мислех, че си мъртъв. Дълго стояхме съвсем тихо, силно прегърнати. Любима, стоплицинкалия. Анкалия. каза Ленард, 15 глава. Един ден малко преди Коледа, Петър дойде при мен и каза. Кати, помогни ми. Какво да правя? Можеш ли да разбереш, че тази Ева напълно ми е взела ума? Да, мога добре да го разбера, отвърнах аз, но не знаеш колко страшно, каза Петър. Състояние съм веднага да се оженя за нея. Чувала ли си нещо по-безумно? Ами да, мисля, че вече съм чувала подобни неща. Той седеше върху плута на мивката, един потиснат, умислен мъж с тъжни очи. Това е катастрофа, както и да го погледнеш, изохка той. Естествено тя не ме иска, а първо, това не мога да го преживея и второ, представи си, че против всички очаквания тя все пак миска. Да, и какво тогава? Казах аз, тя е точно от момичетата от които изпитвам смъртен страх, обясни Петър. Същинска пеперуда, която прелита от един на друг. Може би ще ме сполети същото като баща ми. Да, така е, както го казвам, това е катастрофа. Той се плесна по челото и изглеждаше напълно отчаян. Може би това е краят ми, каза той, но трябва да попитам. Изчакай малко, предложих аз, само още съвсем мъничко. Мислех си, че ако бе поне малко разумна, Ева би трябвало да се омъжи за Петър, който наистина бе чудесен човек. Той щеше да бъде най-милият и най-добрият съпруг. Овлечението му бе трайно, макар и да казваше, че никога не ще заложи всичко на една единствена карта. Точно това щеше да направи, ако сериозно се насочеше към някоя момиче. Разнообразието и прелитането на сам натам го отвръщаваха повече от всичко, както у него самия, така и у евентуалната му бъдеща съпруга. Многото завоевания на Ева изобщо не усилваха интереса му към нея, а имаха точно обратното въздействие. Те го плашеха и го караха с всички сили да се бори срещу чара, който тя упражняваше над него. И ако сега седеше върху плута на моята мивка и казваше, може би това е краят ми, но трябва да попитам, това със сигурност бе решение, взето след тежки борби. Исках да поизчака още малко. Нужно ми бе време да подготвя почвата, да пусна някоя думичка в охото на Ева. Наистина не знаех дали ще подейства, но във всеки случай точно сега Ева съвсем не бе настроена да се обвързва с някого. Имам големи заложби за приятелство, каза ми тя веднъж, но явно никакъв талант за любов, не и за истинска любов, която да изтрае по-дълго от две седмици. Но човек не може ли да се ожени и върху основата на здраво, добро приятелство? Не бях годна да преценявам това, защото още от първия миг се бях влюбила в Лудов Ленард. Но да предположим, че много скоро установя, Мъжът, в когото съм влюбена, изобщо не ми подхожда, толкова сме различни, че няма да можем да се чувстваме добре за дълго време. Щях ли тогава да се омъжа за него, само защото съм влюбена? Не, надявам се, че няма да съм толкова безразсъдна, макар че никога не се знае. Ами ако е обратното, нали е възможно да срещнеш някого, за когото сама да си кажеш? Това е точно типът мъж, с когото бих могла да живея добре. Щеше ли тогава да заложиш на един брак, без да си влюбена? О, толкова размишлявах върху това. Потърсих съвета на Ленард и Ленард каза, че при всички случаи нужно било мъжът да е истински влюбен. Но, естествено, е ужасно хубаво, ако и тя е малко влюбена, каза той и предизвикателно ме подръпна за ухото. Мислиш ли? Казах аз. Да да, хиляди пъти съм ти казвал, че те обичам. Но може би при различни хора е различно. Смяташ ли, че с Петър и Ева може да потръгне добре? Смятам. Поне той е достатъчно заслепен. Без съмнение бе така. Едно много влюбено и доста нещастно момче седеше върху плута на моята мивка и чакаше сигнала на Ева по звънеце на вратата. Не смяташ ли, че има сладки усни? Малко плахо ме попита той. Смятам, отвърнах аз. Тя изобщо изглежда съвсем приемливо. Съвсем приемливо ли, а се чуй? Каза Петър възмутено от името на Ева. В този миг чухме сигнала на Ева и той бързо каза. Нито думичка. Е, може би ще изчакам още малко, щом казваш. Но недълго, дори това да е краят ми. Тази вечер Ева бе необикновено весела. Пееше и дърдореше, смееше се и жестикулираше и през цялото време Петър седеше своя ъгъл на дивана и не сваляше мрачен поглед от нея. Накрая тя се спря посред изречението си и раздразнено попита: Какво му е на Петър? Но какво има? Защо ме гледаш така? Да нямам сажди по нос или нещо друго. Петър въздъхна и понече да отвърне нещо, но Ленард го изпревари. Сигурно мисли, че си прекалено шумна каза Ленард. Ха-ха, значи трябваше да ме чуете с нощи впрочем, навярно сте го направили каза Ева. На гости ми бяха Тюре и още няколко. Ягнете и, и Барбро, и направо обърнахме къщата с главата надолу. Поне онази Хулдгрен, осойницата, дето живее под мен, не усетила, защото се срещнах на стълбите и ми каза, «Не чухте ли с нощи, че чуках по тавана?» Чухме, но не ни попречи, защото и ние самите вдигахме доста шум. Отвърнах и кратко аз. «Но, разбира се, щом Петър иска да млъкна, ще млъкна. Не, по дяволите, възрази бурно Петър». Ева мълча две минути и стаята стана необичайно тихо. «Все едно, че сме изключили газов котлон, каза Ленард. В течение на вечерта обсъждахме всевъзможни неща и по някакъв неясен повод Ева зачетна въпроса дали е възможно приятелство между двама души от различен пол. Направо побеснявам, когато говорят, че не можеш да бъдеш приятел с мъж, каза Ева. Та погледнете мен и Ленард или мен Петър. На нас с Ленард никога не би ни хрумнало да бъдем нещо друго. А не само, приятели, само да посмеете, казах аз. Обичам Ленард като брат, продължи Ева. И мен ли обичаш като брат? Попита Петър бавно. Да, Петър, точно така. За мен ти си истински надежден приятел, от когото винаги знае какво да очаквам. Надежният приятел изглеждаше помрачен от всякога. Ева седна до него върху облегалката на дивана и насърчително го погали по главата. Ще ти доверя нещо. Обичам те, май, повече от Ленард, защото Ленард е много строг с мен. Дори това не зарадва Петър. През тези седмици преди коледа всички бяхме много заети и не се срещахме толкова често, както преди. Но по пътя зае от кантората от време на време намирах удобен случай да подхвърля по някоя думичка за Петър. Не го ли намираше Ева за много чаровен? Да, намираше го. А за Мил? Да, положително бил Мил. А мъжествен и плещест, та той наистина изглежда много добре. Не смята ли и тя така? Да, смяташе. Сигурно има страшно много пари, казах аз, защото вече нищо не можеше да ме спре. Да, тези богаташи не знаят колко добре си живеят, каза Ева. А пък аз дори нямам пари да си да заколя да у дома. Питам се за коя ли ще се ожени, казах аз. Момичето ще си има добър мъж, това е сигурно. Да. Надявам се да си намери някоя подходяща, каза Ева равнодушно. Това не звучеше много насърчително за Петър. Но все пак той трябваше да послуша съвета ми и да изчака още малко. Но една вечер Ева ми позвани и ме помоли да ида сама при нея. Тя седна на кошетката си със сълзи в очите. Кати, помогни ми, каза тя. Петър, какво е станало с Петър? Той ме обича съвсем сериозно, разбираш ли? Толкова ли е тъжно това? Попитах аз. Как да не е тъжно? Извика тя. Нали разбираш, вече не можем да се срещаме. Да, да, сигурно няма да можете, казах мрачно, защото бавно проумявах, че вече нищо не може да се направи. О, толкова ми е мъчно за моя малък Петър, каза Ева и се разплака. Защо трябваше да се случи така? Не го ли знаеше отдавна? Попитах аз. Съвсем не, отвърна Ева. В Париж той прояви малко слабост към мен, забелязах го. Но нали това премина? Да, премина, но очевидно в погрешна посока, казах аз. За следващия ден бях поканила Петър на вечеря. Естествено и Ева. Но Петър се обади по телефона и отказа. Стана точно както очаквах, каза той. Естествено, няма да дойда на вечеря. Разбираш, нали? Благодаря. Кати, у вас е толкова хубаво. Може би ще намина някой друг път, но не сега. Нали, разбираш, каза го толкова мрачно и всичко бе толкова тъжно. Повече не видяхме Петър. В деня преди коледната вечер той ни прати кошница с бели зюмбюли. Весела коледа ви желая Петър, бедният тъжен чудак. Да, а после настъпи коледа. Ева бе заминала при родителите си в Амал а майката на Ленард, засилен Себор. Ленард и аз отпразнувахме Коледа сами. Само ти и аз, каза Ленард. Някой ден тук ще цари веселба, когато рояк деца се трупат край алхата и очите им сият. Но сега съм щастлив, че сме само ти и аз. Само ти и аз, повторих аз. В деня на Коледа се събудих с очакване, каквото не познавах от детството. Станах тихо, запалих огън в камината, а също големия дървен свещник на масата. Навсякъде имаше бели зюмбюли, емомини сълзи и нарциси, все бели цветя. Цялата стая ухаеше на цветя, а нежната им белота ме озаряваше от тъмните гълчета, до които не достигаше зракът на огъня. Не само аз бях изпълнена с очакване. Цялата тази стая бе място на очакване. В ранния утринен час тук се стелеше покой, сякаш цялата стая бе затайла дъх. Направих чай и събудих ленард. Той седна пред огъня в камината и отпи от чашата, сънен и с разрушена коса. Не знае дали истински разбираше колко прекрасно е тук, макар да направих всичко, за да му го покажа. Ленард, колкото и да умен, интелигентен и превъзходен във всяко отношение, притежава своите детински черти, които много обичам. Към коледните подаръци се отнасяше като малко дете. Знаеш ли какво ще получиш? Попитаме той цял месец преди коледа. Ще получиш. Не искам да зная, не искам да зная, не искам да зная, извиках аз. Но той изгаряше от желание да ми сподели и трябваше да положа големи усилия, за да го накарам да мълчи. Сега той седеше тук и разбъркваше чая си, а после отново заприказва за коледните подаръци. Не бой се, няма да ти дам нищо, успокои ме той. После се умълча, дълбоко замислен, отпи от чая си и накрая каза. Но ако, да речем, получиш писалка, каква би предпочела черна или червена? Червена казах без колебание, защото нямаше нужда да си много хитър, та да прецениш, че е купил точно такава. И тогава Ленард доби толкова доволен вид, сякаш крие някаква много хубава тайна. Ленард си бе поръчал жилетка, изплетена от собствените усърдни ръчички на моята жена, както бе казал тогава. Каква жилетка? бях попитала. Някакъв кардиган ли жилетка с копчето отпред? А после можеш да я наречеш кардиган или както си искаш. Но на шведски се нарича жилетка. Веднага купих прежда. Когато следващия път Ленард заговори за жилетката, нарече я кордерой едно, само за да ме дразни. А друг път каза, ама здравата плетеш моето хикори. А няколко дни преди коледа ме попита насмешливо. Смяташ ли да завършиш до коледа моята майолика? Завърших жилетката. Никой освен Ленард и мене не знае, че майолика е жилетка с копчето отпред. Може би един ден децата ми ще питат, мамо, къде ми е майоликата? Това ще е сигурен знак, че наистина са мои деца. Навярно всяко семейство си има свои собствени, особени, тайни думи, свой собствен кот, малки глупави шегички, непонятни за външен човек. Прекарахме чудесна коледна вечер с подаръци под плъмтящата лха, само Ленард и аз. Прочетохме си нашите духовити коледни стихчета, радвахме се като деца, седяхме край огъня в камината, възхищавахме се на всичките си подаръци и аз изпробвах своята червена писалка. Ленард разгледа оригиналната вратовръзка, която му бях купила, и тихо ми прочете малко стихотворение. «Щом коледната вечер мина. Можем да помислим и за до година. Някои подаръци ще подарим на друг роднина». Това не бе особено мило от страна на Ленард. Но той остана много доволен от майоликата. Едно кордерой от Фръ. дреха от рипсено кадифе. Бел Пъра, 16-та глава. Ева се е променила, каза Ленарт една вечер, докато лежахме в леглото и бабрехме. Какво става с нея? Не зная, отвърнах аз. Никой в кантората не смее да заговори, а днес разплака, когато адвокатът ти кратко показа писмо, в което тя бе нарекла един клиент. Придворен сплетник вместо придворен съветник. Иначе на това щеше само да се разкикоти, каза Ленард. Сигурно нещо се случило с нея. Чете поезия, продължих аз. Това е може би най-обезпокоителното. За страха и безмислието на живота или нещо такова. Само си помисли, говоря за Ева. Трябва да ида на лекар, каза Ленард. Може да е анемия. Не мислех, че е анемия. Но бе мъчително да гледаш тази тъжна, променена Ева. Тя вече не идваше така често у нас и когато я попитах защо? Каза, Вие сте непоносимо щастливи. В повечето случаи си седеше сама вкъщи. Всичките младежи, които обикновено се умилкваха около нея, вече не се мяркаха. Една вечер отидох при нея. Тя седеше в тъмното, мислеше за нещо и ми се стори, че е плакала. Ева, какво става с теб? Преживявам криза. Каза тя, но повече не можах да изтръгна от нея. Почти съм убедена, че върти някаква тайна любовна история, за която не знае нищо. Казах по-късно на Ленард. Може би най после се влюбила сериозно в някого, който и кратко бяга. Може би в адвоката. Това е в нейния стил, каза Ленард строго. Тя има необикновен талант да обърква всичко. Но в един сиви студент февруарски ден, когато Ева и аз се прибирахме от кантората по Биргир е разгатан, на няколко крачи пред нас видяхме Петър. Не беше сам. Едно страховито създание с платинено руса коса ситнеше до него в снежната лапавица на гигантските си токчета. Ева рязко се спря и здраво ме хвана за ръката. Не помръднахме, докато двойката не изчезне в ериче. Не, не съм влюбена в него, каза ми Ева същата вечер. Поне не мисля така. Но през цялото време се опитвах това да стане и плачех, когато не се получаваше. Защото все пак го обичам, виждаш ли, никого не обичам повече от него. И стана толкова пусто и скучно, откакто вече не идва. Той ужасно ми липсва. След това описание почти може да се допусне, че си малко влюбена, установих аз. Ако все пак това е вярно, или поточно казано да, но сега той си има друга и навярна хубаво, че е така. Тя тежко въздъхна. И накрая се въртиш в кръг, гледаш Ленарт и тебе и си казваш, че навярно и ти самата би могла да има същото. Ако не беше такава необикновена гъскал, изобщо да не бях се раждала. После помълча известно време и накрая каза: Но ако ми падне тази платинен руса с врака, ще я охакя. Зимата и животът продължаваха. Февруарският мрак така ужасно тегнеше над Стокхолм и над мен, че копнех за пролетта. За пролет, слънце и цветя. И нова фигура. Тази, която имах сега, бе толкова тромава. Отказах се от работното си място. В мига на раздялата изпитах толкова мъчително чувство. Четири години бях прекарала в тази кантора и ни бе толкова хубаво. О, колко пусто ще стане без теб, каза Агнета. Понякога ще наминавам на гости, казах аз. Не същото, отвърна Барбро. Не, за нас ти си вече изгубена, Къти. Когато за последен път си тръгнах оттам, чувствах се малко изгубена. Но в първите дни на удържимо се наслаждавах, че вече не трябва малко преди девет без дъх да тичам от къщи. Поглеждах часовника, по това време би трябвало да съм на... Сторе план, сега би трябвало вече да седя пред пишещата машина. А ето, че си се разхождах напред назад и бях луксозна съпруга. Бе прекрасно. Прекрасно, да, сигурно, но часовете се нижеха толкова бавно. Целият ден минаваше само в чакане Ленард да се прибере вкъщи. Постоянно поглеждах часовника и ако Ленард закъснеше съвсем маничко, чувствах се като измамена. Опитвах се да бъда разумна, но не ми се удаваше. Отешавах се с мисълта, че ще бъде различно, щом вече имам своето дете. Тогава всеки миг щеше да е съдържателен. Започнах да шия бебешки дръжки и това бе толкова хубаво. Веднъж дневно слизах тромаво по стълбите и се пораздвижвах. Кандилках се през нежната лапавица на улиците и се чувствах с 20 години по-стара, отколкото бях. Понякога жадувах да се завърна в кантората. Една сутрин бях в нашата млекарница. На стената висеше календар, който оповестяваше, че е 26 февруари. Това е дата, която никога няма да забравя. Този ден ще помня през целия си живот. Жената за штан да ме разгледа изчерпателно и с многозначително поклащане на глава каза. Май скоро ще го бъде, нали? Надявам се, каза Хас. В този миг нямаше други клиенти в магазина, а тя бе много словохотлива. Е, при вас сигурно ще мине добре, госпожо Зундман, каза тя. Макар, че първия път винаги е най-трудно. Сигурно е така, каза хази усетих, че ме хваща страх. Да, да, първия път е най-трудно, повтори тя за да е сигурна, че съм ми кратко повярвала. После подхвана хубав малък краска за родилната треска, Цезаровото сечение и припадъците поради липса на бълтачени, случили се на най-близките и кратко приятелки. Опитах се да се отбранявам, но не успях. Облегнах се тежко на щанда, сърцето ми биеше тревожно. Но при вас сигурно ще мине добре, госпожо Зундман, заяви тя с поглед, който ясно подсказваше, че навярно съществува възможност хиляда на една да оживея. Но после каза още нещо. Нещо ужасно. Миналата година сестра ми роди момченце, каза тя. Толкова им е мъчно за него, мислят, че нещо не му е наред. Тогава грабнах бутилката с мляко и побягнах. Навън снегът валеше на едри мокри снежинки. Вдигнах лице и ги оставих да падат върху очите ми, които горяха от сълзи на страх. Никога стълбите до моя пети етаж не ми се бяха виждали толкова стръмни. Мило дете, идвай по-скоро, повече не мога да те нося. Идвай по-скоро, за да видя, че си нормално, добре сложено детенце. Стисках перилата така, че кокалчетата на дланите ми побеляха. Ако пък, ако пък не, не, не и моето дете, имай милост, не и моето дете. Ръцете ми така трепереха, че едва успях да пъхна секретния ключ в ключалката. На дивана в хола лежеше малка риска. Мека бяла риска с бродирана яка. Седнах до нея и високо е вдигнах. Платът е толкова мек, за да не нарани меката ти кожа. Направила съм толкова фини, тънки ръбчета. Оплела съм ти и малка шапчица, и топла жилечица, за да обличаш, когато излизаме на слънце. Но ако пък, ако пък не, има и милост. Да, ако все пак. Има ли смисъл тогава да излизаме на слънце? Има ли смисъл да ти дарявам слънце, любов, грижи и добра храна? Тъй, че да пръщиш здраве, а ръцете и краката ти да стават набити и закръглени, всичко това само ще удължи празният ти живот. Няма ли да е по-добре за теб да не живееш, щом не можеш да възприемеш нищо от красотата и любовта около себе си? Сега вече знаех. Знаех си го. Няма да родя нормално дете, никога. То ме гледаше с празни очи, обвиняващо, едно жалко, клето създаниеце което не е искало да се полеви на тази земя. Ти, бедно малко същество, но все пак аз съм ти майка. Ти имаш майка, която те обича, макар да не го усещаш и никога да не усетиш. О, не бива да прекараш живота си във вечна пустота. Навярно съществува друг свят, където такива като теб се пробуждат сред светлина и великолепие и стават малки, румени, нормални дечица с весели очи и засмени усни. Ще идем там, ти и аз ще тръгна с теб. Не бой се, не е трудно. Ще те взема на ръце, ще слезем само до залива на зоологическата градина и после ще бъдем вече там, любимо мое. 26 февруари Никога няма да забравя този ден. Колко самотна и нещасна се чувствах, как купнаех за Ленарт, как се измъчвах. В цялата къща бе тихо. От някъде се чуваше дрънкане на пиано, иначе може да си помисля, че няма никого освен мене на тази планета. Снегът валеше ли, валеше. Стоях на прозореца и премигвах, за да отпъдя сълзите. Изтичах в кухнята, отидох в детската стая, където вече бе сложено малко бяло креватче. Не, не, имай милост, вече не можех да гледам това креватче. И защо, защо, защо Ленард не идваше? Той си дойде и аз се увесих на врата му като голям, тежък воденичен камък и сред сълзи му изповядах, че няма да родя нормално дете. Ленард загрижено поклати глава. На детето няма да му има нищо, каза той. По-лошо е положението с клетата му майка. Но сладка кати, не плачи. Каквото и да ми говореше, нищо не помагаше. Успокояваше ме. Караше ми се, обеждаваше ме, но аз веднъж завинаги бях решила, че няма да родя нормално дете. Ленард прояви и голямо търпение. Лека полека лека се опомних. В мен колебливо се прокрадна лъчна надежда и почувствах, че душевните ми спазми подслабват. Утре може би щях да се смея на всичко. Ако някой роди здрави, нормални деца, това ще си ти, каза Ленард, цял рояк, здрави като летния бълчици. Не искам други деца, казах аз и опорито стиснах устни. Така ли? Попита Ленард. Порано твърдеше, че искаш да имаш четири. Размислих, казах своенравно. Положително не искам да имам четири деца. Според статистиката, всяко четвърто дете, родено на този свят, е китайче, и не вярвам, че братята и сестрите му ще бъдат мили с него. Ленард се разсмя. Не си ли въобрази днес още нещастни деца? Не, това ми стига, казах аз. Защото не посмях да му разкажа, че имам още една натрапчива мисъл, имаха отдавна и за нея не бе виновна млекарката. Обедена бях, че ще родя близначета или, и това го смятах за повероятно, дори три близначета. Невъзможно бе да станеш толкова дебела като мене и да родиш само едно дете. Медицинската наука сигурно се лъжеше. Отдавна хранех глождащото подозрение, че ще се върна от родилния дом в къщи с три малки ревещи бебета. О, каква беда, къде щеях да намеря място за всички? Но в сравнение с ужасните фантазии, които ме бяха измъчвали през целия този дълъг, непоносим ден, вероятността да родя три близначета, бе направо радостна. Затова реших да не страдам и минута повече. Вече щях само да съм весела, да си хапнем с Ленард добре за вечеря и да си мисля, че в този най-добър от световете всичко е добро. Но тък му бяхме приключили с вечерята и Ленард изведнъж каза: Слушай, в други ден трябва да ида в малмио. О, не биваше да го казва. Не сега, преди чувствителните ми нерви да са се успокоили. Той забеляза ужаса ми и отешително каза: Но, любима, ще си у дома много преди да се случило нещо с теб. Какво ли разбираше той от тези неща? Деца може да се родят и преждевременно, често го чувам. Тогава в трудния час щях да бъда сама. Добре, заминавай, казах горчиво. Мога да ти пратя телеграма. Каква телеграма? Родих три близначета. Колко да удавя, казах аз и станах сплач от масата. Всички жени ли са такива, когато ще раждат? Попита по-късно Ленард. Седяхме пред огъня в камината и аз най-после се бях успокоила. О, Ленард бе толкова мил, направи кафе и с приказки прогони всичките ми тревоги. Седяхме и се радвахме на малкото, здраво, разкошно детенце, което щеше да ни се роди. Тогава на външната врата се позвани. Отворих и кой застана пред очите ми? Петър. С сняг по пълтото и с най-тъжните очи на света. Минавах насам и реших да видя какво става с вас, каза той. О, Петър, Петър, Петър, колко ни липсваше, Извика Хаз из грацията на млад слон за подскачах около него. Но сами ли сте? Попита Петър неспокойно. Да, не бой се, каза аз и го затеглих към плъмтящата камина, където Ленард го посрещна като дълго отсъствал брат. Хубаво бе да виждаш Петър, седнал в обичайния си ъгъл на дивана. Но той изглеждаше толкова огрижен. Бе отслабнал и беше толкова объркан. О, Ева, ако все пак имаше сърце, помислих си за платинената блондинка, с която го бяхме видели. Искаше ми се да науча нещо повече за нея. Хубава бе дамата, с която неотдавна вечерях те в Риче, казах лукаво. Петър направи очудена физиономия и поразмисли. А, унази ли? Каза накрая той. Не ми е приятелка. Собственица е на печатница Фьотъбур. Договаряхме една печатарска машина. Той спика кафето си и се опита, както старите времена, да се шегува, но не му се удаде. Не беше весел. А вие мислите ли, че не ми липсвахте? Каза той. До лудост купнеех за този ъгъл на дивана. Впрочем, как е при вас? Благодаря, отвърнах аз, но не успях да продължа. Чухме сигнал за бедствие на вратата. Не можеше да се сбърка. Само един човек звънеше така, сякаш някъде гори. Петър се понадигна и задиша очистено. «Чакай, аз ще отворя», каза Ленард. «Може ли един кандидат за самоубийство да намери тук подслон?» Чухме отвън глас на Ева. «Защо не?» Каза Ленард. «Още не е пълно сутекчени от живота хора. Ева влезе и зърна Петър». Той бе станал и я гледаше с такива очи, че да се разплачеш с кървави сълзи. Ева се втурна към него, но се спря на две крачки разстояние, а лицето й кратко бе бяло като платно. Никой от двамата не промълви нито дума. «Ленард и аз ще поизлезем, казах аз. Днес не се чувствах добре и имам нужда от свеж въздух. Не ме чуха. Не чуваха и не виждаха нищо. Облякохме пълтата си и тихичко си измъкнахме. Вече не валеше и навсякъде бе чисто и бяло. Толкова хубаво миришеше на сняк. Колите, паркирани до тротуарите, имаха големи, бели, пухкави кълпаци. Ето че вървим тук и не можем да сторим нищо, казах аз. Можем само да желаем, да желаем, да желаем. Ах, Ленард, как горещо желая двамата. Мислиш ли, че и аз не го желая? Вървяхме, вървяхме, вървяхме. «Накрая аз повече не можех. Прибирате ли се вече?» Каза Петър. «Да не си се надявал, че ще обиколим Меларското езеро?» Попита Ленард, но го прекъсна Ева, която скочи от скута на Петър и каза. Кати, тъй ужасно го обичам. Може би съм влюбена. Не мислиш ли? Кажи, че го вярваш. Петъра погледна, смъртно сериозен. Не ме грижа дали си влюбена в мен». Не ме грижа какво ще правиш, не ме грижа за нищо, но вече никога няма да те пусна. И той обвираце около нея и изглеждаше толкова щастлив, че просто да ти се скъса сърцето. Ева опря глава до ревера на сакото му и доволно въздъхна. Все едно, че дълго ме нямало и сега съм се върнала у дома. Съвсем същото чувство, като да съм била дълго Стокхолм и се прибирам в Амал. Но ще ти кажа едно, рече Петър малко по-късно вечерта. Ще застрелям всеки мъж, който те наближи. Тогава най-добре си купи картечница рататата, каза Ева. Но Петър силно се натъжи, а Ева бързо стана сериозна и каза. Петър Бьоркман, обещавам ти, че няма да имаш нужда от картечница. После нежно го погали по бузата. Ще ти свърши работа и една малка, хубава прашка. Седяхме около огъня в камината и отново бяхме добри приятели, а животът бе прекрасен. Светлината на огъня озаряваше русата коса на Ева, очите й кратко блестяха и тя изглеждаше толкова сладка и щастлива. От време на време Петър се плясваше по челото и казваше, «Не мога да повярвам! Не мога да повярвам! Това е грешка, Петър, грешка!» Трябва да се вярва, че любов съществува, че ще дойде пролетта с малки дечица, бодри и здрави като летния бълчици, и че Ленарте прав, когато казва че смисълът на живота е в това хората да са щастливи. 26 февруари бе тревожен и уморителен ден. Мисля, че и детето ми смяташе така. Пробудих се посред нощ, събуди ме моето дете. Известно време лежах в тъмното и бодро си подсвирквах. Най-после Ленард се събуди. Какво има пак? Каза, той е разтревожено. Още ли си така потисната? Свиркам си. Защото съм щастлива, казах аз. Само щастлива, без следа от страх. А сега да вървим. Нали искаше да пътуваш за малнио? Изтанцувахме нашия безмълвен танц на радостта, преди да се обадим за кола. Върни се по-скоро вкъщи при мен, кати, каза Ленард и вгласно се долавяше нотка на безпокойство. Седемнадесета глава. Моят син лежи в ръцете ми. Такъв малък и крехък товар, че почти не го усещаш. И все пак тежи повече от земята, небето, звездите и цялата слънчева система. Ако трябваше днес да умра, може да взема със себе си Фрая спомена за този прелестен малък товар. Не бях живяла на празно. Моят син лежи в ръцете ми. Има толкова малки, малки ръчички. Едната захванала показалеца ми и аз не смея да помръдна. Иначе можеше да го пусне и това щеше да ми е непоносимо. Такова божествено чудо бе тази малка ръчичка с пет малки пръстчета и пет малки нокътчета. Знаех, че децата имат ръце, но навярно не бях се замисляла, че и моето детенце ще има. Защото сега лежа и гледам малкото розово листенце, което е ръчичката на моя син, и не спирам да се удивлявам. Той лежи с затворени очи и вреносле в моята град, има черна пухкава косица и го чувам как диша. Той е самото чудо. Баща му бе тук и също прецени че самото чудо. Значи наистина е самото чудо, що ми двамата смятаме така. Любовта ми към него почти ми причинява болка. Преди малко моят син проплака. Когато плаче, прилича на жално блещо козленце и аз просто не мога да го понеса. Колко си беззащитно, малко козленце. Малко, мое птиченце, как да те закрилям? Ръцете ми се сключват здраво около теб. Те те очакваха. Моите ръце... От самото начало бяха предназначени да станат за теб гнездо, мое птиченце. Ти си мое, сега ми принадлежиш. В този миг ти си изцяло мое. Но скоро ще започнеш да растеш. Всеки отминал ден ще те отдалечава по мъничко от мен. Никога повече няма да си мите и близко, както сега. Може би някой ден ще си спомням с болка за този час. Като плачеща струна на цигулка... Като зов на чучулига в полето отеква копнежат на хората по други хора в този обитаван от хора свят. Но най-скръбно и най-дълбоко копнеят родителите по децата, които законите на живота са запратили в други пространства, така пише в една книга, която имам. В този миг ти имаш мене, но сигурно законите на живота ще запретят и теб в други пространства. И тогава може би ще стана такава зовяща чучулига в полето и напразно ще викам моето птиченце. Момчето птиче ще расте и ще стане голямо. Зная, че ще е така, но сега, в този миг, те имам. Ти си мое, мое, мое, с си главица и нежните си пръстчета, жалния си плаче устицата, която ме търси. Имаш нужда от мен, защото си само едно малко клето дете, появило се на този свят, което изобщо не може без майка. Дори не познаваш мястото... Където си дошло и може би за това плачат, ти звучи така стреснато. Страх ли те е да започнеш живота? Не знаеш каквото очаква ли? Искаш ли да ти разкажа? Тук има толкова забележителни неща. Само почакай и ще ги видиш. Има цъфтящи ябълкови дравчета и малки тихи езера, големи просторни морета и звезди в нощта, сини пролетни вечери и гори. Не е ли прекрасно, че има гори? Понякога се стеля с креш по дърветата, понякога сия луна, а през лятото, когато се събудиш, по тревата ще има роса. Тогава ще можеш да вървиш по нея с малките си голи крачета. Ще можеш ски да се спускаш към гората и да оставяш тесни, самотни следи през зимата, разбира се. Ще обичаш слънцето, то топли и свети, а водата в морето ще е хладна и приятна, когато се къпеш. Има приказки в този свят, има и песни. Има книги и хора, а някои от тях ще ти станат приятели. Имат светя, те изобщо не са потребни, а само красиви. Нали е чудно и прекрасно, а по цялата земя има гори и езера, планини, реки и градове, които никога не си виждал, но може би един ден ще видиш. Затова ти казвам, сина мой, че земята е добро място за живеене, а животът е дар. Никога не вярвай на унези, които се опитват да кажат нещо друго. Наистина, Животът може и да е труден, няма да скрия това от теб. Ще изпитваш тъга, ще плачеш, може би ще настъкят мигове, когато вече няма да ти се живее. Никога няма да разбереш какво чувствам, като знае това. Мога да ти дам цялата си душа, но не съм в състояние да отнема нито една от грижите, които те очакват. И все пак ти казвам, мило мое дете, земята е родината на хората и тя е чудесна родина. Дано животът не е много суров към теб да го разбереш. Бог да те закриля, сине мой. Издание: Автор: Астрид Линдгрен. Заглавие: Къти в Париж. Преводач: Теодора Константинова. Година на превод: 2003. Език, от който е преведено: шведски. Издател: Ик Пан. Град на издателя: София. Година на издаване: 2011. Тип: Роман. Редактор: Любомир Русанов. Художник: Ники Вокадинова, художник на иллюстрациите, Вернер Лабе, коректор, Теодора Станкова, ISBN 954-657-492-9. Адрес в библиоман. https с двоеточие двойна наклонена черта biblioemen.съчетенке.info наклонена черта букс наклонена черта 6204. Заслуги.